تحقیق بلفظ الله الله و راجح مذهب اند عالم د پارغ ذات ده او دا نه د اسم مشتق او په دا راجه او خلق کوي د نحو امام سیبوي هم شريکري واي مرگ نه با چا خوب کې او کتو بخنه ورته شو و تپوستو شو و مغفر الکا بسره ته بخنوشوا قال بقولي بعلميه الله و ديرا ته بخنوشوا جما لفظ الله علم وي وصف منوي ارچه تحقیق ده لفظ ده دین ده او د لفظ ده رب ده او ده اخپلو موازوه روان ده القوارد المهمه یو قاعده ده چې ده قرآن دعوه اصلی ده دعوه ده توحید ده او ده ده پارد دلائل راڑی متنوه بلا قاعده آلا زکر کئی ادنا پاک احتیاسا مرادی بلا مسلا دیوی مانا حامل دعای دونا مکانر راډیر تاکید د مسلې د پاره بل قاعده کڅه ذکر کای نه په تور کیسه بلکه د پاره د اثبات د مدايره وړي بل قاعده مزامين کلف طریقې د لف نشر مرتبوي کلا لف نشر غیر مرتبوي کلف سبیلی د ترقي وي او کلف سبيلي د تنزل وي اعلان په کتره راوالي بل قاعده دا واو کلا د عطف د مفرد د پاره راځي کوم کلا غطف په مهذوب کلا غطف د قصې علر کسې کلا غطف د کلام علر کلام وی او کلا صاید راځي بل مسله کیسه څنګه کوي مې اس کې جمله متعارضه راوړي هغه له مونږ نوم اخو د ادخال الہی چې دا الہی ادخال د قصې مې او دغه ادخال الہی حقیقتا وی سمرد کسې چې دا کسې راوړي د خبره ثابتولو لپاره او بل مسله کمه مسالہ چې مصطفی د سابق کلام نه نوبیا په دویم سره ذکر کوي شاراتن او بل قاعده کلمه د حق په مختلفو معانیو په ګشتېماله کلب معنا د قول ظاهر کلب معنا د قول صادق کلب معنا د قوله ثابت او کلب معنا د اظهار حق کلمه د یي لغت په اعتبار مستعمله دي په توجب کې پنځتبال المیت کی مړی بانی ویر کیږي د عام استعمال قران کینه په استغاثه کې او په ندا کې کلمه د غیرو په اعتبار د وضعی و صفیزکر کیږي او په اعتبار د استعمال کله استثنائی ذکر کی په معنا له او کله په معنا د صرف نفی راځلی او بلکې قاعده کلمه انما وزن ادا د حصر و قران کې کله ذکر راځي په معنا د په خی انما بخخ برداه زګچلته معنا د حسر مناسب ني فساد پیداګي لکه مثال انما حرر عليكم الم حرما عليكم الم تتا ودما ولحم الخنزير وما وه الا للغير الا نقص اداه حسر والا ترجمه کې نبياب معنا دای چې ما حرم عليكم شيئا الا هاذا و هاذا و چې د رسلول محرمات دي دین علاو نور څه دنیا کې حرام نیسته دا ترجمه ده انما خسری انما القطمانه حسر نه دا فمانه ده په خی خبره دي چې په خه خبره دا حرام کړی دي تاسو باندې خامر حرام کړی دي تاسو باندې میتا دم لحم خنزیر ما غیر اللہ. او الا لغیر الله او بل خبره جباریت جب سے کړی فدیک اسم الفازو چې ختم الله وغلا قلوبهم مغرور وره دي الله تعالی پزنو نزدي بل توب الله عليه بكفرهم مرزدگی کړې ده الله تعالی په دې زرونو په سبب د کفر د دوی د نامنګا تعبیر کوو په ختم د جباریت جب او ختم د جباریت دا ثبت کیږي په دې انداز چې اوله مرتبه د زلال وی سړې گمراشي دیمه مرتبه د جهود وی سړې انکارشي دریم مرتبه د ایحانت علی الله شي سړې زد را مقابلې دودريږي نو دغه درې مرتبې چې کله سړې کی ثابته شي نا اللہ تعالیٰ پی موہر وروی ختم الله علیہا بل طبع اللہ علیہا بکفرهن چا خدا دا موہر علیہ ویولب لنبائی مرتبی دو ظلال وی دویم مرتبی دو جحود وی دویم مرتبی دو اغانت علی اللہ وی دا خدا مقابلکی یو بالسلام لا تلکی نو سالورو مرتبی دو ختم جباریت وی نو تنہ تابیر گو پا ختم الجباریت امو شاہد میں سال بیدا سی لکے یو سڑے جمعات سے دن نناستے او ترماس خوتن مانزه نه باد یو غنټه خو ورته انتظار وکړه د ته خبره ورواوري د ایمشری جماعت بندو خو دوه اور ته قسم کړی نهسته لک ساعت باید ورته تسریع وکړه ملګریته وزنه بار نه جنو دوه بعد بیا او بیا وی بالکل نوز بس هغه ورغه ور پسې جنده والا پروته دا ختم د جبریت د قشې لريخه چې الله تعالی دا سه اشاره تن فی تویس ولال فریداین دای فزان غله ته دعوت ورکو د انکار وکړه پیغمبر بیا دعوت ورکو دای اور پسې توره راغسته خدای وی خدای چې کفر د امارت نه نه راوځي نجرنده اور پسې ختم الله علی قلوب بس بیا پکې ټینګ پراته خبر مزین کړه دای مشاد مثال نو ختم د جباریت او د دې مقابله کې یو بل شی دی ربط علی القلوب لکه قران کې تعبیر شوی دی ورابطنا علی قلوبهم چې سره په ہدایت مستحکم شي حتی او ولا يرجا د دنیا مصیبتونه پر راشي دوی هر څه پرې دم خو په دین باندې کمپرمایز بالکل کپان یا خبر امو کوم چې کوم زما مسلک دي د ربط عل القلوب او چې دا سره د ربط عل القلب مرتبه تر رسیدلې دي دنه کو دن د پیغمبر رسول الله صحابه دا د ربط عل القلب مرتبه کیو چې دا غي قلب باندې خدای ربط کړو معنا ده چې په اور به اور واچول بیا بغي ویچ الله احد الله تعالی کوي نو دیره په راو مراتب دي د رم بنه مرتبه انابت ال الله سره خدای ته رجوع کوي دغه مرتبه هدايت الله او ته هدايت او دریمه مرتبه دربت علال القلب بس دې ټیم شي په دې خبره او بل مسله د دفه د عذاب د پاره الله تعالی هيله ذکر کوي چې د خدای د عذاب دفه با احسان قولو الی خلقې او با عدم ظلم ولا مخلوقی ہمارا پروگرام الله کی عبادت رسول الله کی اطاعت هر ظالم سے بغاوت هر مظلوم کی حمایت عدم ظلم علی خلقې او احسان الی خلقې او بل مسلہ اول د باجه سورۃ نو کې لفظ د کتاب راځي لا کتل کا آیات الکتاب کله لفظ د قران راځي تلک آیات القران کله دوار راځي نو ک لفظ کتاب راغله نو معنا داده دا چې د سورۃ کې کم امور ذکر کیږي نو دغه امور په سابقہ آسمانی کتابونو کې هم ذکروخه لفظ دا کتاب سره الله دازین دا کې ورچي او ک لفظ د قران ذکر وی نو دای اشاره کوي چې د سورۃ کې داځي خبره ذکر کیږي جدات تورات انجيل زبور کې نه او ک دوه ځله ذکر وي نو دوه ځله نو هغه پکې موجود وي دا بلا قاعده ابتدار صورت کے لفظ مبين راضي کلا او كتاب مبين يا قران مبين کلا حکيم راضي كتاب حکيم کلا دوه راضي کلا لفظ مبين ناغلي نو صورت کې دلائل, دلائل, دلائل ذکر کیږي هغه دلائل نقلي وي او ک لفظ حکيم راغلی نو عقلي دلائل کوي ک دوه راغلي نو بیا دواړه قسم د او بل قاعده کلمه ثم کله د نفس ات اوف د پاررازي سره د ترتیب واقعینا کله بغیر د ترتیب واقعینا نو دا بغیر د ترتیب واقعي چې قمزه ثم کلمه راغلي نظمون ول خپل استلاله چې د تعقیب ذکر له پار راغله ده چې په ذکر کې دا خبره مؤخر ده واقعي که مؤخر نه ده او کله د استبا د پار رازي اثم ای زوا ما ما کا و امنتم شکل عذاب و کیش به مومنان کیږي استواد او بلک قاعده قران کریم کلام قديم دی او نازل دی د ټول زمانو د पारा اگر چې تطبیق به په زمانه د رسول کې او وای واقعي د واقعاته شوي خداګینه دا فهمول چې دا آیت خاط دی واقع سره دا منافقه د قدم د قران نه دا آیت منطبق دی په دی اون دا وړه ده اصول تفسیر کې شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحم الله هغه د مفسرین اختلاف په شان نزول کې مؤول کړی دی ابن کثیر وايي کې نازل ده آیت جساس وايي کې نازل ده یو بل مفسر بل واکه نکل کړی اغه وکی دیکې نازل د معنا دا چې پدې منطبق وکې نازل خو به واقعي مو که باندې نه وای چې وې دیکې نازل له بل وای نه دیکې نازل له بل وای نه دیکې نازل له اسه منافق پکې په ظاهر ښکارینه پټوله منطبق کی نو دیکې نازل د معنا دا چې دا پدې منطبق دی خو تدغه وای قرآن خاص کول یو واقعي پورې حضرت شاه عبدالرحمن الله له فرمایل اذرل الشای فی تفسیر القرآن شان النزول او بل مسلدا د نسخ رحم مسلدا بلوز بیوائیو الحمدلیلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم مسئل و صلیم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد افضل صلواتکا بیعدن معلوماتکا و بارک و صلیم و صلی نسخ نسخ لغتا کتابت تویلشی نسخت بالکلم خدا مانای ده وجد استعمال ده عربون ده لفظ مانان ده استعمال دارا بوده او دویم رفع تاویلشی شي الشیع او دریم ازالی تاویلشی زائل اکولو تا او پاستلاع دا آل شراکی نسخ رفع یا ازالد حکم سابق دا سرد الفاظ لده حکم یا بغیر د الفاظونا برابر خبر دا کزای بلشی انیسی یو که انیسی بنا په دی تاریف نسخ ببیا اولا دو قسمی نسخ الابدل او نسخ لا اله بدل کل یو حکم الله تعالی منسوخ کی بدل کی بل شه ثابت کی یو حکم منسوخ کی بدل کی اس سے ثابت نکی بل حکومونو کی بس ویدہ ما شمرته موافق نسخ الہ بدل او نسخ لا اله بدل بیادا نسخ دا نسخ الہ بدل دا ځان لک اسمونه لری کله نسخ ده حکم دا سے بدل تا چېغم مثل ده حکم سابق وی کله دا سے بدل تا چي اغه اسقل و الحكم سابقنا وړانده آسان حكم اوغه منسوخ شو ورپسي ثقيل لاغه او كلا داسه بدل تا چي اغه اخف و د منسوخنا بيادر النسخ كلا بويد لفظ و معنا دواړو كلا بويد لفظ بدون المعنا او كلا بويد معنا بدون اللفظ لفظ بو منسوخی معنا به منسوخي لفظ بو منسوخي معنا به پاتي معناو منسوخه الفاظ به پاتی هر چې مطلق نسخ دي د دې ته لا توجه کوئ چې بیا خلک کوئی قاضی سم نسخ نه مږي دی نسخ نه دی ګور د منسوخ نه مونږه نو هر چې نفس نسخ به ندام منکر دي او حاملیدو د اديانو کې پنيز د صرف یهودو فقط يهود د نسخ مطلقاً منکر دي او وجب انکار دي يهودو د نسخ نه ثابت پرې قوتل د دین خپل لتر قیامت پورې ځکه وایي کې نسخ یاهودانی موسوی منسوخمنو لهدا غوی چې بشید سرهړو مسخ نه انکار کوي مسخ مسخ نشته اسحاق رابین وکړ اسرائیل وزیا دمانه پا مسخ نه مني ځکه او په يهودیت باندې ټینګ ولاړ دي او ان مسخ مسخ نشته مسخ چا کوي کله مسخو منه به رغړ کې د مذہب مولای امت کې انکار د نسخ یو لوی عالم کوي ان نسخ نه مني د مطلق نسخ نه انکار کوي او علامه ابو مسلم نشاپوري هرچ پنځ د نور امت ده نو نفس نسخ یو امر ثابت دي او حکمتونه د نسخ چې نسخ کسه حکمت دی یو کوم نس حکم نه ځنه کوم چې پناته حکمتونه سدي یو حکمت دی او عدم الحرج والتحررج الله تالا کو مسلمانانو باندې حرج او تحرج او تنګينه راوړي او ما جاء عليكم في من حرج او نمبر دو قلت التكاليف چې تکالیف کې قلت درشي او نمبر 3 التدرج في الاحکام چې یو اهم حکم تا ترجمة درجرة تجدلو شيء لك مثلا النسخ دخمرو أسفل تريد كيسينو كي لك حكم دخمرو ابتداءان خدايا عقلي قباحة ذكركر فاسألونك عن الخمر والميصر قل فيهما اسم كبير ومنافع للنات واسمهما اكبر من نفعهما انه انساني عطل متوجه كي لكم شئ فساد دفوائد ونزياد وي نوعقل منصر ليا غكار نكي نحن الله تعالى وإذا شراب وفساد دائه دا فوائد ونزياد نا انسانی عقل داوی چی دا, دا خباست نلی کول بکنی اوز دا نسخ طرف تا دا اللہ دالا روان در جا پا در جا زکر که یک آیا تا هیروینی بس شف زد دا دا رجل دیو دا دا سی یورگر یو ولو کم او تا هیروین بس کن آنشی بس کنی بوزی بیلتا اگا اگا گویاد ندی منشیات را پار خصوصی دا حلاج شوبه پار اسپتال که نایی که بداخلی ناليو ورتندو درو دته پینځه دلایرواین سکول نیو زلواله ورکه نو په دوی مراد داسې درجه په درجه غي منسوخه ای را نسته د منشيات حد تدرج فی الاحکام الله تعالی فيه ما اسم کبیر و منافع للناس اس عطلمند ورته عقل مقدره دا خنوی کول ورډی الخباصت دکې اسم غخت او منافع په کې ډیر ما غدو لہذا لګاقین پرد دا غي الله تعالی ورپسې دمه خبرو وکړه وی ان ما یرید الشیطان یو کې عبینکم العداوه والبغضه فی الخمر والمیس شیطان دا اراده چې د شراب بو د جواره پاسه ستو چې جګړې پیدا کړي بیا کلی امسانی یوي چې جګړې پیدا کړي دلیا کوم شېبه جګړو ذریعہ ده اغه نه ځان الله تعالی تعلق کول پکار دی نو نفرت لگنوز یاچ نفرت لگنوز یاچ بیا الله تعالی ورپسې فوريته حکم دنه سخراو لګو او شراب أغير حرام قل وحكم دفجتنبه إنما الخمر والميصر والانصاب والازلام رجشن لا غل دي غل دي من همار الشيطان دان الشيطان عمل دي دان انسان دا شيطان اتباع نكي فجتنبه اجتناب دي واجب دي وارتكاب حرام دي لعلكم تفلحون فلاح مطلوب دا نصر الزان حلاك دا صلور خبره صلور خبره هاي داس سائرة مصارح الناس دروسة دا حكمو پیغمبر الإسلامي قصب څو دا حکم د خلکو ارزي په پیغمبر باندې پرونی مونږ ته یوې خبرې ویل نه و چې هغه منسوخ ش الله تعالی وې حکمت ته پکې مصايره مصالح الناس پرون حکمت پاغه حکم کې دغه و نند حکمت ته خزانه را پرون مصلحت د انساني امت په دغې کې او نن مصلحت د انساني امت په دې خبره کې څنګه ځان لريات کې ځان لريات چې موږ متعلقو یې نه سخن مانی هغه پایږئ منی بس ته پړندخ رسوله <سؤال> تا سهک پټه حکومت معلوم دی دا صرف فارمنسوخ کی ولی قسم به صرف د قبر ته وایې چې بس بس صرف د الله حکم نه دا کوي دا به کوي په تور دا د درښنه دور دورګ خلایې به خو بس دا وای درښنه لازم دور دی د اخريت پسندای دور دی شو د سرګلداڅه پړندخ رسول دی نه کوي دباسو دا الله حکم دی او د شاع سيب الرحمن تالله له فرمایته دا الله په حکم د خلکو تشفینه کیه حکمت بورته حکمت بورته کې د حکم کې حکمت دی په حکم اوس دې مرکه د ابو بکر او د مومنین دي اعتبارته دا د الله حکم په سبوی تونه لريغه دې زمانہ کې وو چې ابو بکر او عمر کم زې پیدا کې د نړۍ او ټول مغرب زړه خلک دی الله ته وایې دا الله اللہ دا حکم مولے کرے رہے صحیح شو او دا اللہ حکم ہوا جا دو وجہ سڑے وہ الہی شو ہی کرے نسی الہی سڑے نیو غیر الہی سڑی سڑے تخاتب بھی ناغتوائی دا اللہ حکم دے غوئی تا اللہ یو ضرب تکا دا اللہ دے حکم کی حکم کی حکمت رہا شاہ صرف اللہ لے زکا ہوئے شاہ صرف اللہ لے زکا ہوئے چی عصر تقاضہ دو سنو کی یہ دے اجتماعیت کی یہ تقاضہ دے ا دغه <تس"> متقید علماء مونږ دینه په راوی چې پاتې دی حکم د شریعت دی د شریعت حکمتونه نو حکمت د نسخ د سلوور ولدان سلوری به مننه مولیا ته خوایي یو د میان ته نه مولیا ته مو خوایي بیا نسخ عبارت ده مطلق تغییر نه هغه وای چې حکم کې دی خو وګوره حکم کې چې 1% تغییر امراږي نو دیتنه نسخ وریږي ښا نور نن نه 5% او کم پخپل خو 1% تغییر پکې راغی نو هغه لهذا تدني التعريف النسخ دوجي دا غي پنس د منسوخ او ایتونو تعداد په دې حاضر قران کې د 1200 څخه زیات دی سلف مذهب دار شه کوم قران زموږ مکه د پروت دی د کې د 1200 نزیات زیات ایتونو منسوخ دي او متاخرین علماء چې نسخ مطلق تغییر نه دی رفع د حکم د یو ایت مستقله رفع د حکم د یو ایت مستقله نو بیا تعداد دا, دا غي د مفسرینو و د تقرازه د تحقیق امام سیوتی هغه شل ده چې د حاضر قران کې شل آیاتونه منسوخ دي ورنه د او اور پیش پیشرو امام حلی هغه په صرف آیت القتال باندې اته آیاتونه جلانی کې منسوخ کړي دي بلکې سره باندې آیاته زغالته تکړه په مسند سلف چې بیا ادقان کې تحقیق دی نو بیا نسخ د 250 آیاتونو را کم کړی دی صرف شلو آیاتونه تا او حضرت امام اشا ولي الله ارہی اوسابت ته کې خور د سلف او د علماء او د تحقیق پیش نظر چې په تعداد د منسوخ کې دا یو اختلاف دی نو یفاده لري د یو چې تعداد د منسوخ د په نس نه ثابت دا موقوف دی په تحقیق د علماء باندې لهدازغه متام امکان الجمع والتطبيق بین الآیتین لا اسوار الی النسخ چې صوبوی د قران په یو دوه ایتونو کې جمع او تطبیق کې دی شي نبیابا نصف نوائی چه دا آیت ناسخ ده دا ورسره منسوخ شوه ده نا دوی یودا سه تاویل کی دهشی چه دواله برقرار پادشی لحاظا حضر الشاہ سے پینزا آیتونه منسوخ کردی دی بس یو آیت سوره البقرار آیت نمبر یو سلطیار دا رشاہ سے پنیز منسوخ ده کتبا لیکم ازا حضرا حدکم الموت انترک خیرا الوسیت للواردین والاقربین بالمعروف حققا على <حل> المتقين دمك و <قود> عليكم ذا <ازا> خزر حدكم الموت لازم ګرځوي شیوی دی تاسوبانه چې کله حاضر شی یو د تاس تمرګین ترکه خیرن کپر <قبري> خودي دمال مال صدر باندې لازم ګرځوي شیوی دی الوصییتو وصیت <الوسیت> لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مَأْوَرُ الْإِعْطَاءِ حَقِّي وَالْأَقْرَبِينَ دَرِشْتَ دَارُ حَقِّي بِالْمَعْرُوفِ بِجَائِشِ طَرِيقَا حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ حَقًّا حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَصَلَ الشَّاهِبِ رَحْمَتُ اللّٰهِ فَرْمَايَ شِدَلْتَ اللَّفْظُ دَكْتِبَا إِفَادَةُ وُجُوبٍ كَي لَفْظُ دَكْتِبَا إِفَادَةُ وُجُوبٍ كَي نُوصِيَةُ وَالِدَيْنُ وَأَقْرَبِينَ تَا وَاجِبُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ كَي أَوْ بِأَمَّنْ مَنْسُوخُ غَرِزِ دُ په نزول د آیات او د میراث او په حدیثه ترمذی جلا وصیت له وارثین وارث د پاره وصیت جایز نه ده نه غوی د آیات منسوخه ده خو دې آیات د نسخنه د سلف او یوه حنفی عالم دی امام نصفی هغه مدارک کې دينه جواب کړی دی چې منسوخ نه ده کور متاخر ده اغوی منسوخ ده هغه د سلف کې او عالم دی امام نصفی صاحب تفسیر مدارک او صاحب کنز هغه دينه جواب کړی دی چې دا كتب فرضيت وجوب نه फायदा کوي دا نصب جواز پیدا کوي او نفس جواز د وصیت له وارثین په نسفې دا تر اوسه باقي پاتره ښه هرو چې وارث ته وصیت په نفسه جائز ده نه نسفی دغه مزخذ ده خو ممترله نسفی دې تحقیق خون درانه کړه نو مونږه جواب وکړو چې دا وصیت په اغه متوازیره معنا ده چې کوم زين ترا منډکې بلکې دا وصیت الوصیه بامتصال الشرع دا وصیت لازم د مریدور کی باندې چې زما په دې اموالو کې د شریعت امتثال وکړ او وجه یاره چې واخذرت الانفس الشح انسانینهونه دا د بخل او شکار شې وې لذا غصب کوي د یسود میراث د زحفاو نو ما شمانه میراث باندې خیته اچي د خذو میراث باندې خیته اچي بان خیت حق نه نو دا وصیت به انتصال الشرع ده وصیت به امتثال الشرع ده والدین تا او نور ورشتن دا د زم ما د مال کې مستحق ووارسان له پټه قاضي له شرح یو تصویر کوي خو اي په ممشوف نشي ولاند وګوري ترجمه بل څه ولګي چې کوتي علیکم مستحسن ګرځوي چې تاسو لپاره چې کله حاضر شي یو د قاصد مرق انترك خیرن قد پري خو د مال سو الوصيه تو وصيه وصيه ووصیت تقسیم د میراث چاته وکي ليل وارده والدين او تا والاقربين والورثه او نور وارثانو تا والورثه الاخرين او نور وارثانو تا بالمعروف بالطريق الشرعي بالمعروف بالطريق الشرعي چيہ تقسیم کوي په شرعي طريقو نه والدين ته ويزه ما دا اخذه دا مال رسو بادکي دي تخپل이사 په میراث سماکي ور او دویم ایت آیت دا سورہ انفال آیت نمبر پنزش پیتر در شاہ سے پنیز بانے منسوخ دے ومو اس دا یا حرز المومنین آل القتال اتا سورہ تم او سورہ توبہ دے راڑھو دے یا ایوہ النبیو حرز المومنین آل القتال یا ایوہ النبیو او پیغمبرہ حرز المومنین آتی زورکا مومنان اللہ غل القتال قتال باندے جهاد بانده این یکم ملکم عشرون سابرون یغلبو مئتین قوید تاسونا لس کسان قدم یغلبو مئتین غلب برازی پر دوسو کسانو بانده و این یکم مئتون اکوید تاسونا سل کسان استقامت والا و این یکم مئتون ادار سابرتون دو که دوران دی وَإِن يَأْكُم مِّنكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ أَكْثَرُ عِندَ اللَّهِ جَمَاعَةً دَرَكًا كَانُوا صَابِرَتْ قَدَمٌ يَغْلِبُونَ الْفَنَّ نُغَالِبُ بَرَازِقَ زُرُكَسَانُ بَانِ مِنَ الَّذِينَ دَاعَچَ كُفْرِ كَرِ دِي بِأَنَّهُمْ فَسَاوْدَرِچ دَا كَافِنَانْ يَقُومُ بِاللَّيَاف قَهُونَا چَحَقَّ النَّلِي الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ خفف اللہ و غنکم تخفیف الله اللہ تعالیٰ پتاسو و غلما امالومکر علم مشاہدہ سرا انفیکم زعفا چتاسو کی کمزوری را فئیکم منکم میتن سابرتن اکوید تاسو نامیتن سابرتن جماعت دسلو کسانو ثابت قدم يغلب مئتين غالب برازي په 200 کسانو او تاسونا سنا کسان صابرون يغلبوا 2000 باذن الله نو درسته نه ايت الان خفف الله عنكم دا ناسخ در ديوان د دی ايت لپاره زکوړه م ايت وي چې لازم دي په مسلمان چې مقابله بد لسکي او کده لخن دي وتخ نو فقد با عبر من الله ده ده خداي ده غضب مستحق شو <تصفيق> لك سنه بلزه غايات ورتولك دليلكم من يئل ومن يولهم يوم يذند بره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه ينصرونه فقد باع بغضب من الله ما الا يستنطيه وترف تكين ومن يولهم يوم يذند بره فقد باع من الله ومن يولهم يوم يذند بره فقد باع من الله نوصيوا مسلمان کد لکه کافران په میدان کې وټقته دو نو د غضب مستحق دي کدی یوولونه وټقته دو نو بیا د غضب د استحقاق نه خلاص دي بیا د غضب د استحقاق نه خلاص دي او د درستو یې ثابت کړ چې نه یو مسلمان کده دوه نو وټقته دو نو د غضب مستحق دي او کده درو نو وټقته نه بیا د استحقاق نشته نو دا الان خفف الله ولا ایت ناسخ در د دیوان د حکم لپاره د ټولو علماو په الله دا پینځه یا تو کې دوی ما ته چې 6 په دې باندې منسوخه خو مونږه د شاح سه په ضابطه چې متام عام کل الجمع والتطبيق بين الآيتين لا يصفر الى النسخ مونږه جمع, و و ال جمع او تطبیق په یو چې او شاح سه ته زمونږه استاد ته موږ لزاوي ته راکړی ملي منسوخه ستا په ضابطه نه منسوخ او وجه دا آیت وړاندې نه دا نشانه ده خبر ان نشانه ده خبر دی او ول شاسه ته زمونږ په مرشدي خدا ثابتل چې نسخ په انشاعت کې راضي په اخبارو کې ناراضي ښه نسخ په انشاعت کې راضي په اخبارو کې ناراضي دا نسخ خو به ال راضي پدې چې دا انشا وي چې دا انشاو وي او انشاب علی چې یغلبو مو اول کې په معنا فل یغلبو مې اته امر بالا مې کې چې دې دې دې غالب راشي په 200 کسانو او خبر مو کول په معنا د انشاه نسخ بل د مجاز ده او سرورت مجه است کی په وخت د تعزر یا د تعصر د حقیقت کی او دل حقیقت نه متاثر نه متعذر نه ماجور متروک ده تاس واکيفي په معنا د ترکه حقیقت په معنا د تاثر حقیقت او په معنا د تعذر حقیقت ا خلقت هم واکې کی جاسر به شاويره ده 19 ايت خبر او راغلب تحريز او ترغيب ده پاره لهدا تحريز او ترغيب دای په خپل حال پاتره په تحریض او ترغيب باندې د الله د آیت لفظ خپل چې حرز المؤمنين للقتال تحریض ورکه مؤمنان له په ورکه یانه بس jihad او جنت د دوه شروط جيم نکيږي بس رسابه ورسیږي jihad نور پسې جنت نو څنګه معنا د خبرې سره چیا ایوها النبیو او پیغمبرہ حرز المومنین آتی زور کمومنان اللہ غلل کتالی جہاد بانے ایکم منکم عشرون خبر درکی اللہ قوی تاسو که سل کسان ثابت قدم یغلبو غالب برازی دوی مئتی نپ دو کسانو بانده و این یکم مئتون اکوی دا تاسو ناصل کسان ثابتین یغلبو غالب برازی بزرو کسانو دا کافرانو بانده بانده, بانده قوم لا لایفقهون نو دا تحریض او ترغیب ده اولی که ورده چه فادا نا نو غزیمت دا مومن مجاہد دا ده چی یعوبا دا لسن نتختی غزیمت دا بے چی الان خفف الله عنكم او صلى الله تبارك الله برخصه او دويم صورت تاسره پیدا کړ خفف الله رخص لكم الله رخص لكم الله رخصه الترفيه لا رخصه الاسقاط دا ورته قوسینو کې ولي کېږي رخصه لا رخصه الاسقاط اسخدا رخصه درک ترفيه وعلى رخصه اسقاط وعلى رخصتنا اسقاط قصر الصلاهتنا اسقاط افطار الصوم في السفر رخصه رخصت د قصر الصلاه نه رخصت د افطار الصوم فسفر ذکر رخصت د قصر الصلاه د زمون د حنفیه اونې ځ باندې کوم رخصت ده ها اسقاط د افطار الصوم دا رخصت ترفیه ده کوم رخصت ده رخصت ترفیه نو دا رخصت چې الله رخصت ترفیه ده دا. دا رخصت دا. او چیر رخصت د ترفیه شي دا مسأله دایره بین شایې مسأله دایره بین شایې دا آپشن له اختیار یو ګرځي دا څو ګرځي آپشن له اختیار یو ګرځي نو دا ادنان اعلان نه شرایط او دا اعلان کبره لار شنو فقیر رکاوټ نشتخه دا ادنان اعلان د روسي ترفيعه سل بده چې دا ادنان اعلان نه شرایط او دا اعلان کبره لار سي نو ادنان اعلان نه شرایط دي دواړه باندې تښتې یو مسلمان دو دوه کافرونه دا د ادنان اعلان نه او اعلی ورزنو درونه متښته صلوره ما تختا دین زونه ما تختا شپګونه ما تختا وونه ما تختا اتونه ما تختا نوونه ما تختا لسونه ما تختا وسلثه منسوخ دي لسونه ما تختا دا منسوخ دي نو کوسی او کا مسلمان داسو چې هغه په یوه زرو کافرونه مونږه تخته دي نو د غدول د غدول او او د حکم نشریعینه کنه اعلی رتبه له دا نه بار حاصله کړه اعلی رتبه حاصله کړه نو دا دلیل دی چې آیت منسوخ نه د خپل حالت باندې پاتد وستوستا تب افغانستان کی خلکو تدا قران کي ښه صحیح شو کنه افغانستان کې دای قران یا ساته د قران بنشر کوی د قشاش برن الله له فرمای چې قران د عصر د تقاضو مطابق انټرپریټ کول د امت د علماو تقاضا ده دا امت د علماو تقاضا ر فطرت کې ارتقا ده فطرته څه شه ده ارتقا ده زممنځ انثریات کې چې فنڈامنٹالیزم او بنیا پرستايي کی یو جزوی ترکیبي په فنڈامنٹالیزم اوونیات فلسفه کې یو جزو ترکیبي د فطرت د ارتقا نه انکار دی ښاک یو جزو ترکیبي په کداري چې منبتاسته مستقله لیکچر ترعزیب تفسیر کې ده توه چې فاندامنٹالیزم د ها سرکمه موجوده اصطلاح چې امریکا و مغرب استعمالوي د مسلمانانو خلاف نو داغه یو جزو ترکیبي د نورو اجزا او سار سارا سرا د فطري ارتقان نه انکار دی ښاک ایساید دغه فاندامنٹالیزم څخه شو چې د فطرت ارتقا نه د فطرت ارتقا نه او دا او د انسانيت او د عيسايت اختراعي عقيده داوه چې انسان فطري طور بوري پسند ده خوا. انسان فطري طور بدې پسند ده د بدی غوړیفه لکه دا د عيسايت یو لوی ملاحظه ده, ده لکش خود دا زیدل کښې خو تفسیر ماغه تحقيق داو چې انسانیت دا بنیا دي تر د بدی خو خون کې دي د بنیا دي د بدی خوخون خون کې لهذا بدأت ال تزياد راغب دې اسلام د تقازان نه ښه دا, دا اسلام د امپوس امپوسکی په زور اسلام د باندې امپوسکی په زور به په ورمنې چې نه د سړی زوې شګی مړ کوم د بیره وغر کشن دا د باندې امپوسکی د دې باندې تاسو ان شاء الله مستقِل مبحث مجر تر راځي چې تم مبحث وایو ځکه د 10 تقازاو ده چې ګوره بچ ملګریه د مغرب او امریکا لږ یا دي ا د مسلمان خلاف د فندانټالمیزم یو بدنام زمانه استلاح. دی فیمډ اصطلاغ اغه دور شد مسره استعمالی چې بس ټول دنیا عملات ورته ایون چې مغرب زده مسلمانان هم لا تړکه چې او د مليان بنیاټ پرست دی دا د مليان بنیاټ پرست دی وړه او موږ د دین د نظام په هیس امپلیمنٹیشن ز کنه چې دا فاندامنٹالیزم په بنیاټ پرست دی تو موږ ورته اسلام راغه اغه دور کې چې نصرانیت د فاندامنٹالیزم د استلاب ناوولو په شنه نظر خپل امتحان رساله نو اسلام دې د پر راغه چی ده نصرانیت پا دی تصور بانی زر بی کاریو لگوی اسلام نازل شوه ده فنڈامنٹلزم ده خاتمی ده پارا دی ده بنیاد پرسته ده خاتمی ده پارا دی مدایت سیو لگید او دریم آیت چیادر شاقه منسوخ وی سور احضاب سیم پارا دن یو اجتمع آیت نمبر یا ایو النبیو اننا اخللنا لکا ازواجک زمه یت ها بنجوس لاند یو تو ګورای یا یوهن نبی ان حللنا لك ازواجك اللاتي اتيت وجورهن وما ملكت يمينك مما افا الله عليك او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان حللنا من گجایس کری تار پارا ازواجک اللاتي ارخذتي اعتي توجورهن ناش وركري تاوي تمهرونه تا داوي نکاکري ددا په بدله د مہر کې يونو وا و ما او اج مالك مما د غنائمنا افا الله عليك تبطور غنیمت ترقي دي الله تعالی عطا افا الله عليك اعطاك غنیمتا في الجهاد اعطاك غنیمتا واسرن لاک د غنیمت دی باې مجزم ککیږي اصلن سیم سره دا دو منه بناې غ کا جز دی تارهپاره ب بیاغا بناې ح کا چې ستا د ترونهدي و بناې حمات کا ستا د په پولو نهدي د پلاخور و بناې خالی کا ستا د معبارو نهدي و بناې خات کا اوستا د معیرو نهدي ال لاې خو اغ حجر نه کا چې حجرت کړی ستا ماغیت کې نو داې ذا بناته عمكه ترما حقا فور دره منو وا ومره مؤمنه اخزمو منا وهبت كهبه نفسها زان فل النبي پیغمبر رعليه صلوات و سلام تا بدون المهر ان وابت نفسها للنبي بدون المهر زك نکاده غير پیغمبر دا ناقد به غير د مهر نه مناقد به غير د مهر نه خو موجب د مهر ده عاقبتا موجب د مهر ده عاقبتا عمر به رازم مهر مسل او نه کا د پیغمبر دامن عقدنا فز د بغیر د مہر او موجب د مہر نه یعقبتا د خصوصیت د پیغمبر ده ان وهبت نفسها کای به قزا فل نبی علی الصلاۃ تا ان عرادن النبی کای را د کړي پیغمبر ایستان ک حاج پنکا واقلی د امرا مؤمنه خو خالصا لک خالص د دا اوكمم تا ل پاه من دو الممنين نه د پاه دمومننانو خالة طلكکه بده نهمون مس معلو م شوو چېبللااقبت ب موجب د مار نهدي خاالسه تکه من دوه دانه چې ان ق د دی نك دا خالتي پغمبر د پاه بیاده غیري پغمبر مكا او بغیر د مارود نهنجس کے دخه حالناي زمون پید بان جائز ماافزده بدون الماررو دخنا فييو پ بان جز افزده بدون المار دا يتتي دا ایت دا طال پاه جز نوور پسې دو پندر اس نمبر آیتو گورا. چی لا یحل لکن لساؤ من بعدو. لا یحل لکن لساؤ. نجائش کی گی تان پارخضی. من بعدو. اپس ددغینا. من بعدو. بعدو. زرف مبنی مقضوعن الزافت. مبنی آل الزمم. زرف مقضوعن الزافت. مبنی آل الزمم. مضافنی لئے. مقدر منوی که مقدر نصیمن سیاده. هاں مقدر منوی دے. تات یاد کنی يرد یاد لا یحل لك النساع وجائزن لري طاره خزی من بعدو فصد دغه انواع و اربعونه وصل ال شاس فضل کبیر کلی دی چې لا یحل لکن النساع من بعدو دا ناسخ د پان د روانه دی آیت خوت تصور د نسخ ال دی چې د پیغمبر علی صلاتو و سلام د موجودو خو بعد د بل فرد خزی نکا نبی علی سلام سره جائز نکی چې د نبی الله سلام د موجود خو نه باد د بل دا لفظ یا ساته د بل فرد نکاح نبی عليه الصلاه والسلام سره جایز نه کی چې باه ساده پارا جواز د نکاح هغه منسوخو ګرځیدا جواز د نکاح هغه منسوخو ګرځیدا په داسورت د دا ام بعدو دیتا و مضافه لیرا وباسه چې لا يحل لکن النساء من بعد هذه الايا هذه الايا رقم 25 بس د دې آيات نه چې نمبر 253 سورته کې د دې نه بعد طاله 파را نکاح کول جائز نه دي نکاح طاله 파را منسوخ ګرځیدل نکاح طاله 파را منسوخ ګرځیدل نتخذن شې نکاح کوله ورکه هم کما مملکت یمینوکي هم کبنات هم نکا هم که کی هم ک امراتن مؤمنتن وهبت نفسال نبیوی هم دې ځای له غو نه ډیر د دقت وله فرق تخه چې منسوخ ګرځي ولې او منسوخ نه ګرځي ولې ستاده 파را جائز نه دي وستدی ایت نمبر 250 نکاکون اللہ تی ات توجرهن ہم دم ملکات یمینوکا ہم د بنات غم کی اخرہی ہم د امراه م من وهبت نفسها للنبی ہم صحیحو خدل شاسه خپل تطبیق کربل ځای شاسه فضل کبیر کی ہدایت منسوخ گذول دی لا ان لنا لك ازواجک ولا ایت پلی حل لك النساء بن منسوخ گذول دی شرطه گذول دی کبیر کی او خپل پک جمع کړل دی وفتح الرحمن کی فتح الرحمن دا در شاہ ترجمه له قرآن فارسی کی هغه وی چې د کلمې د بعدو د پارمضافنی له هغه د لفظ د انواغ اربعه المذكوره بیا بکه نصف نشته نو معنا دا, دا شو چې پایت نمبر 50 کې سلور نوعی خدې طاره پره جایز دی سونوغي سلور نوعی الا يحل لك النساء من بعد ما نذا چې جایز ندی تاره پارا نسا سوا د دي انواغ اربعهونه مدہ تفسیر دا غایت ته دا تفسیر دا نه سيخ د پر دا ایت نه ښا لا يحل لك النساء من بعد يعني من بعد هغې ځانواغې څلورې ذکر شوې تر پر باندې کا صرف پر یا سلورو قسمه يا انتفاف صرف پر سلورو قسمه بجائز وي يو اعطيتوجرهنا او ديم ما ملكت يمينو کا او درم بناتهم میک الى اخره او سلورم امرات وهبت نفسها للنبي دې سوره نوغه نه علاوه بلې نوغه داس نهشته چاره تار په لږه جاي نو بیا پایت کې نه څه نشته نمونګه تدبیق ته محتاج نشو شاسې په خپل ته تدبیق او بلې آیت د سوره المجادله سی پارا د اويشته می اول بالکل ومګته ها آیت نمبر 2 لوس ومولې دو یا ایه الذین امنو اذان اجتو المرسولا او مومنانو اذا ناجيتم الرسول اكل چ مناجات کوي د پیغمبر سره صلی الله علیه وسلم خصوصی محفل مناجات معنی خصوصی محفل اذا ناجيتم الرسول اكل چ خصوصی محفل کوي پیغمبر علیہ السلام سره فقد بين يد نجواکم صدقه انلوان د کی مخکې د خصوصی محفلنا صدقه هدیه هدیه حدیع صدقین مراد مصطلح صدقنه ده هدیه مراده زګ پیغمبر صدقې نه خوريخه پیغمبر خیراتون اخراتون خوړل وسپيرو کارخه خیراتون خوړل ځا کار دې کار دې پیغمبر خیراتون نه خوري هغه وسا خو نڅې د خلکو د مال خيري دي د خلکو د مال د خلکو د مال خيري دي مولانا د اخرت نه استیخه خدای دې مولانو رحم الله دې مولیان له کسبونه ورکی الله تعالی دې مولیان له کسب د سلف او د سلفو علما ایبه جبر استبداد سره د غره زکواله چې دغه طبیعت کې خیر نورا غلې وایي طبیعت کې خیر نورا غلې نو بس جبر استبداد سره د غره واله نو پیغمبر صدقه نه خوري قبله یې خوري نه قبله یې خوري نه خپل آل بیت ته راوړم نه راوړی دیخه تا باندې زکات د توې ټک شي صحیح شو تا قران غته خو د خیر خورکا هر زکات قران دی شي فقدموا بنادي نجواكم صدقه نتاسو وړاندې کيده دي خصوصي مجلس نه هديه اله النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام ته هديه راوړي چې خصوصي غږ کوي نو خصوصی غږ کله مورېلی است برحمت الله عليه دا هم د زابطه تر چې خصوصي غږ کله عالم سړي سره کوي نو سبا کوي ها هديه په دې پوي گئی په دې کوي وای دا آیت نه معقول دي چې دې بالکل خلاف کوي څر دی بالکل خلاف ها خپل بزرگان ورته وی چې په دې په دې را ده بنوړي دا هدیا د دې عالم لزک ولم چې دې راته مصیبت جوړنه کی زکه مولا خو چې شرک ای نو بس خو په یو خبره باندې ټوله طبيغان بل شر پیدا کول شي خو اوس طبيغان بل جای کال دی मेहनत کوي چې مولا یو زل خرافه وي دا غي ټوله मेहनत باندې ګویا او بو اوري خو نو ورته یو کس دې په اړه هدیا وړي چې مولا سره خپل بندشي د مناسب خلووب بند شي چې زمو په خلاف څه ونه وي انا بزرګانو ته بیا مساواب نه کیږي او نیت کې مخلص نشته ثواب مو نه کیږي انیت کې مخلص نشته انا وای نو ولین خالص دي لپاره چې عالم مستحق د اکرام ده نو بیا ومساوابوم کیږي خلووب بندي اتوماتیکلی خدای پكين منوي مگر زوي فقط دی مو بین یدین اجواکم صدقه تاسو وړاندې کړئ مخکې خصوصي مجلس نه صدقه تن هديه ال نبي صلی او ک بما نه صدقې شي نه فقذم بین یدينا جواکم صدقه تن تهتونها ال نبی صلی الله علیه وسلم ورکه صدقه به نبی له سلام ته کوئی صدقه ال نبی نه ده به صرف اعطاء ال نبی ده پیغمبر اسلام صدقې غستی به خو تفوز به کوې غسړینه چې صدقه ام هديه خیرات ده که گیفت ده خیرات ده که گیفت ده تحفه ده نو چې سړی به دا را دوا چین ابي عليه السلام دې خورا کوكي زه به خوشاله شم به هديته يا رسول الله gift دي ته او کاروبار صدقه را او دي صدقه نبی عليه السلام یو صحابي ته وځو کيتراش هغه راغې وي ورسره دا صحابي صوفه طالباني دال تنارتي برنډ کې تو راشه راځي خير رات راغلې دا علي دا صدقه دا صدقه ذلك خير لكم واتحردى بهتر دې تاسو پاره او اظهر ام خاموت واهره تاسو لپاره فایل فا لم تجدو فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ احش فقطم اوزده آیت نه شاسه وای د رستنۍ لپاره ناسخ دی او وجا فقدموا بين يدينا اجواكم صدقه دا حکم د پاره د وجود د صدقې او امام النجوا وجوب الصدقه امام النجوا چې نبی رسول الله تعالی یا دا واجب لازمو چې ور سره خصوصي مفل کوي نو دا هدیا یا صدقه واجب لازم دی نو دې رستو يدا و ژوند منڅخه چې اأشفقتم ان تقدموا بين ادي نجواكم صدقات اأشفقتم اياتا سو اأشفقتم سلب شفقت محسوسه وای اأشفقتم شفقت او همزه د باب فعال لپاره سلب ماخذ اأشفقتم اياتا سو سلب شفقت ماخوسه وای نو سلب شفقت متضمن د معنا دی یریلا ا اشفقتم اياتا سوی ریږي اند د خبرینا شړوان د کوي با مخکې د مجلس خاص ناس صدقات الحجيه فايذ لم تفعلوا پس کله چې تاسو د کار د صدقه اونک وتاب الله عليكم او عفوك الله تعالى د تاسونا فاقیموا الصلاه تا وتاب عليكم عفوك الله تعالى تاسو ته تا چې پورتې که حکم د صدقه وتاب الله عليكم عفوك الله تعالى تاسو ته تا چې پورته ک حکم د واجبې صدقه نفقې مسلا پورته ک حکم د واجبې صدقه رفع د حکم نو وړاندې وې د نسخت تعریف کې چې نسخت عبارت ته رس نه درف نو رفع د حکم د صدقه وکړه نو شاسې وې د آیت ناسخ ده د دی وړاندې آیت د پاره چې فقط د مبینې د نجوا کوم صدقه او شاسې استادا ویته نه منسوخه متى ما امكن الجمع والتطبيق بين الآيتين لا اسوار الى النسخ نشان سبب اسلګیار یا روح لګیارې حال سره او مونږ ته وجه تاسې خو زما شاګردانه څنګه منسوخ نه څنګه تذبیق موږي پیدا کړنه تذبیق تطبیق نه مونږ ورته و چې او زمون پیلو مرشده تا د قدمو دا حکم د وجود د پاره ویل ده. او دا د وجود د پاره نه تد قدمو دا حکم د وجود د پاره ویل ده. نو تصور د نسخ ب پکې حکم د وجود نشي دا نه د بود شي نو بیا پکې تصور د نسخ نشته دا تصور د نسخ نشتہ ند بنوستهبابن هديه نبي عليه صلوات و سلام ته اوسم راړي حرج پکې نشته چې قلدينه پدې چرته شته چې دا حکم د وجوب د پاره نه وي د ند به استهباب د پاره مونږو دا ايت پختله قرينه ده دا ايت پختله پدې چې دا حکم د وجوب نه ده به استهباب ده هغه شرطونه معلوم دي نو موږ ورته ګورو ازا ناجيت عمر رسولا کله چې خصوصي مجلس کوي نبي عليه السلام سره فقط دیمون نړوان دی ولږې بین د نه جوعا کوم مخکې د مجلس ناس د کاتل هیا هیا نند فمون ند استحبا او لږي استاب باې قرینا ظکه خیر لکوم دا خبره د تاپاره خبره مندوب که خیر لکوم دا خبره تا پااره خبره مندوب چې د هې دا مندوبه او ګ ده نوصور د نهڅ پهې پیداو شخه. او پنځم ځای سوره المزمل یا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ان قسمه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا را موست يا ايها المزمل ز هم شدده او ميم مشدد اصل دي المتزمله تا پزا کې متغمد له وجره قرب مخرجنا یا اروح المتضمل بسیابی المتضمل مانا المتضمل بسیابی وہو المتلفف بہا متضمل مانا متلفف یا اروح المتضمل او مزملا المتالفف بسیابی قومل لئے لئے ادھرے گا � ٹو لشپا قومل لئے لئے ادھرے گا ٹو لشپا اللہ قلیلا مگر لگا حسان ایش پل اس گھنٹے نو نو آرام کروا دا ایمانا شوا چه ادره گتول اشبا بالعبادا الا قلیلن مگر لگا ایسا او دا لگا ایسا نا سا مراد دی دار اس تے بیان دے یا بدل دے نصفہو نیمانا نصفہو نیمانا او انقص یا کم کم ان حددی نصفن قلیلن لگا یعنی درے منا نصفہو او سلسہو ادره گتول اشبا خون نیم اشبا مو درگانو بقای نیم ادرگا سلس دشپی مو د وز دي كلمه تقوم وجوب دليل فائده كبالعباده وجوب قيام الليل بالعباده افاده وجوب قيام الليل بالعباده ناغويتي دا وجوب حضرشاه بو دا وجوب بمنسو گردي دله دي په اخر د صورت باندې آخر د صورت ايات نمبر شلم ان ربك يعلم انك تقوم ادنا ستا پروردگار پوي جن انك تقوم چته بودري بهل أدنى من سلسة الليلة كم دو سلسين دو شبهنا من سلسة الليلة أدنى كم من سلسة الليلة شسلسين دو شبه دي ونصف دي وصلس دي يو دلداء كساننا مغاكا شد تامل گري دي غيبو دري والله يقدر الليلة والنهار الله تعالى يقدر الليلة اندازة كيشفار والنهارا أورز غلي معلن توسوهو علما بطد الله تعالى تالن تصو لن تستطيعوه چې تاسو به استطاعت نیدې قیام د نصف الليل او د قیام د ثلثي الليل فتابع عليكم نرجو وکړه سبحانه فقره او ما تيسر من القران ان الولي في قيام الليل دمر اندازا چې سمره تاسو ته اسانه دی قران نا غو وجوب د قيام چې نصف الليل یا د الليل دا په قیام ژوند کې واجب دی نو فقره او ما تیسر سره هغه وجوب منسوخو ګرځو هغه وجوب منسوخو ګرځو چې فقره او ما چې صورت ته درې دیشو کې پنځمه ته درې دیشه کې دومه نه ته درې ویل شي که د وسوایه ته نو ویل شي فقره او ما تیسر مې القران حاضر شاه سي په بعضی تحریرات خپل کې بیا په خپل دین جواب کړ د نسخ نه جواب کړ دی او جواب ادا کړ دی چې دا اوولانه ایت کې امر د قم د پاره د وجوب نه دی دند به استحباب دی امر د وجوب نه دی امر د استحباب دی او دا قیام د نصف لے لیا د سلسل لے لیا د سلوصې الیل دا تر اوسه پوری مندوب پاتړې او قیامت پره مندوب وي که دا ټولش په عبادت ولاړي نه دا خکار د یک بد کار دي نه خکار دي مندوب امر دی مستحب امر د نه سخت پکې نيشته خو صرف دې امر او د وجوب نه استحباب ته چې دا واجب نه دی دی قرینہ پہ صدا نورت شیخ و شیخ مولانا حسین علی نور اللہ عمر قدہو اغوی قرینہ پہ دیرستانی آیت کے پخپلہ موجود دا قرینہ دیستیحباب دیرستانی آیت کے پخپلہ موجود دا جین ربکا یعلم ان لکا تقوم ادنا من سلسل لیلی و نصفہو و سلسہو ان تقوم ادنا چی تودرے گے ادنا کم من سلسل لیلی د سوسنو د شپنا کم د سوسنو د شپنا ن د دی جاری مجرور تعلق د ادنا سرهخه دا جاری مجرور دا متلق دی د ادنا سره ا دا نصفو او سر دا غطفتې په محل د ادنا باې دا غفت په محل د ادنا باې او محل د دننا محل د نهسبخه ځکه محل محل د مفولیتتي د ادنا محل محل د مفولیتتي د جه نصفو س صو منسوب دي ان راقا ک سره راسنا مو پوګنا ک تقوم نا چې تري کم د سسينو د شپنا صففه تري د شپ و التبري س د شپ ماسيولې د په محبان کم دنو د شپنا ت تووف انا من س ال لليل د کو باارت ماوفل نفهو پ بیاف س فيبيف د ننسفه ولو ص د په صيلبان بیا مجرور من ادنامن ثلثه و ادنامن نصفه و ادنامن ثلثه ها ادنا من ثلثين تو درې کې کم د ثلثين د شپې نه د ثلثين د شپې کم یا به نصفه یا به ثلثه صحیح وا نشو صحیح ها ان دا واته پښه پس په محل دا ادنا باندې استاره کوې کې نه که تقوم و تبودري کې کم د ثلثين د شپې نه اته تبودري کې نصف د شپې و ثلث او تبودري کې د شپې نو اس کریمه د استخبارسنه او من الذين معك او یو ډله د مؤمنانو په تاسو سره ودریږيخه فلو کان الامر الوجوب لکان واجبا علی العين کله قوم امر د طاره د وجوب وي نو دا به واجب عینیو او واجب عینی کدی یو دلی په دایګه د نور غړه نه فارغیږيخه واجب عینی کدی یو ډله په دریدو د نور غړه نه نو ذکر د طائفه من الذين معك دا کریمه د پدی چې امر د قوم د پاره د وجوب نه دي بلکې د پاره د استحباب ده نو ان بس د اول نه بجو او اخره د موجود قران کې او منسوخ نه ښه د موجود قران کې منسوخ نه او تاس ثابت وي ده چې اعمال اولاد د اهمال <سؤال> نه شي منسوخ ګرځول د لږې اهمال ده شي د نسخ نه دا د لږې اهمال ده نو اعمال د اولاد د اهمال نه نو منسوخ نه منو کته تدقيق وکې صحیح و هزار نقطې باریک ترېمو اجازه نه هر کې سر بتراشت کلندري دانات بس ملاحظه سره خو اوس ټیمپته زر لاواله کوي څه منسوخ زمانی خار صحیح ګورغه منسوخ نه من ان نسخ نه من اوه نمه ایت ته زمونږ امر موږ کیو کنه بیا به ته من نه دورا بیل ته تم ځان لګره کنه بیا به ته من نه حکمت د نسخ ځان واقف کا بیا به ته من نه صحیح څنګه چودري موږ نسخ منو نسخه افتداد اسلام کې بل اړ احکام لاړل منسوخ شو ابتداء اسلام کې بل اړ احکام لاړل منسوخ شو ناغو هغه بیا وای وای دی ته بیا سټرجمه کینې د دې ته بیا سټرجمه کای چې فهم الله ما یل کې شیطان موږ ته دلته موجودین به ان شاء الله موږ وکنه او چې دې بس ترجمه کای چې مانن سخ من آیتین او نن سه موږ ته موجودین ان شاء الله به پته ولګي چې موږ سوي شي مانن سخ من نو اوس اخیری خبره تطبیق الدلائل به علت یا اثبات الدعوه بالدلائل قران کریم دعوا ثابته په دلائل ولان د کومه بحث وک چې سلسله تداوی دالته یو سلسله دا سلسله تدلائل دالته بلا سلسله دا اوس دا دعوا په دلیل باندې څنګه ثابته یا دلیل څنګه متبقي په دعوا باندې نو ولان تیرسو چې دعوا ګانه سلور قسم دي یعنی سلور دعوی د قران یو دعوه د توحید دوهما دعوه در او درېما صداقت صدقت القرآن او سلورمه داوا د دا باز بعد الموت خدي من زنو دو کې مونږو وي چې د دا دې داواګانو په مېشکې نسبت ده تلازم دي رسالت په ثابتي صدقت په ثابتي صدقت د قرآن په ثابتي رسالت په ثابتي بیا د داواګانی قرآن ثابتي په مختلف قسم د دلایل باندې او هغه دلایل او راودي په سبيلي د تقریب تام او تقریب تام په دې د منطقيانو عبارت تر دې نه چې دلیل راوړې شي مثبت د مدعا چې مسجد د پاره د خسم وي دلیل راوړې شي مثبت د مدعا کله به دلیل مثبت د مدعا وي او قسم ورته نه ساکت کیږي مثبت د مدعا چې مسجد او مفهم د پاره د خسم وي نه پدې باب کې کله تذکیر به اعلی الله کوي لکایت د سوره بقره اوبود ربکم الذی خلقکم اور تولی کہ والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعللکم الارض فراشا والسماء بنائا ذا تذکر بآلاء اللہ کل تذکر بایام اللہ کہ لک فرمائی فکذبوا رسلی فكيف کان نکیر دا خلقوم زمال رسولان مخالفت او تکذیب کو عذاب سنگہ جبا عذاب فکذبوا رسلی فكيف کان نکیر بما بعد الموت کہ سورہ المائده نمبر 2 ہوا ایت نمبر تا کی سره کافرانو او هغه سايان چې دا غوې کې چې ان الله والمسيه ابن مريم الله ذکر د عالم مراتنه او سف ان الله قادر متصرف والمسيه ابن مريم عيسى زوی د مريم دي ان الله قادر متصرف عيسى زوی د مريم دي نو الله تعالی تذكير بما بعد الموت کو تذكير بما بعد الموت جن لو ما يشرك بالله فقد حرم الله <mile> غليل الجنه ومأواهُ النار ومال للظالمين من انصار اوه مګنه بعد به دوزخ ته زي د تشکير به ما بعد الموت مرګنه بعد به دوزخ ته زي وماواهُ النار وما للظالمين من انصار اور پس یو لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وَإِلَّم و اِلَمْ يَنْتَهُوا كَافِرَانِ شِيَاعًا كَثِيرٌ يَقُولُ وَ إِنَّ اللَّهَ 33 تَكِثْرَ اللَّهُ تَعَالَى دَذْرَيْم دپنمبر کې دریو متصرفانو یو متصرف او مشکل کوشا الله او دویم متصرف او مشکل کوشا حضرت مریم او دریم قادر متصرف حضرت عیسیٰ وَ مَا مِنَ إِلَٰهٍ إِلَّا وَاحِدٌ مگر یو مرجعه الله مانہ مرجع د خلکو خیر او شررکې لم ته که د من نه شو او غ ما ی کولوونه د د خبرې خپلی لا ی مستتنلهنه کفرونو خاامخیصاً نه او برسی یا کسان ته کفر کوفرې من هم د دونه سب رسېږي او عذااب علی اوزاد درنا د د عذاب د آخرت دی د دا تسکيرې مبادل الموت دی او تير او بنسبات د داوه په ضمن د تردید د قا د باې کې. ولاندیو چشنی مونږ ورکلیو په زمند تردید دا قائد باطلو کې سوره توبه لا کو یو ذالمسکم راوړو وقالت الیهود عزیر ابن الله یهودیان و ای ابن الله زید الله تعالی دے فقادر متصرفون مثله چې د خدای زوی دی نو آثار لا بای تظاهر فی د پلار خوی دا په زوی کې ظاهرې دل پکار دی او پلار قادر متصرف دی نو عزیرم قادر متصرف دی وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم مونږه ترجمه کړو ها ها ذلك قولهم بأفواههم دا دوی قول اختراعی دی لا دلیل ما غوهم على ذلك ای طرح په خبره دلیل نشته دې ته قول بالفهوی یا قول بالفم یا اقوال بالافواه مونږ بوختو کېم دا سړي یا سړي په لغه بریدي دا خلیق مانا را یت تصوراتی دنیا کې وسی چې د وجودی دنیا سره د خبرې ستالوق نشته الله تعالی هم به عینی دغه تعبیر ګدار دغه سره خلیق خبري هغه باد پیمانه کوي موږ پوښتوه کو دا دوی یې څه باد پیمانه کوي او په زمندوقه او د انبیایو کې کما مرفی سوره الاراف موږ راسته واغځای ان ربکوم الله الذی بس کونم خود زیرا کا رائبس است بس دا لږ د چې موږ خبره وکړه دا به ان کې دغه انداز باندې تطبیق د قرآن کې سوره الفاتحه اسمد صور دا توقیفی دی توقیین دی نو نمد صورت بکیدې اغه کوم چې رسول الله سلامونه نقلې د خپل ځان سنوم ولا نشي کې خوده ذکره توقیفی دی توقیفی معنی موقوف علی السماع من الشاری موقوف علی السماع من الشاری او چې توقیفی دی نو ددی ترجمه بنکېږي په طریقې د ترکیب اضافی زکه چې تراجم د دې موزیکي کې سوء ادب ده لکه ترجمه وکړې سورت البقره نو بقره وایغو آتا او سورت البقره معنی هواواله سورت سوره بقره معنی هواواله سورت د سوره دبدې قران په غوغانوس کوي هواواله سورت ان د انګريزي مو ترجمینینې سملا ترجمه لیکلې دي اسما د سوره ترانسليټ کړې ديخه لکه سوره الفاتحه ته لیکلې دي اوپنینګ افتتاهیه دی اوپنینګ مې به اور پښې سورل بقرۃ الکلید دی کاو ما داس ایسه هنل کی دا پکاوه باندې سم مضمون کو نه دی د نک کوم لغت کې هم ترجمه د قرآن کې نو بقرہ او بقرای لکه زما ذکر چې کوم لغت کې هم کې نو ذو فضل الله ایم ښا ذو فضل الله ایم زما علم دی دا ته حق نشته چې زما علم ترانسلیټ کی زما علم ترجمه کی ما د خپل نامه په ترجمه یاد کی لکه مثلا یو سره پښتو کې خبره کوي او زمما متعلق خبره کوي او غداوي چې د خدای مهرباني به اداوي صحیح شوه یا فارسی کې ترجمه کوي او هغه وایي چې حنایت خداونې ای ګفته است صحیح شوه یا انګلیزی کې ترجمه کوي چې دی ګریس اف الله سېډ ناری الله وان ایلا الکدرت بومی چې فضل الله سېډ فضل الله گفتاست است فضل الله اداوي صحیح شوه نو علم دا نه نو که ترجمه پښتو کې نو بیا مولای سورۃ البقرہ دا صورت سورۃ البقرہ ده دا څنګه دا سورۃ غواواله سورۃ ده یا اردو کې وايي گائے واری سورۃ ده گائے واری دو جنه بازی ترجمه کوي د اسماء او د صورو نو احتیاط وکړي کوي صورت البقرہ ای سورۃ الٹی تذکر فی البقرہ ای سورۃ الٹی تذکر فی البقرہ هغه سورۃ چې هغه کې د بقرې یو ذکر راغلی ده ای سورۃ الٹی تذکر فی الفاتحة مانگا و اقوال و پاساس دا سوره الفاتحه موږ وړاندې د شپغو اقوالو په اساس د ټول قران سوره فاتحه تراجمه کوم د ټول قران مو سوره فاتحه تراجمه کوم چې سوره فاتحه د قران کریم خلاصه ده بهر دې سوره الفاتحه ده پارا نبی عليه الصلاه والسلام نویش نامې منقول دي بازي دا غينا الفاتحه الکنز الوافیا الکافی الشافیا الشفاء الرقیہ سوره الحمد سوره سبحالمسانی سوره القران العظیم او دې ټول د مانويت تصور فاتحه کې موجود دی دا کله د قران د مزامینو په اړه دی دا, دا, دا شفاء القیاده ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه هغه لدیر باندې تاسو د بوخاری کې د سو ترجمه وړاندې د حدیث تیر شوی یو ترجمه یې وړاندې نه دوه درو ترجمه مولا امام بوخاری دا حدیث ان فی الحی لدیغ فهل فیکم من را. ابو سعید صلی الله علیه الله تعالی ای ورته سلویخ یا دیرشګړی ورکړي حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته ما خصتم بی اجرن کتاب الله نصور سور الروقیہ دے الکنز دے الشفاء دے الاخریه خو اسبع المسانی سلام انا و مسانی معنی مکرر نو فاتحات اسبع المسانی وایره شو ایتونه دی بل اتفاق ودی البته اختلاف دی کدی دی حنفیه او نیز بسم الله د فاتحه دا ایت د فاتحه نه ده انعمت علیہم باندې ایت ده او جمهور پنیزبانی خصوصا امام شافعی او بسم الله ده فاتحین مستقلا یت ده را پنی انرمت علیهم باندې وقف ایت و لو وقفنا له او مصانی ما معنا مکرر نو دا واحد صورت ته جناب رسول الله باندې دو واره نازل شو دل مستقلا مره تن بمکه و مره تن بالمدینه او یا لانه تتکرر فی كل صلاتن هر مس کی تکرار کیجی مسالۃ التسبیح هل من القران املا رسمیانه قران آیات ته کنه دی پنیر د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بسم الله الرحمن الرحیم آیت ده هر صورت او تحقیقی مذهب ده حنفیه و ده چې بسم الله الرحمن الرحیم آیت ده صورت نه دی آیت ده مراتن من القران لا اله الا الہی آیت ته یو قرات ده آیت ته خصوص لا اله الا الہی صورت آیت ته لا اله الا الہی ده وجنتا صحافزان چې تراوی کوي څوکي سوره زوحاتم مخکی وي څوکي سوره انفیل تمخکی وي څوکي سوره الاخلاص تمخکی وي حافظانه تم پته نشي وي ولې دا پته نشته ځکه د حنفيو له تا حقیقي مذهب نظر دا ايت من القران به له حالت تعي که کم زايدي وي یو ځلي ویل پکار دي چې دا قران ناقص نشي او غام مذهب حنفيو دا لري چې د دې سره او که دنه د قران في سوره النمل انه من سليمانا وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اغه بسم الله په ميزه صورت کېده اغه آيات له سورې نه او دلیل له حنفيه و ده چې صحابه وي چې مونږ بده نبي عليه صلوات و اختتام د یو سورې څخه کو نو لا نعرفو حي الا حين قال بسم الله الرحمن الرحيم مونږ ته پته صورت خلاص شو اله براته پته ولګی چې نبی له صلوات و بسم الله الرحمن الرحيم نو په خبره وکړه چې بسم الله الرحمن الرحيم دا بين جنگلی د امتیاز د صورت من صورت وا او امتیاز د شی مفصوم من نفس الشیمی امتیازی علامه د شی مفصوم من نفس الشیمی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الفلام په ابتدای تقسیم باندې دو قسمه دی اسمی او حرفی اسمی داخلیږي باسماء او مشتقو باندې لکه فاعل مفعول اسم فاعل اسم مفعول او الفلام حرفی د د سلور مشهور استعمالات تی الف لام جنسی ماہیت د مدخول فائدہ کی الانسانو ماہیت د انسان حیوان الناطقون الف لام شمول د افراد د مدخول فائدہ کی الف لام غہد خارجی معلومیت د مدخول فائدہ کوي مکتکلم و مخاطبتا او غہد زینی معلومیت د مدخول فائدہ کوي صرف مکتکلم تا نمخاطبتا اوز دلطا الف لام د نخات و پکے اختلافتے چې الحمدلله کې الافلام کمل الافلام دي شراح خود شرح جامي دو رايدي پکې پنس د بازو جنسی دي او پنس د بازو استغراقي دي کې جنسي نو ماهيت د حمد کې کم ځای موجوديږي دا به ثابت وي الله لپاره چې کوم شي ته حمد ویل شي تعریف د حمد په صادق وي او تعریف د حمد په معناغه الوصف بالجميل وصخوبه باندې صفت کو نبيي هغه ترجمه کوي چې جنس حمد پو جن سه مکان او جن سه زمان کې ثابت الله تعالی لپاره جن سه حمد پو جن سه مکان او جن سه زمان کې ثابت الله تعالی لپاره او څوک یې استغراقي دي نه وي ټول حمدونه په ټول امكنه او ټول ازمنه کې ثابت دي الله تعالی لپاره هم ما بي واسطه او بدون واسطه یا په واسطه ثابت وي يا بغیر د واسټ نه بلا واسطه तारीफ د خالقیت د الله تعالی کمالات د انسان با کماله الحمدلله جین سه حمد په جین سه مکان او جین زمان کې ثابت ته الله تعالی لپاره دا مدعا شو او دا مدعا د خپل ځان لپاره په خپل دلیل دی ځکه لفظ الله عالم للذات الواجب الوجود المستجمر لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال او څوک هم ذات متصف په دې وي نو دا معقوله او منطقې چ حمد بل هغه لپاره ثابت ويخه نو دا داوا د خپل ځان لپاره په خپل دلیل دی آفتابه ما دلیلې آفتاب نو ور به خپل وجود په دلیل دی نور موجود دی څه دلیل وغوړی د خپل وجود ځان لپاره به ایله حمد الله لپاره ثابت دی څه دلیل وغوړی دې الله دی الله دی او الله عالم الذات الواجب الوجود رب العالمين چې رب د مخلوقات دی رب لغتن اطلاقی کی په اغزاد چرصون کې به یو شیله تربیتن اوج کمال تا رسون کې دی یو شیله تربیته چرته اوج کمال او دا صفت یوازدا الله دی شی په تربیته باندې رسي اوج کمال تا رب اطلاقی کی مالک باندې فیقال رب الدار و رب الدابہ رب الارض و رب المال نو قصورت د اضافه کې اطلاق بغیر الله جائز دی کنی بیا با صاحب د هدايه کا فرشه او معاذ الله زکه ولو قال رب الارض ولو امره رب المال بان يصرف ماله في كذا وكذا رب ربت ناخه کله د په مزاربت کې پر رب المال په اجاره کې پر رب الارض پر اهن کې پر رب الارض او چې کله د مجرد راشي د اضافه نه یا اضافه شدا سي شي دا چې اضافه د الله او صفات د ربوبیت تنا رواي نبيا بت نه مراد ذات د الله تعالی رب الاناسين د ټول انسانانو رب نو صحبتي مرادي زید امر بکر الله رب کائنات د ټول کائناتو رب نو صحبتي مرادي زید امر بکر الله رب العالمین صحبتي مرادي الله دی وجنا رب دې تصور انګلیسي ژبه ورزي د مونږ تعبیر کو سپریم اینڈ سوورن لارڈ اف دی یونیورس د دې عالم او د کائناتو مطلق الغنان مالک سپریم and sovereign lord of the universe supreme and sovereign lord of the universe supreme and sovereign supreme mana azim tar sovereign mana hakim tar hakim hakim tar hakim of the universe the toll globe or the toll alam rabbil الحمدلله جنسه همت پجينسه زمان او جنسه مکان کې ثابت الله تعالی رب العالمين چې مالک مربی د ټول مخلوقات دي بیا بیا ترجمه شونه دغه لغتونو ملحوظ ساتي نو سمانه به مالک مربي چې مالک مربی یا حاکم مربی د ټول مخلوقات دي عالمي جمع د عالم دا اطلاق د عالم په ماسی والله کې او عالم ورته ویل شو لئنها غلامه تعالی وجود صانعه علمته علم زکه وای چې دا علامه د صانع باندی او فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد هر ګیا ہے کہ الذمیر یت وحده لا شریک لا گویت برگ درختا نه سبز در نظر هوشیار هر ورقه دفتر است معرفت کر دیګ الحمدلله رب العالمین جنس حمد صابت په جنس زمانه او جنس مکان کې خاص الله تعالی لپاره رب العالمین چې حاکم مربی یا مالک مربی د ټول مخلوقات دی الرحمن الرحیم الرحمن مصدره دوه د رحمت ته او رحمت عبارت دی د اخرې قطې قلبینا چې موجب د مهربان او ګرزی په مرحوم باندې اوس الله تعالی قلب ملي نو صفات درقته ده تاسو چې بزویو له خبر او یاد ده الله تعالی قلب ملي نو صفات در قتم ملي لري زك الله وازه جسم او جسمانيت دي د لوازم به جسم او جسمانيت دي الله تعالی جسميت نو منزاده لوازم او جسميت نو هم منزاده نو ديو جن قاضي بيزاوي او لزابي تور توليق وي ول اشياء التي لا يجوز ان تطلق على الله تعالی مباشره الفاظ بيزاوي چار څنګه بې مباشره يلزم ان ترادا لوازم او ها هغېله واظم اوواقبې بهمرادداخلې نقې قلب مستزم د محروبان کولوله نو د رحمن معه مون ترجم کوو په محروبان باې دبان باندې رحمن دلارلتو که دلاارتې اللتظی او رحمنې چېمهروبانې کوون د په رحمتې شاملله بانې دنیا او الررحمنې بررحمت شاامله دنیا چېمهروبانې کوون ک د د رحمتې په دنیایا کې په تشملو المسلمہ والکافرہ دا دنیوی رحمت مسلمان او کافر دواړو شامل دي الرحیمه چه مهربانی کوونکې دی الرحیمه مهربانی کوونکې دی پر رحمت کاملہ خاصہ فل اخرہ پر رحمت کاملہ خاصہ په کې بالمؤمنین او دلیل په آیت ته وکانا بالمؤمنین رحیمہ الله تعالی کوم مومنانو مهربانی دی پر رحمت خاصہ کاملہ فل الرحمن الرحيم او الرحمن دغه ترجمه په دنیا پکې د رحيم دغه ترجمه د اخرت پکې د موچلتن راه واسطه د قول حضرت علي رضی الله تعالی عنہ حضرت علي دعا کولا يا رحمان الدنيا ويا رحيم الاخره يا رحمان الدنيا ويا رحيم الاخره الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالک دې دروازه د مالك يوم الدين مالك دي دروازه الدين الدين دان يدينو دينن په معنا دا عملي عملو په معنا دا غامل يقاملو په معنا دا جازي وجازي لقدليل له په قول دي عربي شاعر دينهم كما دانو دينهم كما, كما دانو غاملنا بهم ما غملو بنا او عملنا بهم ما غملو بنا كما تدينو تدانو یعنی کما تعملو تجزا با اطلاق دا دین او استعمال دا دین کیه پا د دا عمل عملی او مانا دا معاملہ جزا و صلح عزت او غلبہ الریاست و الدولہ ملکت اطلاق کی او الحکومت و او الغلبت و السلطہ دا طول دا دین استعمالات تی با اد دین اطلاق دا کیه په اسلام بانے حقیقتا دلیل پر قول اللہ تعالی ان الدین عند الله الاسلام دین پنج دا الله تعالی صرف اسلام دی ان الدین عند الله الاسلام نه فادر دی چې صرف اسلام هی دین دی عمل بکې په مقتضا رځه د دین د عمل پکې دا بکې په تقاضا رځه د دین جزاء او سلبت پر کېږي په تقاضا رځه د دین غلبہ او سلطنت په پیدا کېد د دین لپاره ریاست او دولت په مستاکم کېد د دین پاساس نظام حکومت به استابلیش کېره دغه دین پاساس د دې دین دا ټول آس دی استعمالات بو کې ملحوظي او دغه تصور ماخوذ دی د قول الله تعالی نه هو هو الذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق هل تموند دین حق ترجمه کو ارسل رسوله بالهدى والدین الحق اي النظام الجامع الثابت پس جامع ثابت را لګل دي اوس دلته د دین چې دایک مستعمل دی یوم الدین نو کدی ادین د اسلام مراد واخلی نو مالک یوم الدین معنی مالک د اغه ورځ چې اغه ورځ د اسلام ورځ ده مالک د اغه ورځ چې اغه ورځ د اسلام ورځ ده د امتحان ورځ ته خلک د مطالعه ورځ وای په دې بنیاد چې امتحان ورکیږي پاس از د مطالعه د بخاری پرچانا نطالب بلطوی نن د مطالعه ی روز نن د مطالعه نن د مطالعه ی روز معنی دا چې د نتیجې د مطالعه ی روز دا ورځ باید چې مطالعه ته منسوب نن د مطالعه مالک یوم الدین مالک د ورځې د اسلام د اسلام زکه چې په دغه ورځ باندې فقط سلوخ روی د اسلام, دا دا اسلام دا دا. او د حاملینو د اسلام لپاره مالک یوم الدین اودې معنی چې عام تو مفسرین کوي مالک یوم الدین ای یوم الجزاء مالک د ورځې د جزاء دی د ورځې ومالكيه بان خاص كلا والا فهو مالك الايام كلها لطور رز مالك الله تعالى ده وذلك لانه لا مدعي في غيره دروزه نور رز مالك الله ده وداعي داران دير دي اور دغرز داس اورز ده چې مدعی له مالکیت پکې څوک نشته او دلیل له په لا الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار مالك يوم الدين چې مالک د اورز د جزاء ده ايا كنابودو ا یا که نابدو یا کهستغیم یا که نابدو اصلې ععبارت دی نابدو کاه لکه مرتبد د مفول دا مخری د فعل او فیل نه تقدیم د مفول په فعل باندې د في د حصر اختصاص دپه دی چې خاص ستا بعدت کوو نابدوکهه ستا بعدت کوو نف د ماغدا دا نه کوي نابدوکهمونږ ست بعدت کو د نف د د نور چا هم کوو خستا کو نه تقديم د ما حقکو تاخیر مفید حصر اختاقتصااس نو بیا داس كنا نعبده كن و كنا نستعينه كنا نعبده و كنا نستعينه ذكدر سر بكاف مشابهه دكاف فمانا مثلو سره كنا نعبده يعني كعبادتنا و كنا نستعينه يعني كاستعانتنا صح فشان دعباده زمونغا فشان داستعانه زمونغا هسه شي سزاي تشبيه وركي دي وجيني كلمه ايا ناكاف سره لوडा ايا كنا نعبده خاص دت بندگي قومونغا و اياك او خاص دتنا نستعينه ارانا ضوال مونږه یا کنه ودو عبادت ترجمه مونږ کړه وا تعریف مونږ کړه الحب ها د صوا کړه وډه وا غایۃ الذل من غایۃ الحب لله عز وجل فی متابعه النبي صلی الله علیه و سلم ا غاجزی به د اعلی درجې دی کده اعلی درجې نه بندګی منا او دا غاجزی به د محبت او د عقیدت پانده است کده بیګار پانده دی بیا و بندګی نه خه رګه مونږه مونږه د بیګار پانده ژب کو مونږه مونځي کوو یو خدای بندګی تصور پکېنی بس موږ سره چی ډیوټي سره تر اسی خوره سدا کې بدو رسېد نو غایۃ الذل من غایۃ الحب لله عز وجل یا الله الا ده پربئی نو که غیر الله ده پرې هیڅ بہت ویل شي او في متابعت النبي په طریقه پیغمبر بئی نو که په طریقه پیغمبر نیو به داد پورته ویل شي یا کن عبدو خاصه بندګی کو مونږه او یا کا خاصه تا نستغینو امداد غواړو یا ا کنابودو خاصتا بندگی کومونګه و یا کا خاصتا نستعینو ایغا ند غواړمونګه امداد غواړمونګه و یا کا ذکر د استعانت مال عبادت افاده د خبرو کرا فان العباده لا يمكن ان تكون الا باغانتک چې عبادت وملکې د شی تور سره ایغا نتو هغه د خدای ایغا نت نه شامل مبي اسړې عبادت چیرته کولش منت منې کی خدمت سلطا همې کونی منه شناس ازو کې به خدمت که کله غلام صاحب خان په خپل ډېر قرباني رحمت او شفقت نی ناغه د صدر مملکت ډېر ورچته کوله شي مده ډېر ور په صدر مملکت احسان نشتا د صدر په احسان وچدا کمکل سره خپل ډېر ور کوله ده په دغ کرنګ مونږه بندګی کو نو زمونږ په الله احسان نشتا دا, دا الله ربا نه چې مونږ له بندګی توفیق را کړل تاسو طالبان شي نو تاسو په خپل ایس احسان د خدای در باندې احسان ده چې قران ته کې نولی ینه خره قروپ سره واندی هغه خلک لیاری سره خرجله یي سره غيان چلي سره کړي چله اسوک پیسي غتي ان تاسو لرستي قران د پاره ان د الله تعالی انتخاب اجتباكم و هداكم الى صراط مستقيم ايا كنا نعبدو و اياك نستعين خازتا بندگي کومونگا و اياك خالص دتا نه نستعين امداد غوړ مونگا فانه لا استغانو الا من الله عز وجل امداد غفشي يوازي د الله نا نو کلمات شرکی یدي یا غوث الاعظم المدد یا علی المدد یا رسول الله المدد دا کلمات تی موجب موهم د شرکی ا کلمات تی موجب موهم د شرکی یا کنابود و یا کنابو کنابو ک نستعين یا کنابود خاصتا بندگی کومونگا و یا کا خاصتا نستعين امداد غاړو مونگا ان موسر اینوان خلق ملت پادشوی دی اینوان اچھا سر روافس خلق ملت پادشوی دی نا دا شرکیت و همات دا ای پا دوی پا دی مسلمان هاکیم دا شرکیت و همات دا پینٹریٹ کری دی خواه دا ای پا که انجیکٹ کری دی دا پا که انجیکٹ کری دی ندل تر زنانا نا چون تنو تر روڑائی پریو دی وی وی تیر بابا پنی کارا مدد سفا انا للہ و انا الہ راجعون دا دا شرک کلی مدد خواه سوائے دا اللہ نا بل سو غائبانا بلا اسبابو پنی کارا مدد غایبانه دے ن دا قیود مور سر یاد وي نو اعتراض بنمو توځي کی سواید الله تعالی نه بل سو نکنه رطاس نین ګره وای ګان سواید الله تعالی نه بل سو غایبانه بلا اسبابو پنه کاین شي را مدد کی دی بس یو الله غایبانه را مدد کیږي او یو الله بلا اسبابو را مدد کیږي هر چي مدد د انسان د یو بل سره په د اسبابو سره دی دا قلم دی والا او دا کتاب دی والا ادا کاغذ دی والا ادا پند رتدرو چتو او دا زم ما پوګرا سور شي پاسان دی دا بلا اسباب نه دي دا بلا اسباب دي اياك انا بودو خازتا پندږي قومونغا وا اياك خازتا نا نستغینو امداد واړو مونغا ايه دینا استراتل مستقیم ايه دینا استراتل مست ايه دینا هدایت پند د علي سنت هدایت حقیقت دي پر ارات الطریق او مجاز مستعمل دي وإيصال إلى المطلوب کې صرف مجاز نه مجاز مستعمل دي ځکه قرآن کریم کې وزاره زای پزای هدايت په معنا د إيصال المطلب رضی انك لا تهدي من احببت هلته په معنا د إيصال المطلب دا مجاز مستعمل دي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء او انك لتهدوهم په معنا مستعمل دي انك لتهدوهم نبي نه یو ده الله تعالی هدايت من فيكی او بل ځای ورلا ثابتائن نقلتاهدهم تديله هدايت ورکه انك لا تهدي ته چاله ورکول ور کول نشي او تزاد ده دغه تهنکي منغو مانا معنا حقيقي مراد ده بل ځای مجاز مستعمل ده انك لا تهدي کې مجاز مستعمل ده انك لا تهدوهم کې حقيقي معنا مراد ده مدا حقيقت ته پيرات او طريق او مجاز مستعمل ده ايصال المطلوب کې او مزرب د معتزله او هکص ده دي دي اواله مت افتزاني پکې او زابطه ویل ده قزابته کلیه نه ده کختصيب وارد دي د تطداني تحقيق ته کوليانه ده نو قاعده اکثریته چې کله ده متعدی مفعول خپل ده په واسطه د حرف جر نو په معنا د اراده او حدا ال او بغیر د واسطینه به ذات متعدی په معنا د ارسال الالمطلوبي انك لا تحدي من دا من مفعول له بغیر د واسطه د حرف جر نه خصيب وارد دي نو زکه مونږ وای چې قاعده او قاعده کلیه نه ده اُذدی زای اهدنا الصراط <سؤال> المستقیم صراط المستقیم څه شی دی نبی علی السلام نن تاسو شوو مستراط المستقیم حضور علی السلام یو هو ما انا علی واصحابی دا غلارده چې زپې روانه مو زمما صاحب روان دي ما انا سنت دی واصحابی جماعت ما انا سنت دی واصحابی جماعت دی نو د رسول او له صحابه او پلار باندې دا علامت اهل سنت او الجماعت دی لویه جواب وصول دا د سنت او چالوړم لري الوهانې کولل دا له سنت ولجماعت پہچان نه صحیح شو صلاۃ و سلام ترانی غول دا له سنت ولجماعت پہچان نه دي له سنت ولجماعت تعبیر مبی رسول سلام پس بل کړیږي و ما انا علیه دا سنت دي واصحابی دا جماعت دي و السراط المستقیم او عبارت څه ده لاره د پاک او د صحابو نه نو اهدنا الصراط المستقیم معنا دا ده چ مونګه ته واخای عملا لار ده رسول پاک او د صحابه ځکه فاتحه چې وای کو د مسلمان فاتحه وای نو څوک ده د مسلمان او استرات المسطقم لار ده رسول پاک او د صحابه نو اهدنا مونګه ته لار ده رسول پاک او د صحابه یو معنا به تاسو جوړ شي ا دمو معنا اهدنا استرات المسطقم استرات مستقيم هو الدين القويم دنا دین قويم مراد ده نو وایونکه د فاتحه متبع د دین قوییم دی دا فاتحه څوک وای ای مسلمان دی متبع د دین قوییم دی نو دې چې الله نه طلب کئ د هدایت د دین قوییم نو دا تحصیل له حاصل دی او تحصیل له حاصل شنیاده پنځه او قلاو تحصیل له حاصل دا شنیاده پنځه او قلاو نبی ترجمه دارا چه دنا استرات المستقيمه ای دینا ثبتنا ولد دین القوییم موږ ټینګ پات کې د انا ثرراتل مستقیم اومونګ ټګ پده کې په سررات مستقیم بانې او چاپ کېیو ممرجوطویل که دی دغه اعتراض متوج چې د یم کې مسلمان دی نو لب ک ی دینا سرات مستقیم ه ډیر مرجوح او ضیب خوونه طویل دی چې ااه د بنا ثررات مستقیممونږ حالې د سرات مستقیم وګ چې خلک زمون پهاسې ته دا تغوی پ نفسي خبره کېبد نه شته او دا ااحد بنا والتطویل سر زما ډیر ارتفاق اصرات المفینفی وخخبردا خدای مونږ به هدایت ستوروږردي نبی صلی الله و سلم دا سیلفاظ منقول دی اللهم ربنا جننا هداۃ مهدین اللهم ربنا جننا خدا ته حضور علیہ الصلات و السلام د معاوی رضی الله تعالی عنہ وی اللهم به وهدی به د حضرت معاوی رضی الله تعالی عنہ متالق وی اللهم اهد به وهدی به خدای دې په خپل په هدایت کې او د هدایت علامه وګرځینو روضه الله مادیه واهد بي او برزاي او فرمایل چې الله مجل هادیا خدای مغاويه دغه امت هادي مهديو ګرځي دغه امت هادي مهديو ګرځي اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا على الدين القويم مضبوط کې مونږه په دین قويم باندې اهدنا الصراط المستقيم وفقنا وفقنا العمل حسب ما فعل الرسول وصحابته چې صراط مستقيم هغه حدیث ولا تعریف الاول او معنا له او نو بیا په د حاصل دا ویخه اهدینا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم دا صراط دا اصل سلطانه سیم سرا دا سواد د سن بدل الله غلوی قاضی بیزاوی لفظ صراط کی یو لوه پاڼه تورکړی دا یو لوه پاڼه په لفظ سیم ری تابانه تورکړی دا چې شاوېله د نورته یاد دیو چاچی نن د ویله نه غته بیا د شي تاو سکالی یاد کړی دا اصل دی صراط تے سیم سرا سراط الذي عن غنط عليههم دا دويم سررات دا بدل لله سررات المستقيم سراط علی... سررات الذينا سررات مستقيم كما لار ده هدنا السات المستقيمة او دا ذكر په طريق د بدلیت د افادیر د خبر پااروك ل لأن كل واحد دغي ان سرته هو هو السرات المستقيم او رتول ذکهده هر واحد وادارهدو زما سررات مستقيم دي او سکوي دا ماوالا صراط المستقیم دی عیسائی او یهودی وای دا صراط المستقیم دی الله تعالی په طریقې د بدلیت صراط مستقیم واضح کړ حکمت د بدلیت ایزاح د صراط المستقیم دی اهدینا الصراط المستقیم اہدنا السراط المستقیمہ اوخ مونگتا برابر کے مونگتا توفیق را کے مونگتا ثابت کے مونگا پا دین قویم بانے سراط واللزینہ چے دا لار دا کسانو دا انغمتا لیہم چے تائن غام کلی پاگوی باندے نمونگوئے چے تفسیر دا قرآن پا قرآن بانے منفصلن نا انغمتا لیہم تولکی من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین بس دقا سلور تبقیدی خواد او حسر دا انغمتا لیہم ودې طبقات ورباغوکي دا حصر عقلي دی اس کې قرای نه دی دا حصر استقراي تاريخ بزرګ سره حاصل سره ها دا خو دل... دا خو دل... لفظ تحقیق شه دا حاصل شي چا عقل مجوز د قسم اخر وی خلټون د حاصر صرف دغه انتها سره رسیدلې بس دغه دغه مسورين دا زم ما په الفهم کې دي کبل تا تملاوشي نزدې کافر قوم پې نه ښه او حصر عقلي چا عقل مجوز د قسم اخر نوي نو دا حصر دا نغمته طبقات اربعه اوتی دا عقلی استقراینه ده اصله عقلی دی استقراینه کله حصر الله کړی دی دا حصر الله کړی دی او عقلی حصر دا تقاضا ده علم محیط کې په مټالقه شی باندې الله تعالی قومهم عليهم بانه علم محیط لري چې بردا سلور طبقات دي انبیادی صدیقانی شهادادی صالحان دي هادیان دغه اصلور طبونه بار نه دی هادیان هم ده دی سرات الذین لا دعاء کسانو انغمط علیهم جتاين غام کړي دي پاغو يباني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دا تفسير د انګم تعاليم بل رايت کړي او من يتبع الله والرسول فاولئک هم الذین انعم الله علیهم من النبيين والصدیقین غیر المغضوب علیهم ولا غیر المغضوب علیهم غیره منګه اصول کې وی چې د غیرو سو استعماله دي ها ها خو مونږ په اصول کې لري د درې استعماله ویخه بل د درې استعماله چکله مونږه خبره کو نبي ودا مونږه ول وصول مرادي زکه دل سول سر مزه غسک پای دې شوخه دل سول سوي چې مغسک پای موکړه دا بیره پارچہبت بکوخه چې مونږه دا خپل اصول وکي د درې خبره ته ول اخر شو چې غیرو اصل له وصف کې ایس مستعمل له استثناء کې خوده په معنا ده نفي عمرزي کله کله مونږ په کده درې خبره کړو په معنا نفرازی نصرارت اللذینا انغم تالی املار دا کسانو چه تائن غام کرده اغوی بانه اوس اللذینا دا محلن مجرور ده دا اللذینا محلن سده اوله مضافله واقع شوه ده نو دا غیره وصفی کا, کا. نو چه غیره وصفی شی نو دا با صفت دا اللذینا شی چه غیره وصفی شی نو دا با د دا شي. چې دا مونږ غلېهم کسان چې په غضب شوه دی او نه زوالین نو دا دری چې مونږ غلېهم دا چې بیا الزینا موصول اللذینا موصول چې مراد تکم خلق دي د دې یو وصف ایجابي مرادي او دوو سلبي به چې مونږ غلېهم مینو د او په کیوي سيات الزینا الزینا وی نو د دې صفاتونه یو دا ایجاببي طور به د خدای انغام دوی کې موجود وي او سلبي طور دوی باې به با غزهب نی شوې او دوی کې به ذلات دی نو بیا طبکه یوه ممراد خو په دری صفاات متصفف چې لار دا کسانو چې تا ان غام کړی د غوی باندې او دغهمون غهمال نه مغضوع بم دي او نزال دي دغهغاه نه مغوب بلهم دي او نزال لم دي دا کلا چې غیرو په خپل حقیت باې عمل کې غیررو بخ پلاک حقیقت باندې عمل کې وه حقیقت څه نه صفاتیت او غیرو چې زمون پتا کې عمل کې نو بيا په معنا ده نه پیدا په معنا ده سرات الذين على الارض كسان وان چې تائن غام کړې دي غيباني غير المغضوب غیر غير المغضوب عليهم للمغضوب عليهم انه ببله طبقه مرادخه الارض كسان او چې تائن غام کړې دي غيباني للمغضوب عليهم مغضوب عليهم وللظالمين ام زوالين للمغظوب عليهم وللظالمين ما مغظوب او نزوالين يعني لا صراط المغظوب عليهم يا عبارت دا چې لا صراط المغظوب عليهم ولا صراط الظالمين نلارد مغظوب عليهم او نلارد الظالمين يا مغظوب عليهم زال يطفق شي ظالمين بل تطقشي منعم عليهم بل تطقشي غير وجه وسبيشي دا درېواله او صاحب به د یوې طبقه شي دا درېواله صفاتونه به یوې طبقه شي او غیرو چې په معنا د نفشي نمونه اللهم به یو طبقه شي مغضوب عليهم به طبقه شي او زوالين به طبقه شي صراط الذين على الارض كسان وان علم citation نام کړه د غیبان له لل مغضوب عليهم لا صراط المغضوب عليهم من الارض مغضوب عليهم ولا صراط الزوالين ان الارض زوالينو نمغظوب عليهم دینه مراد پنځه د عام مفسرین یوودیان دي چې کز ذکر ی الله کړل غضب الله عليهم خدای په دې غضب کوي او ذکر دنا ساره قرآن کې پزوالالت سوی دي چې دا زوالین دي مبيابه معنا ده چې لل مغظوب عليهم ان د يهودانو لا سراط الیهود ملار د يهودانو ولزوالین ان لار د عیسایانو ملار د يهودانو او ان لار د عیسایانو او دموانا غير المغضوب عليهم نلارد المغضوب عليهم وهم الكفار المجاهرون مغضوب عليهم دا کافران مجاهر دي چې ظاهر बाहेर کافران دي بل کفر کې سيخپاو مخفا نه کوي ولذوال ان نلارد الكافرون المنافقان الذين يسترون كفرهم ويظهرون ايمانهم ایمان ظاهري او کفر مستور پری دي منافق کافر ته مراد دي وای شو اوس دا ورسره مهم مولی چې چه تخلیق ده انسان په حکمت د خلافت شو دی ده علماو اختلافت ده ده که انسان پیدا ده لیل خلافا که فیدا ده لیل عبادتی و المعرفا. پیدا ده لیل فقط. او دلیل ده پیدا قولو ما خلقتو الجنن والانسان الا لی یعبدون. دوی مسلک ده ده. چې د پیدا ده لیل خلافا او احق مسلک ده ده. چه د دوارو میسک منافات نیشتا. عبادت معرفت پمارفت خداون دیو جنا باز مفسرین ترجمه کړي الا الیابودونی معنا الا لیرفونی دله پاره پیدا کلی چې ما او پیجنې الا لیرفونی او دا ترجمه کړي پته قزاد حدیث قرسی ټول کې یې مبرز پتنی چې چرته نه وي چې کل کن تو کنزن مخفیان فارادت ان اورفا فخلقته خلقا لاورفا الله تعالی وې دې او پټه خزانو ما اراده چې ز دې او پیجن دیشم دا موه مخلوق مخلوکې پیدا کوې انسانه والله ل اوروپ د دپاره چې زو پیژ ش اوث معرفافت د خداون دا مفی به دی ده چې خوکم د دغې الله په جمله مجااتو د حیات کې عملی شي خدای چې و پیژ په حزمت معنا داره چې جممات کې حجره کې مارکټ کې بازار کې عدالت کې دفتر کې تجارت کې زلاغت کې د جوون کم میدان کې چې چې حکم د بای پامال ځکهته خدای پژندله دی او د خدای د حزمت ت قاضا جه حکم دې پامل نشي و هاذه هي معنا او دغه مانا د عبادت ته کما و مفاد من کلام امام الهند مولانا ابو الکلام آزاد هغه وای چې العباده هي اتباع الشریعه فی جمله مجالات الحیات عبادت مولانا آزاد وای هي اتباع الشریعه فی جمله مجالات الحیات اتباع الشریعت ته پټول میدانونو د ژوند کې د دې ته عبادت وای حضره شاه ابراهیمه الله په دې حوالہ د انسان په دوو اساسي صفاتونو تاسو تیر شو و دې خبره دا تیر شو و په دې مر سره درمر سبق کې مو کړیو په دوو اساسي صفاتونو چې یو صفه د حیوانیت او د ملکوتیت ته ویلې مو دا هاه پہلمو او مونږو چې د حیوانیت بیا دوته قازي دي یو شهویت او بل غضبیت هه او د نفس ناطقہ دا غو بیا دوته ګوته قازي دي یو یو عاقله او بل عامله نو انسان عامل وي په صرف شاوته او غضبیت باندې نو نفس په نفسه ان النفس الاماره بالسوق او کدی عامل شي په عقل او عامله باندې نو نفس يا نفس مطمئنه ايت النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه تصف سوف نه دیوله تا صوفيان نه تا صوفيان ویل مپش ان غټ پټ کیم ورګ دی زکه چې غټ پټ کیوې تو صوفتک ها نو نبي عليه فرمایل ان الله خلق الملائكه وركب فيهم العقل وخلق البهائم وركب فيهم النشوه وخلق بني ادم وركب فيهم العقل والشوه فمن غلب عقله على شهوته فهو اعلى من الملائكه ومن غلبت شهوته على عقله فهو ادنى من البهائم دجاج عاقلا وبهيميه غالب علا مرتبه فرشتونه بلندا او دجاج بهيميت بملكوتيت بان غالبلاغه مرتبه بياد حيواننا او مراد دي غلابينه صلب ذلي وصف مقابله شي حيوانيتي او ملکیت مطلقاً ختم شو او ملکیت باقی پات شو حیوانیت مطلقاً نو شاع سب رحمت الله علی سلوور مدارج پکې جوړ کړی دیخه رم بنای درجه چې انسان ودا شي چې ملکیت عالی وی او بهیمیت شدید وی ملکیت عالی وی او بهیمیت شدید وی نو دېب اعلی درجه عاب الزاهد وی د ملکیت د وجه د اعلی درجه بد ظاهد وي او داعله درج مجهت وي د بهیمیت ووج دکه جهات په ملیت نه کې ات بهیمیت کې ات په ملکیت نه کېږي مرکې شاه ملکیت و محرک, محرک ملکیت وويږي کېږي پس په بهیت با دا په ی بل ورتل او یو بل چیر پارکول اولالولو او د پاه پ کې نستل له دا, پا دا خلبانې سکونه ورکول او راله چاه چلوله وروبام دا ټول د بهیتته قاه دخه نو جهاد په ملکیت نکېږي پسې کیږي خو د بهیمیت شاله چې ملکیت په حیثیت د محرک ولاری نو جهاد وای کوي ملکیت نیولار نو کتال طالب وایږي کله ملکیت شاته به تور محرک ولاری نو جهاد وای او کله ملکیت نیولار نو کتال طالب نو ملکیت عالی او بهیمیت شدید اوه دې مرتبه الانبیاء او د پیغمبر ملکیت عالی او بهیمیت به شدید لهالې پیغمبر نه به دنیا کې بل نو کني یا صرف په فرشتہ تایب سره چی دا فرښتا تایب سره چې دې بودل ډیر جاتي نه نه دا ملانه کار د کیږي به هاله سره کمپرمایز جوړ زر بس د مفاهمت په اصول باندې او چې لکه دباو پر راشي نو بس دې لکه د غباره ته اووځيخه دغه زکه چې بهیمیت شدید نه لري ملکیت یې په خپل ځای عالی دی بل اډی ټولش پارس لګي بندگی کويخه بندگی کوي خو د کې جبونی بس په کې زکه د بهیمیت صفته کمزورې ښه او دوی مرتبه چې ملکیت یې او بهیمیت یې وي ملکیت یې او بهیمیت یې ضعیف استلال شاه سبداد ملکیت یعلی وی خرایستاسو ملش. خرایستاسو ملش. او بهیمیت ی ضعیفی نو دعابه زاید غډیری خو د مړان د کارت نه کیږي که تر jihad فضیلتونه ډیر ذکر کې چې jihad کې ډیر لوی فضیلت نه دی وایبا موږ تر څم دعاګانې کوو ان شاء الله صحیح خو داسومل شي داسومل شي او درېمه طبقه چې ملکیت صافل وی او بهیمیت شدید وی نو زو د عبادت ډیر کمزورې ښا اکثره نو هم خدای فرایست هم خدای خو د دین د د قربانای ضرورت راشي نو بیا لکه ټوپک د ګولای ورمنډ کریخه ځکه یا ده شدید ده بندګې مندګې د ډیر نه کیږي وای کومندلا کې چې بس صحیح ده ځکه لا و د ج ټي ولا په اهمیت شدید ده نو بس په چا ورواچو نه نو موږ ورته چې د ملکیت شاته لغونه محرک کو نو چې دا په چا دا به جهاد وي او کوملکیت شاته په توګه محرک نه ولانه بیا بګوره صرف په قتاله وي دا د جهاد د تصور پیدا کولو لپاره د اهمیت شاته پښین په کار درنه ملکیت او سلوور او چې ملکیت صافل وی اب اهميه ضعيفي شاسه وي دا مرتبه د هغه عوامو ده چه عبادت کې لا بېړل د پلان کې غره کلا قرباني کې هم بېړل د پلان کې غره کلا بغیر د پیسو ګټلو بل څه نه پويږي نو څومره شو څلور مراتب شو او فساله دا وشوا چه لا منافتا لا منافتا بين ان الانسان خلق للعباده وبين انه خلق للخلافه هیڅ منافات نشته چې د پیداره عبادت د پاره کپیداره خلافت د پاره عبادت د پاره پیداره وما خلقت الجن والانس خلافت د لپاره پیدا لري و اس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ و اس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ اوس دا حضرت شاه سپه تعلیمات او معلوماته چې اقامت د خلافت دا د انسان وظیفه ده نشا سپ تصورات د ورکړی د خلافت یو د خلافت ظاهره چهه ات حاکما او قوت نافذ است خلاص هي ات حاکما او قوت نافذه ثلاث کی هیئت حاکما پارلیمنٹ ته کنټرول کی صدراتي محل ثلاث کی وزارت اعظم هاوس ثلاث کی فوج دتادار دا اختیار کی پولیس دتادار دا اختیار کی او دا ټول سوداوي په واسطه د قران او د سنت نو دته شي خلافت ظاهره چې هیئت حاکما تعبیر سره ده شاسې هیئت حاکما او دوی قوت نافذه هیئت حاکما زکه باز اوقات تبعي حکمران اقمران بھائی خوب اسره ربل سٹمپ صحیح جو تا ربل سٹمپ پاين د ٹرائی کا د ڈریم از اوی وړاندستا به اساسیت او پټرائی کا کی د سیاولک دور مکم تصور د حکومت پیدا شې شې حکومت درې پیلرز دی صدر وزیر او چیف اف دی ارمی سٹاف صدر وزیر او چیف اف دی ارمی سٹاف صدر د سٹیټ سربراد دی وزیر اعظم عوامینو او چیف اف دی د لافو ممند او په دې ٹرائی کا کی د چې نه نو پتا سو صحیح خبردار اس لمبيك بیان ور کړی دی حکومت نه چکر جوړ کړی دی حکومت نه چکر جوړ کو سپریم کورت نه چکر جوړ کړی دی فوج نه چکر جوړ کړی دی هغه وی چې ما سپریم کورت ری کړیو چې جونې جو گورنمنت باندې رسټور کړی ښه بس مړه بین الاقوامی دنیا کې یو غلغله ده چې دغه د پاکستان لپاره ده چې د چیف آف دی ارمی سټاف د ختم منتظر ده د فوج د سربرأ ده حالکه د فوج سربرأ دا ادې په اعتبار په دې انتظامي کل جائنټ سیکټري برابروي ښه انتظامي کې د جائنټ سیکټري برابری نو د کوم ملکات لیا چې د جائنټ سیکټري پر احم اکرم باندې هغه ته دلیا ویل بیا جائز دي نو سوله چې کړ دې ابتداي حشکه هې روتاه کیا اگې اگې دیکيه هوتاه کیا ومنګور پسنګور شوروکلا ور شورومکلو ور پسې چې د نا ډاکټرای کا هغه سروې د سیاولک د دور مچ مونږه خبره کوله ښا مونږ خالص او دیا الله بزرګان نه خو خالص او په فراسته او فضیلتیا باندې مونږ د مستقبل اطلاع ور چداشه برسلو بیا م نه او دې دور ورته نمنه ځکه چې دباولې اوس پته نشته حقیقت د خبرې بصی مسله ځکه مونږ به باندې اا گویا مزید بحث به ځکه نه کوم چې سپریم کورټي نوټس هغهسته سپریم کورټي نوټس هغهسته دې اته ني جنلته ویلې دي چې تری ريپورت پیش کړي باپ کې او را پیدا کړ در بیان را پیدا کړ در او پرون د سپریم کورټ سابقو ټولو ججانو په باندې تفسیر کړي دا چې کنټمپټ اف کورټ کانټیمپټ اف کورٹ ته توهینه عدالت ته توهینه عدالت ته توهینه عدالت ته وایي چې بیسک پروسس هغه مو له برابر کړی نوټیس ورته ورجاري کوو نوټیس ورته ورجاري کوو چې ته صدالات راځه چې دې مسئلے حقیقت څه ده صحیح شو ځان خبروي کانسم جوړې ته مټ جا وګه اینادہ مسلمانو تمہاری داستان تک به نه هوګي داستانونو می خلک د خپل ځان مونږ د جیان غمغږتیو مونږ د سیاسي مليان په کار هڅه جیان غمغږتی دې لري او بل افتنه ده دا قضيه او بل شر ده دا قضيه او خلق په دې غمختي چې مدرسه باندې ژوند موږ په دې غمخت یو چې موږ مکتبا کې یې خپله درکه حالته وګوره د مرداشي بیان وګوره نو خلک به جان پغم کړي زموږ جان ذکر روان دی چې له جان غم کوي جان موږ ذکر روان چې سیاسی تړې چې له قوم د قوم کور باندې خپل کور روانې که نو د موږ خپل کور رواني ما ته دا پدنی چې ما بچي سبق لته کړی دی ته چې موږ یې په دا غمخت چې اوس دا شي د دې انالیزوکا د دې ته جوړکا چې د دې ډېر پا اثرات په دې ملک او قوم باندې سپریو زیاته نو خلافت ظاهره جههت حاکم او قوت نافذه د لاط پلاسکي او زم خلافت باطنه دیم تصور د شیاست تعلیمات او مستفاد خلافت باطنه او خلافت باطنه تشکیل د هغه جماعت ته چې ستړي قاعده قامت د خلافت ظاهره لپاره هيت حاکم او تر لاسکي نشته قوت نافذه او تر لاسکي نشته کولیږي ستړي کوي ارغه شپ په ځان یو کړيدي سیمینار دیږي جلسه دیږي جلسه دیږي تربیتی اجتماع ده اجتماع ده دا بلاده دا بلاده جی د نشا ته تعبیر کې خلافتی باتن عوامي او حضرت امام انقلاب مولانا عبد الله سندي او حضرت شيخو شيخ مولانا حسين علي رحمهم الله دو وي چې سوره آل عمران د جهاد د تصور آخر کې د دې د پارا اساس خوده له تشکيل جماعت چې د اميرو او د مموري نو تصور پکار دي او د توي جماعت یو بل سر فرابت تړون په کار دی او د ته وي جماعت هل تشکیل د دغه جماعتنا تعبیر کوي شاسب په خلافتي باټه نه باندې خلافتي باټه نه باندې نو دغه جماعت یو تصوراتي نقشه اپ دې سورال فاتحه کې موجود ده چې جماعت تشکیل کېږي څنګه د له پاره نظریه اساس ده اساس نظریه دوي د پاره کردار اساس ده او دریم اهميت د نظریه په جندل دي او سلورم شناخ د نظرې د پواسته د اشخاصو او پنزم جماغت د داخلی سازش نه بچکول دی او شپگم د خارجي سازش نه بچکول دی لڑن بودره نظریه ده الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اوم الدین نظریه ده یعنی عاقیدہ او دویم ایاک نابدو و ایاک نستغین کردار و عمل دے ایاک نابدو و ایاک نستغین کردار و عمل دے او دویم ايه دنا الصراط المستقيم پہچان د نظریه ده هو ما انا عليه واصحابي او اهمیت د نظریه ده چې نظریه اهم ده اشخاص بمړيږي او جوندی کیږي به سو په ژوند کیږي سو بمړيږي خو تحريکات او نظریات نمړيږي تحريکات او نظریات نمړيږي او استايد تبع دا د شخص د نظریه ده شخص نه دا نظریه ده وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان ماتوا قتلوا انقلبتم کې نبی علیه السلام وفرتی تاسو باندې نظریه پرې دی ان قلبتوا على عقبکم ومن ينقلب على عقبہ فلن يذل الله شيئا الله تعالی وې نقصان به تبرداشي اهدنا الصراط المستقيم دا اهمیت او پہچان د نظریه دی خود دغه نظریه تړون وی د بعضی اشخاص سره هین حیاتهم هغه شنه خطی علامتونه هغه څه دی هغه شخصیت دي شنه خطی علامتونه نو نظریه دا اهم درجه اول او شخصیت اهم د درج دوم شه. دامون چېای چې شخصیت پررس بنی نظری پرس ب نردې معنا دا نه ده چې شخصیت لو بالکل سفر کې ضرربور که شخصیت اهم د درج دوم دی ځکهې پچان گردې در دغ نظرې اور دې فکر اهدنا ثرات مستقيه اهمیت د نظرې سرراتلهنه ان غم تلیم شخصیت چې علامت د نظرې گردي در دي. غیل موضو بیاعام خارجی ساده چې جممات کې تا نه دي. خود جماعت مخالف کې اوتي په جنې ولزوالين او داخلی سازشې دي چې تاسو را په جماعت کې شریک دي خود فکر او نظر په عمارت ده کله اړه چلےږي په فکر او نظر په عمارت ده کله اړه چلےږي په فکر او نظر عمارت ده تاسو را کور کې دننه دي تاسو را جماعت منبر دي ستا صف کې ولان دي تاسو کې او دا هر دور کې موجود وي او په هر دور کې موجود دي د جماعت خالقي نه دا صفره او اشخاص چې هغه په جماعت دا هغه وجود هیده جماعت ته لپاره مزروه دا هغه وجود هې زکا په جماعت کې داخلی طور لګي 아이 او دا جماعت بنیادونه ختمه کوي په جماعت الله تعالی ته تعابير په زوالينو کوي الله تعالی ته تعابير په زوالينو کوي یو سره ستاره جماعت مقابل له اغه ته تعابير کوي په موضوع بلې باندې شیخ لوګاره ته پیژنې او داغه د دا فتنیو سره ځان بچکول شي خو د دا داخله د دا دا فتنینا دا کاره دا. دا کار دیو جنو قرانه کریم بل ځای فرمایي فرما زه په بازار حزي چې لو خرجو فيكم ما زادوكم الا خبالا الله تعالى له منافقين متالقوي چې خوشوجه دغه جنگل نوتی نبی عليه الصلاه والسلام ته وي چې لو خرجو فيكم بكم ذلك الايات سوره توبه دغه ځای وباسې چې دا تصورم برابر شي ها آیات ها دا آیات نن بار در سلويخ سلور سلويخ بنزو سلويخ ګور سلور سلويخ نشورو کوي لا يستاذنكم الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر چوټینه غوړی د تانا هغه کسان لا ی استادنو کا ها چوټینه غوړی لا ی استادنو کا چوټینه غوړی تانا کسان چې ایمان ساده دی په الله پرواز دا خیر دsene چوټینه غوړی ان یو جاهدو به امواله موان فصیم د جهاد بالمال او جهاد بالنفسنا مبر تداوی چې زپه نفس نوزم نظر تداوی چې دی فای چندن ورکو نه دی فای چندینه چوټی غوړی نه ذاتی وطن چوټی غوړی والله غلیم بالمت نداسس چو هم ځان لګئی په فکر کې او هم مال لګئی فکر کې دا ته خدای متقیو ویفا والله علیم بالمتقین خدای خبر در ادا سي متقیان د دې المتقین الف لام د دې متقیین عبارت ده والله علیم بالمتقین انما خبر دارا یستاذنک چټی غواړی تانا کسان لا یؤمنون بالله چې عقیده په خنره په الله تعالی باندې او یوم الاخره او پرواز د اخرت باندې ورتابد او شک کړه د جنونو دو د دو دوی فهم فیره بم د پښښکل کې یا ترددونہ متحتردد کی یتحیرونه د دې شک ته چیرې دا خبره مو ټیپیو کټ شهدا کار باندې دینیو کنه وای د دې قلوب کې شک دی د دې جنونو کې شک دی ولو ارادو القص دی بتاتا یعجیب الزمن او زرونه وګینه مون خو به ځان مړ کړه په دې jihad کې مون بزان نه الله تعالی وي تووله د کور د ټنو کې دې کړ ټوپښتا ټوپکو کوي کړ نه کو ټوپک ورکړنی دا اوس څه قرافات وای کٹو پک ور کرنی سره دل سر چې نشتا چیز جهاد تاو زمخا ولو ارادو الخروجا کر دی اراد د جهادو لاغدو لہو لحیعو لہو تیار کلی بودی تا غدتا اصلحتا و سلاحا تیار پارا بسامان تیار کلو مخینا ولیکن کری اللہ هم بغاسا هم خلیکن کری اللہ و بدگن اللہ تعالی او بغاسا هم پاسی دل ددنی ام بغاسا هم پاسی دل ددنی فسبتا هم فثبتهم اجلسهم وعقدهم في دورهم يبقى يبقى ناسي خواه. شا شا ناسي. فسبتهم اجلسهم وعقدهم في دورهم شمن طول شسوي منافقين ت الله تعالى وخذ خد بور بيداي كور ناسي فثبتهم ان كينو دور لا الله تعالى وقيل او اوله شورت عقدو كين مال قايدين خذ سرا كل خبر سري دير زورداره كي اسري دير ملامتكي نورتي زدا تكور خذ سرا كي نتا سري نيلا ان الله تعالی زکدا قایدین ترجمه مونږه په خود باندې ولي وکړه ځکه چې قایدین خو زیاتره مذکر ده قایدین خو مونږه ترجمه په ساو وکړه نو بیا خلکو یی قاضی سي مویداشت ترجمه کوي چې پته نشته چې چرته لګي د 10 زین وای دو ابد خراب کړي دي ښا ول الله کتابونه دې ګمرا کړي دین ان لله و ان الیه راجع مونږ ته ملګريا کم ځای ترجمه ځانل په یو څنګه نو چرته قرآن دلیل بیا لته راغی چې تفسیر د قرآن په قرآن باندې الله تعالی بلزه تعبیر کړي رضوب یکونو محل خوالف خوالف جمد خالفته دا خالفه خزی ته ویشړی ته نه وایږي رضوب یکونو محل خوالف لو خرجو فیکم هک دایو تلوی فیکم استص صفونوکه ما زادوکم نبو زیات کړي تاسو لا الا خبالا الا فسادا و فتنه وکدای در کې ویل سمیدان کې نو په میدان جنگ کې به در کې فساد او فتنه پیدا کړي وي اللہ ترہ در خبره خبر اکے چلو خرجو فیکم کدیو تلوستا صفونو کی نبیو زیاد کرتا صلع اللہ خبالا مگر د دا د و فسادنا و لا اوزغو خلالکم و لا اوزغو منا و لا اصرعو الخیل و لا اوزغو خلالکم و لا اصرعو الخیل ب خپل سونه د ف غلو ستاسو می کې یا بغونه طلبو فتن نه تهطلبې فتنه دپاره فتننااکونونه بټول کول دیره پااره چې په داخل دصفو په د مسلمانلو ک انتشار پیدا شي یا بغونه کومل فتنته وفی کوم سمما غونه لهم او په تاسو کې سمما غونه لهم څخله اوم داسې شته چېغ اوسم وکد تهسیخه وفيكم سماعون لهم افتاك سماعون سماع داسونیچ سامعونه لهم سماعون لهم سره دچ ورط پدره چې دمرګره لګیا ده د جماعت د بنیادی فکر نظر خلاف خو وفیکم سماعون لهم د لوشې قوله د خبرې د غوګن کیدی او داغه په خبره باندې گوش بر اوازې نو خدای تعبیرته نه په سماغو کو چې دغه د خبرې اوریدو کې د مبالغې نه کارخلي خو وفیکم سماع پس دا قران دا سې یجیب کیدار به دا وخت پر نازلی وفيكم او فیکم سماعون لهم اپ تاسو کې سمعونا مبالغه سره اوریدونکې دې دي ستان اوري دا غاوری والله غليم بالظالمين الله تعالی عالم ده په دغه ظالمانو باندې چې دا په داخل د دا جماعتیو فیتې پیدا کوي. لکه دب دغه فیت نه ته قبللو اطاک سره دله ټولی و فیت نه می قبللو مخکده دی نه ف خلله رسه د پ غمبر مخالفتې کړی ل د ل فیت بله سې چې دا پیغمبر پغمبر خلافې وقل لب لکل موله وقل لل مرله اړول راړ په اړلي را اړلی په تاببانې کارونه وقل لبو لقلل اړولې راولې راولې په طابا نه کارونه دا کومه خپل مازي نه معلوم دي چې تا په وختن فوختم څنګه مامله اولټا پلتا کړې دي وقلبو لکل امور اړولې راولې په طاله پارا کارونه ان مونږه حاصله ترجمه وکړه اختالو لک حیلا اختالو لک حیلا دایخي لیکر دته په پارا مختلف خيله قدم په قدم ستاره فتنې لپاره خيله جوړې کړې وې حتا جال حق فرد پر چراغ حق و زهرا امر الله غالب شدیند د الله تعالی وهمکارهون ددې 14 خه وهمکارهون ددې 14 نو تشكيل به جماعت دینه تعبیر وکو علماي کرام او خلافت بات نه باندې نو سور الفاتحه د دغه خلافت بات نه تصور ده عقیده کردار عمل اهمییت د نظریه شخصیت د نظریه کې دا داخلی فتنه ګرځان بچکول او دا خارجی فتنه ګرځان بچکول دا خدایو قران کریم بریف دا قران کریم متن او دا ټول قران شپغو اقوال سره مونږ ټول قران چار تلا جامکړ سورہ الفاتحه کې مجمع جامکړ سورہ الفاتحه کې دا ټول قران زې تشریح سورہ البقره دا ول د صورتنه ته ان الله علی کل شی قدیر پوری دا وزر زر لګیخه دا توتیه او تمهید د صورت او ذکر د دغدري واړو فرقو ده په دي کې درې فرقه مومن مجاهر کافر مجاهر او کافر منافق او دا ذکر په طریقې د لف نشر مرتب سره شوې ده مونږ اصول کيو ثابتوي لو چې کله قران سبيلك عقلي د لف نشر مرتب التان غمتا علی المؤمنان روان دي دلتم روان دي ال تغیر المذوب علی کافر مجاهر دویم نمبر دلتم من الذين کفرو دوی نمبر التول الزالی المنافقان دریم نمبر دلتاو من الناس من يقولو آمنا نو پا تریکی دا لف نشر مرتب صبروان روان دي. اے فرقا دا دا اول د صورت نا ده تر المفلخون پورے او در ام ان اللذین کفرو عظیم پورے او در ام فرقا من الناس من يقولو تر محتدین پورے وما کانو محتدین چې څنګه دي. الف لام میم الف لام میم اصطلاح نوم دې دغه لپاره المقطات لام میم دا اسما دي که مسمیات دي اسما دي که مسمیات الله اسم اند او فضل الله مسماد دي دا ذات مسماد دي دا فضل الله دا اسم دي دا اسم دي که مسمیات دي نوملفوز ده دي هغه او مکتوب ده دي مسمیات دي خو یو الف دا ملفوز اسم دے او الف دا مکتوب دا مسما دے لام دا ملفوظ دا اسم دے او لام دا مکتوب دا مسما دے خروف مقتعات چی دادی خروف تحجی او شمیر دے اطوش یا یو کم دیر سوار لست دینا راغلی دی پاوائلو سوارو کی او پتقازا دے علم تجوید دہر نوغ دا خروفو تقریبا نیم نیم ما ذکر دی په اوایل کې تاسو چې علم تجوید ویلې ده یا چې شافیه ویلې ده د خروف شمیر د خروف تقسیم دا محموسه دي دا منخفضه دي دا مستعلیه دي دا فلان او فلان فلان به هر څه قلقله دا هر یو تقریبا ني دا کېد تقریبا یا ساتي ځکه پای کې بازه طاقت ده او أقل راغله دي بازه طاقت ده ناقصره راغله دي مذهب د سلفو په باب د مقطعات او قران کې دا ده چما نا مراد ده دي دا معلومه الله تعالی تا ما نا مراد ده دا معلومه الله تعالی تا او دلیل ده غوي ايت ده سوره ال عمران ايت نمبر 26 او انزل عليك الكتاب الله تعالی غزا دي نازل کړی تا باندې کتاب ملحو بازيد دي نا ايات الايتون دي محکمات اميستو الله تعالی عزاد دین نازل کړی تابانه کتاب ملحو بازيد دی القراننا بازيد دی کتابنا آیاتونه دی محکمات محکمات معنا مفہومۃ المغانی محکمات مفہومۃ المغانی او هن ام الکتابی چدا ام الکتاب دی واخر او آیاتنا نور دی وایات اوخر او آیاتنا نور دی متشابہات غیر مفہومۃ المغانی فلهیا پهچیا کسان دی چې پهونه داغ کې ځ غ والال دی فیتته بهغونه لتونون کوي ما دغا تشابه چې متشابه د میونهدي کتاب نه ثره پاه کوي تغال فیت نه تي ل ت لبل فتن نه پس لتون د دی کوي نو دا بیا خ را وړ سرپدي چې مع نه شته سرهاره خې تا سر پیدا کوي اتغال فیت نه وغا طویلېتون کوي د تحریف ددي غ تعویلې چې پهونهو کې زوال دی نو یو تاسو ومانه نېسته سره په اړه د قران نه دي مانای نېسته د قران او تحریف پکې کی یو کمیونست او کمیونست ان هغه د الف لام میم معنی داده وی ار ليف معنا او لام من له نن او میم من مارکس وی انجلز له نن او مارکس جسو وی د صحیح نظریات دي دا غیر تیرا او تعویل دي فلهنه في قلو زيغون فت بغونه ما تشااب من ابتغال فتننا وابتغا تعویلله وما يعلمو نپې طويلو په مع نام مراده ددي ال الله مجر والله تعال <تصفيق> نو دا, دا صف مذبدي او رااسخونه کې دا دو استافي او راسیخونه کې دو صلف پهبانې وو او متخرين وما دا ده دا س ده تعویلتهعايات او د. آيات متشابهه او دو خروف مقطعه دا فی تفسیر جایز ممکن دي او دا زاید او دا او د حذف استثناء نه دي چه ما علم ان پوئیگی تاویل او په تاویل دی باندې بیا معنا مراد مو یا و ما علم ان پوئیگی تاویل به معنا هول جایز په معنا جایز دی باندې الله مگر الله تعالی والراشقون فی العلم او متقنين فی العلم را سخون معنا مضبوط خلق پعلم کې اغير دې په معنا جائزه کوي ورسخون فل علم کے. اغیر دے پا جائز فی العلم. المتقنون فل علم نو سپدي تعليل ته متاخرين په تشريح وړاندې ايت کوي او بیا سو اي هو الذين ذل ال دا غي په حوالہ بیا ترجمه دا شو چا الله غزا ده نازل كري تابانه الكتاب کتاب من هو باذره دي كتابنا اياتن ايتن دي محكمات مفهومات المعاني هن ام الكتاب چې دا اصل کتاب دي نو ام الكتاب بیا د ام الكتاب تشریح د متاخرین په نسبانې هن ام الكتاب یرجع الیها فی تاویل المتشابهات ایت ام الكتاب وه په دې حوالہ چې متشابهات به مو اول کې په دې مفهم باندې هن ام الكتاب یرجع الیها فی تاویل المتشابهات او قران کریم د دې نزول د دې مضامین دا ټول د کافرانو په نسبه باندې قابلیت اعتراضو په دې کې ورته بدی اعتراض کو دې په اوزاول نه نازل لولا نزل عليه كتابا في قرطاس لولا نزل عليه القران جملتا واحده فيوزاول نه نازل په زمينې ولخ اعتراض کو خو چرته نشتا دا نقل مدي چې په خروف حروف مقطعه باندې ان کافر اعتراض کړل واخ په الف لام میم چرته نشتا چې داسره پار راول دي سره پار راول دي الف لام سره پار راول وجود دې لپاره یو وجدا چې هغه ټول قرآن محل د اعتراض ګرځولو مشامل په دې کې مقطعات خو یو د ساده جواب دې او دوی دویمه وجدا چې زړه د هغه منل چې د پیغمبر بر حق به لہذا دا حروف دا د دا داو د دا خدای په مسک کې سکوډ ورډ زابه تشویق الفاظ پی دے گی، یو په دې یو په الله پوئګه او د دوو خاصو دوستانو مسکه څرحات وي چې درېم سره په نه پوئګي مېانه غاشق او معشوق رمز است کرامان کاتب هم خبر نيست دا عاشق او ماشوک مې زده سې الفاظ وي په کابل کې تاسو لا کابل کې کابل کې نو په کابل کې هغه هغه بندوق بردار ولاړي بندوق بردار ها نظر والا دا چې موټر دی ور خواته ورسي شپې له سوه بډین وروسته او ډېر آسان مرتي یو کابل کوجی پار چوک باندې او باندې تاریخ کې وې درش سړین هغه واس سره ساو باز چې خدای ورکه تر دزونه ځکه چې غم ساده ګان بس خو چې وندري ورته وندري دی نو په دې مد تل تل او په ټېرو وي ستو مونږ نه به تاولې د تاول ا اسلام وکاسانی ورته غاډه ونورته کاسانی پیوشتل هدا کاسانی وشتل اسلام والا څنګه یې وزابته له فوجي زابته ده درې بس درېږي به نو چې ودريږي نو تاسو دمه کوي نا مې شب بگو صدر تاسو په سر او ان مې شب بگو شپې نوم سره دغه فوجي زابته یې خا ا شار کې ګرځي نو نا شب بخا مخاګینه بیا د خدای در باندې رحم کنا مې شب درتنیات نا غوي داغه مخرب د کابل کډاره کټونه وریږي دا ردی فسادیا نو طرف نو وریږي چې دا دیسه جاز داخللي او بیا هدا په تاک اخې شي نه بیا پ د جوون د کو به که مرکېبل خو نام شب نه نام شب او زابدار هغې ذا به دا شپې پاره دفا د الفااز مثلا هغ نام شب دلو پس پوې تونو چوکوو د پتې چې لو شپ ن شپ نو بخه نپو نو بیا ته پتهې دی سرکاری توزیف شته. سرکاریور دا موظفت ځکه ورته نام شب معلوم بخه. شپ ورته خامخه معلوم د نوسیان عاش کو ماشو قرمزی. کرامن کاتبین را هم خبر نیست. نو قيمه چې دا د خدای د دمې او کې اوراز دي لایا د پدې اعتراض نکوم او درېما خبره ده چې د مقالې په اول کې د خروف تهجت تلفظ دا د غي معموله و شرکين مکه هم ادیبان خلکو مقالې به ویلي صحافیان او کتابونه لیکل شعرونه وی کلامي جوړو نه بل مقالې په سر کې دو درې حروف دا به خامخاوي تاسو بکتلی دا شاعران وی کنه شاعران په سیاسي جلسو کې نږدې چرآپاسی نږدې راپاسی زو سره متصل شعر نشورل دی هجر افاسی نو د رېدم برابر دی غساس برابر دی نا غساس په دې انداز برابر یم د ته فلم لري چرته غویا مو کتلی کنه مو د کتن ها ندا به حنسان قواله والا نو قواله ا خلوه وازه وازکای وسود بیت لازم کې چوک لري به خوبه سا دا خلوه لري وازه وازکای نو د غریم برابر دی دا غی معمول دا و چې په ابتدا د خپل مقاله کې داخل فی التهجيب کول یو سړی خپل مقاله پیش کوله نو مقاله کې به په ابتدا کې داوي الف صاد جيم الف صاد جيم د به شروع لا ایوه اخوه السادات کرام او سيدات الماجدات دا به رس مقاله شروع کلا نو دا چې ما مول نو دا په کاروایه غی اعتراض نکوه دا غی خو په چې دا قران د خدای کلام نه نو چې دا قران خام ده او چې خام من مقاله منل نه غروف دا غی ما چې په ول مقاله کې به وي چې په ما اعتراض نشم او بلابا چې الله تعالی په دې قران تحدي ورکو لدی ته چیلش کوله چې مقابله وکړي چې خدای کلام نه منعي مقابله وکړي اوس که تاسو دلیلونه نشي چې ردی الفان د کوم حروف نه مرکب دي د در حروف تهجین مونږ واقف نه یو دغه الف بغش مونږ نه دی ویلي دغه قاعده مونږ نه دی ویلي نو الله تعالی په اوایلن سوره کې اغه تهج حروف رال رال چې فاین نو قد رکبا فاین نو قد رکبا غم ما رکبت منها كلامكم دا قرانم دا ا حروف تاجنه مرکب دي چې کوم حروف تاجیس تاسو د عربو حروف تاج دي الف با تا سا الف لام میم الف لام را الف لام میم را نو دا قاعده تاسو ویله ده لیکوال یي مقالن ویص یي مقررین یي خطیبان یي واعزان یي دا كلام درتیاد ده په ترکیب پویږي نو بیاو کوي دې مقابله سره نو کسرادی ارسون دا ثابت شو دا قران به انساني کلام نه ده ځکه حروف غيماغ دي حروف مفردي غيماغ دي چې کوم نتاس خپل كلام مرکب کوي صحیح شو او یو بل نو كتبه کې پینځه مو واي چې په وای دا خروف مقطعه دا تنبيه ال الاستماده چې دا وروسته خبري واوړي الف لام میم دا تنبيه ال الاستماده الف را تنبيه ال الاستماده او مثال درڅه دي د حاضر خاطر په حوالہ لکه د ټلیفون ګنټي ټلیفون نمبر یو سره ډایل کیه بل ځای کلنګوشي አል تاسو شي او زه تلیفون د ګنټای د دې ګنټا د دې کڼ کڼ لفظي معنا سره د دې لفظي معنا سره هره دې حکمت سره چاله ورمنډه کاوه ریسیور وچتوه نو دې الف لام میم سره دا دا چې له خپل اجز مون ټلیفون ډایل کچ ریسیور وچتوه خدای ورکوستر ته مهمه خبره کو صحیح شو نو دا ټلیفون ګنټی ده الف لام میم الف لام نو خدای راته کتاب لا خبره یاد کا کتاب لا ره مفي په ګنټه باندې شو کته رات ځلګو خبره له کوله بلی دا مڅ کې کونکي سره 파را کول پدې سو کېد دروست خبره خلک اعتراض کوي چې دا خبره یې ټیکونه کړه په خبره یې اعتراض کوي چې دا خبره یې صحیحونه کړه خو پدې کڼ کڼ چرچا یې اعتراض نه ده کړی دا کڼ کڼ ده وډه کړه صحیح شنو پال افلام مين باندې غې اعتراض دا غوړ دا ورستورستو خبره باندې اعتراض کو ځل کتابو لا رې بفي نجي پدې کتاب زموږه اعتراض ده دا څه کلام نه ده دیو جنا علماو پدې کې تاويلات کړې دي او بدی باپ کی د تاویل باپ کی د تاویل د مقطعات او باپ کی د ټول امت امام د ابن عباس صبر رضی الله تعالی عنہما حضرت ابن عباس ناغوې دی الف لام میم کی چ الله لام لطیف او میم منان ناغوې کی الله لطیف منان الله لطیف منان الله تعالی مهربان ده احسان کوونکي ده الله مهربان احسان کو ان کړه سمیرباني کړو سلوتفه کړل شیخ خانه کړل نو دما بعد بیان د لطفي احسان د ښا زالکل لوی لوې لطفمن هغه د قران کریم د قران نو لوې مهرباني د خدای بلکې دي نشي ځکه مونږ د هر خیر خدا قران کې دي نو د خیر په حوالہ د خدای د ټو لطف مهرباني زالکل کتاب ده. زالک کتاب دي زالکل کتاب دغه کتاب د ابن کوي چا الف لام الله لام جبريل او ميم محمد الله نزل بواسطه جبريل الى محمد ذلك الكتاب الله نزل بواسطه جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب او شيخ سي بي تاويل کو چالف لام ميم علف اول لام لازم او ميم مؤمن الف لام ميم الاول اللازم للمؤمنين الأول لازم للمؤمنين اول لازم مؤمن ده پارا ذلك الكتاب وزدقرر ده قرآن ده خواه مؤمن مؤمن ده نرمبه لازم پده دادا چه ده بعد عرصة نروان ده قرآن ده کئي خواه دير داكتر وی خو قرآن ده رمبه زدقره دير دينجينئر وی خو قرآن ده رمبه زدقره دغه سیاستدان وی او قران دیډون بیس دکړي دغه قانوندان وی او قران دیډون بیس دکړي الاول لازم للمؤمن ذالک الكتاب او دا تعبیر چرته ماخوز دی مدا سباب وی فا سوره رجب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه اول لازم مؤمن د فقره ذالک الكتاب نو بنا په دغه تحقیق الف لام مبتدا او ذالک الكتاب د د خبر الف لام مبتدا او ذالک الكتاب د د خبر شخ. او دا تعویل د اول لازم مؤمن دا محفوظ د سوره الرحمن د آیتنا الرحمن علّم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله تعالی او الرحمن و علّم القران مہروبانا غزات ته تعلیم د قران ور کړې ده خلقل انسان هغه لهه البيان انسان پیدا کړې ده الهمه النطق د د طبیعت کې نطق وديات کړې ده اوس پیدائش ده انسان دا په نطق مقدم ده نه لکوه مقدم ذکر کړې خلقل انسان خو په تعلیم د قران خودواله سونه مقدم دي نبيابات ته ترتیب داده چې الرحمن خلقل انسان هغه لهه البيان غلمه القران انسان الله پیدا کو نطق ورکو بیا تعلیم ده قران ورکو نو تعلیم ده دا د خلک د انسان نه مقدم ذکر کړی دی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان نو عامه تاویل خو په کې مفسرین دا کوي چې خلق الانسان دا په علم القرآن باندې غطف نه دی هیڅ کلمہ د عتب پکې نشته الرحمن علم القرآن خلق الانسان استیناف ده. نو ترتیب ملحوظ نه او مونږه وایو کلام ځان له پخپله ته قاعده ترتیب کړي او بیادات حکیم خدای کلام دی نو مونږه نکته وایو چې قدما تعلیم القرآن غلا خلق الانسان کې یعلم کأنه خلق لیتعلم القرآن د انسان پیدایښت نه تعلیم د قرآن مقدم ذکر کو لتیفه اشاره ده د خبره ته لکه انسان چې پیدایې دي د پاره وچ دی به قرآن زکه کأن الانسان خلق لیتعلم القرآن الف لامیم اول لازم مومن د پارا ذالک الكتاب ذالکا اسم اشاره د بعید نو کې اشاره په دې باندې کلام نفسی ته وکی نو کلام نفسی او امر د غیر مشاہد اشاره ورته کیږي او د دغه شی نه ایبا کوي وصف د دې ذالک په ال کتاب باندې چې کلام نفسی خو کتاب نه ده انګر کلام او کتاب کې به فرق کړو د اصول کې نو فادر د دې وکړه چې مراد ته د کتاب د دا داستان دا مخه ته چ پروت دی نو دا بیا قریب دی بعید نه دی قریب ته اشاره د بعید د افاده د تعظیم لپاره کیږي قریب ته اشاره د بعید د افاده د تعظیم لپاره کیږي نو معنا به بیا داسي ذالکل کتابو د عظیم شان کتاب ذالکل کتابو هاغه کتاب نه د عظیم شان کتاب او یاد د معنا ایدا کیږي ذالکل کتابو دا کتاب دی نو فرد اکمل د کتابونو ته مراد دی لکیو سړی کمال ولا قاروکی نو رب او ذالک الفتا زوان دیته وئی الله تعالی او ذالک الكتابو کتاب دیته وئی کتاب دیته وئی داس تا مخه ته چ پروت دی بلبس کتاب دی داس ی الله تعالی ذالک کتاب دیته وئی ذالک الكتابو داغه کتاب دی ازالک الكتابو دازیم شان کتاب لارب فیه لا لنف الجنس ربا اسم جنس فیه خبر لارب فیه ندې متصور ماهیت د شک پدی کتاب کې لارې نفل جنس صلب ماهیت کوي صلب فردي اده افراد نه کوي ماهیت د شی ختمي لارې بفي انشتره تصور د شک په کتاب کې لارې بفي نشتره تصور د شک په کتاب کې نو زمون به ترجمه سره اغه اعتراض لار ختم شو چې شکونه خو د قران کې خلق کول اعتراض به باندې دا واردو داولي چې اعتراض په دا واردو چدې قران کې شکونه خلق وکول قران ذکر کړي او ان کنتم فیر بې مما نزلنا على عبدنا دا شي په خپل قران مثبت ک او ان کنتم فیر بې مما نزلنا على عبدنا کطاثر دې قران باندې شک کې یي نو شک کې یي معنی دا چې شک وو او درته نفي وکړه نو جواب تفصيلي نوز کړي دې چې دا, دا نفي د شک دا د ريب دا, دا. نفي د مرتاب نه دا چې شکون کې پکې نشته شکون شک پکې نشته او چې کله نفیده ماهیت د شېشي نبيارو اعتراض نو وردی چې د قران کې تصور د شک نشته نور خلق مسلماناتو کې مشکو نه کوي لارې به فيه ان دې متصور ماهیت د شک په دې قران کې او دلل المتقين هدايت لپاره د متقينو خودن مصدر ده حمل مبالغتا شو دي هادي للمتقين ده اوس ده خودن اعتبار سره سوال ده چا حال واقع کړي ده محالکوند دی کتاب کی چې ہدایت ته متقینونو لپاره او چا خبر باند خبر واقع کړي ذلکل کتاب دغه کتاب دی لارې بفي جمله دا ذلکل کتاب مبتدا یو خبر شو او هدل للمتقین دا دوم خبر شو اب بیا مبتدا سره د خبرینو دا خبر لپاره د الف لام میم شو دغه مبتدا سره د خبرینو دا, خبر دا جمله دا بیا خبر لپاره د الف لام میم شو او ستعرف به وارد دی چې تقوا هدایت ته او هدایت تقوا ده قران هدایت د متقینو ته تحصیل لا حاصل ده موږ وايو خبره موږ فاتحه کې فیصله کړه الهدنا الصراط المستقیم کې چې ویل کېد فاتحه تک تکون کې پسراط مستقیم دې او بیا الله نه غوړې چې هدنا الصراط المستقیم نال ته موږ تعویل چې سب بتنا والے هي موږ به باندې محکم کې نو دلل المتقین معنی ده چې دا قران کریم محکمون کې د لپاره د متقینو په تقوا باندې چې تقوا باندې هغه سره محکم پاتې کې دیشي قران سره تعلق کړي سره بدر متقوی خو چې قران الله تعلق شون بلا کې بد بغمراه کیږي داسې الله تعالی وي چې د محکمون کې د لپاره د متقیانو په تقوا باندې او تقوا د دې اصلي مطلب د دا تکلف دې فی تحفظ النفس غنچ تنابل مغازی تقوا به تفاعل له نداب کې مرجو قول دے. من جاء دا مجرد باب ده وقايقی وقياً وطقوان وطقاتاً وقايقی وقياً ووقايةً ووقا ووقا وطقوان وطقاتاً اتول مصدر رازي اتول مصادر رازي او دا مجرد نرازي نمانا تکلوب کی نشتا بس تحفظ ده فقط ده اجتناب دا مغاسيونا تکلوب التحفظ نده نفس تحفظ ده بعل ده مراتب دي ده, ده تقوى دا الناس او تقوى دا الناس او تقوى ده خصو الخواص تقوى ده غوام الناس تحفظ عن الشرك ده شرك نبزان بج كي موحد بي بس او تقوى ده خواس الناس تحفظ ده ده زنوبنا أو تقوى خص خصو الخواص ده تحفظ ده ده مباحاتنا الذين يؤمنون بالغيب الذين متقانا خلق ده يؤمنونا چيمان ساته بالغيب پغيب بانده الذين يؤمنون يومانا ایمان متبادر معنا مرادہ الذين يؤمنون اغا کساندې چې ایمان ساتي بل غیبی په مغیبات وباندې اوس یو اهم مسله چې ایمان کې غیب معتبر دی شهود نه غیب موتبر دی شهود نه دیمه مسله ایمان کې یقین معتبر دی علم نه ول نبي علی کتاب بتول مومنان زکاگر یولم لره په ذات پیغمبر یعرفونه کما یعرفونه ابناهم اوہی نبی علی السلام پیژنده چې دا حق پیغمبر دی خو منینا حضرت حکیم حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علی زک یوم قبا نے فرمایل چې بھائی میرے ایمان ماننے کا نام ہے ی جاننے کا نام نہیں حضرت رحمت الله علی جملڑے ایمان ماننے کا نام ہے ی جاننے کا نام نہیں دا د منل نوم در پیژندل نوم نه دی شه په لندل دا غلم د ایمان نه لې الذین یؤمنون بالغیب کسان چې ایمان ساتي په غیب باندې اوس ایمان د څه ایمان پنيز د ما بو نیفا تصدیق قلبی له فقط هر چی اقرار بل لسان دا شرط د ایمان ده شطر د ایمان نه ده جز د ایمان حتی چې ایمان نسل سلګي په سل اقرار باندې اقرار به نه ای او یب مومن دلیل له په قول الله تعالی الا من اکرهہ وقللب هم مطمنم بالإمان سلیبان جبرو شو كلمده كفرويلا اقرار خو صلب شو چې كلمده قفرهويلا اقرار صلب شو ف ایمان نه سل شوي ووقلب هم مطمنم بالمان او پنی دف قهو چونې تراطب د احکامو په ظاهر د نهپ باطن خلکوی شره ظاهر تګوري ناغي ووي اقرار جز د ایمان دی افكام د شي دا متوجه کږي اقرار ته نه تصدك ده ال ف قهو مذبدي جمهور طلف قامررهې داخل ده. نو ایمان دا غی پنس باندې عبادت تر اقرار او تصدیق دوارونه خو اقرار داسې جلدره فقها او پنس چې په صرف د ایمان نه سره کیږي او درم ایمان عبارت تر اقرار بل تصدیق بل او عمل بل لرقان نه درې شیونه اقرار بل تصدیق بل جنان عمل بل خدا عمل بل لرقان د محدثین و پنیز جزء دے. او پنس جزئ تحسینی دي او د خوارج او متذله او پنس باندې جزئ ده لهذا المحدثین پنځ کامل نیو سره کافر کیږي نه یا د ایمان نه او در معتزله او خوارجو پنځ جز ترکیبي دي نو نفد د مستلزم نفد ایمان لدا که عمل ختم شي ایمان ختميږي او دلیل دی غوی د پاړه قول د نبی علیه الصلاۃ والسلام یا ظواهر النصوص من ترک الصلاۃ فقد کفر عمل ترک شو، ایمان سلف شي من ترک الصلاۃ فقد کفر دا نور نصوص من ترک فقط کفر او دارنګ نور نصوس جلتا نسبت د ایمان ظاهر عمل ته شوهی دی نه په ځای به قران کې راځي پځائر داغه به استدلال نیوړي متوذله او خوارجو خود متوذله په نس باندې مرتکب د کبیره خارج د ایمان نه دا او پا دا دا ایمان ناو کفر کے داخل نه په کفر کې هغه قائلین د منزله بین المنزلتین دي او په مذب د خوارجو دی چې د ایمان نه وته کې داخل لې ایمان نه وته کې داخل لې مې اس کې بل او پمض مذهب کررام یو محمد ابن کررام دای دا امام دا ایمان بارت سر پا پا دی هغه ایمان عبارت تر صرف اقرار نه دلیل نسبدی انداز د سوسمن قال لا اله الا الله دخل الجنه چاچه اقرار د لا اله الا الله کې جنت تبزي او جنت ته دخول دا موقوف ته په ایمان باندې او د ایمان قول د لا اله الا الله دی نور دا فکه اساسي مذاهب دي نور مذاهب د دینه منشعب دي بیا د ایمان چې څوک مرکب مني ناغي فکه د زیادت او نقصوم دي وج سو کے مراقب نہ منی نو تصدیق ہے نو کتابہ سیتا یا بوی یا بنوی یا بدری یا بلگی او بزان کتابہ سیتا یا بوی او یا بنوی دی وجہ ر ہنفی او پنیز باندے نفس ایمان زیادتا او نقصان نہ قبلئی جمهور تول پ یو غاڑی امام بخاری ہا کتاب الا ایمان کے لم ما جاء ان الا ایمان یزید وینقص انا الا ایمان یزید نو داس نصوص ولا نقل کڑی دی وزادهم هدن وزادهم ھدان ودل للمتقين فذابهم ايمان بسنا اياتنا پترجمه الباب کې به تورې تعليق راوړي ترجمه الباب کې بطور تورې تعليق راوړي نل بیا سړي د بوخاري د استدلالاتو صحیح جواب نو وکړي شي صحیح جواب نه وکړي شي نبي سره کومپرومايز کې ایمان بوخاري سره مفاهمتو کې ورسره سړي کومپرومايزو کې ام مفاهمتو کې ورسره چې کوم کې ظاهر نصوس ټول مؤید د زیات او نقص ایمان دي نہ از د امام سے مذہب دا نسبتا ضعیف او کمزور ہے امامو شرطه کمزور ہے خالی چې کله د امام سے پنيز باندې د ایمان عبارت تر صرفه تصدیق او تصدیق یو بسيطه نقطه ده نه په بسيطه نقطه کې زیادت او نقص نه راځي ځکه ته جزیک قبلای بسيطه نقطه وای دی ته چې تقسیم او ته جزیک نه چې تقسیم او ته جزیک نه قبلای کم شې چې تقسیم او ته نه قبلای هغه د زیاتیو او د کمی تصور هم نيخه هغه زیاتی او د کمی تصور هم الذين يؤمنون بالغيب هغه کسان چې ایمان ساتي بالغيب په غيب باندې غيب ماغه به غن نظر ته یا يا ماغه بهن حواس ته او دوی معنا الذين متقون خلق دي يؤمنون چې يريګ دوی يؤمنون يخافون الله بالغيب يؤمنون الله بالغيب چې د الله تعالی نه په باندې اوس د ایمان معنا په غيب نو دا دا باب بعد افعل او همزه را دا افعل در طرف صلیب ما خزرزی مله ایمان معنی سلب الامن امن نفس ممدده سلب الامن او سلب امن متضمن د معنی د خوف لا سلب امن متضمن د مانا د خوف لا او دا تصور قران کې بل ځای موجود دي الذين يخشون ربهم لهم مغفرة واجر كبير يخشون ربهم چې یاریږي دا الله تعالی نه پخيب باندي او قیمون الصلاه يقيمون قران کریم د مولز ذکرامه شه په اقامت معنی کوي اقام والصلاه اقیم والصلاه یقیمون الصلاه او اقامه یقیم راست کردن چیزه را. نه غول یو شی چرتي ونوي چې صلوونه صلاه یادون صلاه ادو الصلاه صلوا الصلاه اعملوا الصلاه افعلوا الصلاه وقیموا الصلاه یقیمون الصلاه د اقامت اداء الصلاه بالجماعه مغاسونهها و مستحباتات ا دا اولهبلجمه مغسون و مستحبات دطببا قامت و نفس شی بغوي او د قامت تصور و بې عملاً مووجی الذي نه یؤمنونه بالغیب وی کمونونه سولاته ا چېیا داقی مو سر د سم سونهنو مستحباتو و مما رقنا بعضې داغنا رقناون چې روز کلې مود تع فونه الفا رزق مطلق یا نشته وای یحتاج الیه الانسان نو کپڑا رزق دے مکان رزق دے دل صرف معقول تا نه حرام رزق دے او کنه دے مسال اختلافی ميز دار سنت او د معتزله وکی معتزله پنی ځباندې حرام رزق نه او مونږ وایو رزق مطلق ما یفی ضرورت ال الانسان چې پورکای ضرورت د انسان به طرزق وای بیا دې ځونه وایې یو حلال نه او بلا حرام نه او دا وصف د حل حرمت دا د ته خارجي راځي د ذاتی صفت نه دی او ورسره وی چې اغه مهم مسله د علم کلام کې چې دا وصف د ته خارج نه راځي د ذاتی صفت نه لري دا ساده حلال دی که حرام دی دا وصف د لري ساده ذاتی نه دی صدر په نفسینه حلال او جا جا دا لطفا لطفا وی او نه حرام وی حلالي یا حرامي دا البته قبایل خو پکې شته کنه زمونږ او نه بل کبایل سره لطيفه ویله لطيفه به ورسره ویله د په نه مولا تفته اغوا کوي کله هندسم نه پاره پېڅو لپاره افریډانو پرې دا مسعود نهسته مسعود یو مولا تختوله پېڅو لپاره نه چالو ترسه د مولا تپوس کوې د پښماندگانو په تا دی راګه چې واه تختولي کوې ډوره پیسې راوړيګای او ورته زه ما خو پښماندگان نشته زه کومد کې امام او مې ممتي کوله هغه ډوډۍ راکوله مې ممتي کوله هغه ډوډۍ راکوله نو مې څوک نشته نو بلکاس ورته وي وې ملګری چې لومبه په تا چې دسو اسی پجامو تیر وته چې کپڑے خستلې مو یو پکه بلوې تیر ووته نوبل ورته اچينا بیا هم خساره کېنیو مونږ مات کې وې امام نشته مونږ مات کې امام په کې را پاسي وې زو خور پسې هغه پورې مزنه کو چې څو پورم دلوي مفتي نه فتوانه وتي چې حرام مولا په سیمشکی کوي نه تي د مولا په ذات کې خل حرمت ني خو چې غواښ نو بیا حرام وګرځي چې غواښ نو بیا حرام ما افديانو ته وې ما ډېر خلک ته ډېر نامل لري خو دغه موشرع د پارا ناصر طيب خلک د دی کانٹرول کورس تازو کاردگیری تاز تول بدنامه ای خواه دکه دا سو افراد و سره تول قوم بدنامشی نوز خلق دا تولو افریدیانو تا ته تولو قبائلو تا نسبت کوي حالانکه دا قبائلو والا دا پا اسلام او ایمان کې دیر پخته خلقی دیر پخته خلقی همونگو چورسر رابطه ساتونو دای ووڈ خونیش دا خب مونگو تو که وقت راگ انتازو پروارا چه اداسه سیدک ورچې یقین مې در باندې نشته الّذین یؤمنون بالغیب و یقيمون الصلاة و مما رزقناهم یؤزاد غنا اعتناهم رزقاً چې ورکرې مونږ دوی ته په دې ته به خیرات کې دوی انفاق صرف المال فی سبیل الله او اسراف صرف المال فی سبیل تعریفات کړي د امام غزالی نوې فاده دې وکړه چې یو په سر پلار لګول دا اسراف تر امام غضالی پنس او ټول مال دا الله تعالی غول دا اسراف نه انفاک تر امام غضالی پنس والذین یؤمنون بما انزل الیک اغه کسان چې مان ساتي بما په اغه وحی انزل الیک نازل شوی د تا ته معنی کو عبارت صرف قران نه دی والذین یؤمنون بما انزل الیک په اغه وحی انزل الیک نازل شوی د تا ته وحی ورته ازکہ ورتا وليكاي چه سر نه نازل نبي عليه السلام فرماي انما اوتيت القران ومثله معه اورتا بر دليل كي وليكاي اوتيت القران ومثله معه عاكسان يؤمنون تيمان ثابت بما باغ وحيه انزل اليكاج نازل شويلتا و ما او باغ وحيه انزل من قبلكاج نازل شويلتا مخيد تانا نوكما اول كتابونو باند نو كتابونو خوزيات نازل تو و تو پیغمبرانو نازل شويلتا نو سیو سره وی چې ابراهيم باندې ایمان ساتم ځکه صحیفه ورته نازلې وي او موسی عليه السلام باندې ایمان ساتم تورات ورته نازلو او داوود او عيساب باندې ایمان ساتم ما سلام کتابونه ورته نازلو خو ما وراره دي په بل یو پیغمبر ایمان نه ساتم نو ایمان خدای پنځبان قابل اعتماد نه زه الافسار سره پیدا شه چې ما او سر کسر په کتابونه باندې وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يؤمنونه بما انزلي کا وما انزل او پهغ واحبان انزله من قبله چې نازل شوي د مخکتاننا او ض نه وال نا آکسان يؤمنونه چېمان ساتي بما په کتابانه انزل, انزل, انزل, انزل عل چ ایمان بالقران تقاضا کئ د ایمان به تورات او کئ سړی نازل د قران مړي ا تورات او انجیل منکرو ګرځي او بل حاصل چ ایمان ساتي په کتاب چې نازل شوی د تاته نو مؤمنان د قران ته مرادي وهم مؤمنو القران وما انزل من قبل كتابنا جنازل شو مخکد طانا وهم مؤمنو اهل الكتاب ان د اهل کتاب مؤمنان مرادي وبالاخرته او خاص په اخرت باندې همدویو قانون یقم ساتي اولائک ادا کسان غلا هدن اولائک ادا کسان غلا هدم ربهم په هدایت لځیب در رب د دنیا دا دا نو داسه او نه وی چې اولائک هادونا یا اولائک محتدون اولائک غلا هدن غلا کلمه د دا هلا دالتسلطه دا پار رازی د خلق مسلط دی په چې هدايت د دوی طبيعت ساني جوړېدلې ده ولای کانا هدن هدايت د دوی طبيعت ساني جوړېدلې ده کله یو عمل د سړي طبيعت سانيو جوړې نو داغه په مباشرت کې ورته سم شقته او تکلیف نه ښه لکټای پېستو ګورا تای پېز وکړی د چرما حرات حاصل کیندای طبيعت سانيو جوړې دي نبي ابو لګی تاسو به ګپ لګی پیاله نا بوم ګوټکې هه لګی ټلیفون مټن یو هغه خپل ځای د ډرایور در ډرایو طبيعت سانيو جوړې دي به پریډیو گاډی باندې حرکت رواني د بریک وخت کې خپل بریک لذي او د اکسلیریشن وخت کې اکسلیټر لذي او د ګیر بدلولو وخت کې کلچ لذي حالانکه توجهی نې دی خبر وتا خدای طبیعت ساني ګرځېدلی دا حرکتات طبيعي ګرځېدلي دي الله تعالی و چې دغه صفات د کوم متکیانو وی نو هدايت خپلولو کې هغه د پارس تکلیف نې دی طبیعت ساني ګرځېدلی دا ورته اولي کچ دا غلای ولر اولائک اعلی هدمر ربهم دا کسان په هدايت دی جانب دربد دوینا ان مر ربهم افادر به خبر وکړه چې حصول د ہدایت کې په توفیق لاربا نه نه په اکتساب دا حد باندې واولای کدا آسانو مفلحون هم ناجون الفایزون هم ملوفلحون ان ناجون دا ناجون فایزون دي نو دا هم تعالیهم ذکر شو دی پوره لمبنه فرقه مومن خالص اوس دی او فرقه مغظوب ان الذين كفروا تاك سرا كسانچ كفر کړه د سواون غلهم برابر د دوی باندې انذرتهم کت يروي دوی لا کتا يرول دوی لا عملم تنذرهم ک ندي يرول دوی لا الفاظ معنا خو مازی شو انذرتم کتا يرول دوی لا عملم تنذرهم ک ندي يرول دوی لا لا يؤمنون بايمان راری عملم تنذرهم ای په زمون المازی په زمونه مازي که غره دوی يره ولي د خوينه عذاب نه کدي ني يره د ایمان نه راړي او یا مو اول ک په مزارع انزرتهم ک ته دوی عملم تنذرهم ک ني يره لا يؤمنون د ایمان نه راړي انوې فرمایل سواون برابر د دوی باندې او نیو فرمایل ج سواون عليه کا برابر د تاب باندې نيو فرمایل سواون کا برابر د تاب باندې فائنل مبلغ الداغي مبلغ داغوي يصابو د ساب کولشي تبلیغ والدعوه لم تسل هدون اگر که ا چا هم خبره نه من له ک چا خبره نه منله داغله پاله تبلیغ دعوت دا برابر نه دي اغله په تبلیغ صوااب دی او په نه تبلیخ دغ موواخ ده د سوواونه وي سوواونهیک نهوي نو السلام ځکه چوټ و نو بسستاسو ب همد چې با وګ نو د ته منکوې چې سااره م په خارج کې او تخبل زم فارغوا لاستا وزیفة دا سواعن علیهم آنذرتهم ام لم تنظرهم لا یؤمنون بیونیچ سواعن علی کا آنذرتهم ام لم تنظرهم نا علیهم سرا دان افتاو تخوا شیل داگی مبلغ دا پارا عجر دے اگرکہ انتصال احدون کی خواد ختم اللہ غلا قلوبهم ختم اللہ غلا قلوبهم محر والد الله تعالیٰ پزرون و زدوی ان ترجمور ترجمہ اور طلاعن دےولی کی توبا اللہ القآو یو فصل بعض هو بعض تفسییر د قرآ په قرآ بانېمون فصللا کنی اوس دا م بهتر را کوي اوس دا م اعترا کوي چې دا خو د جبرو مذب ثابت شو چې سړی کافر کېږي هم په جبر من الله کافر کېږي او که ممنکیږي بیا په جبر من الله کافر کې دا خو دجببریو مضب ثابت شو چې انسان مجبور ماز دی انسان چې دا مجبور ماز دی نه باید چې دله په کوفربانې صده وورکری شي. په کاردي چې دله په کوفر صده ور نهی شي نهمونګه. اصول کې یو اصل ویلو تا ځان سره لیکلو ختم الجباریه ختم الجب درېمه مرتبه ده مرتبه نه ختم د الله جانب نه اساسي توګه دو مرتبه سړي په خپل خپل لیکړی نو درېمه مرتبه خدای سیستم کې خاماده مثال درکره ختم الله وعلى قلوبهم مهر والي د الله تعالی په ژوند د دوی باندي نو خاصه کې قلب په توبه او ختم باندي زکا چې دا باندې قوا بدني یو دي دامن باندې د قوا بدني یو نبي عليه السلام فرمایل الا ان في الجسد مزغه اذا سلحت لا حديث ورته ولي گئی فلوحل جسد كله واذا فسد فصد الجسد كله الا وهي القلب زده وبالحدیث کې نبی اسلام فرمایل الا ان في الجسد مزغتان اذا سلحتان سلحل جسد كله واذا فسدتا فسد الجسد كله الا وهما القلب واللسان او بل ذا نبی علیہ السلام فرمائے سنفان من امتی داور سرازی تا تمہ سنفان من امتی اذا صلحا صلحا الامر کلو و اذا فصدا فصدا الامر کلو علا و هما سلطانو والغلماء نبی علیہ السلام و دونو او مخلوق دا سرے کدی تکوی تول معاملات بسیلوانی صلحا الامر کلو مانا تول معاملات بسیلوانی او کدی گرد شو تول تجارت با ناروائی زراغت با ناروائی سیاست با ناروايي عدالت با ناروايي قومي جوان با ناروايي غمخاداي با د ټولو په ناروات لري کوروانی چې دا ذط قیناکار شي یو السلطان د اقتدار مالکان او دویم ول علماء موليان ساي به رزقه د امت غړ کده به رزقه د امت غړ کده چې دواړه به فساد انتها ته رسیدلی دي دواړه د فساد انتها ته سلطان خود د فساد منبعه او مولا د فساد منبعه نبي الله صلی الله من هم آله فرمای منھم تخرج الفتن و فیھم تعود د دین و فتنی و دې کې بیان نه وځي نو بس فتنه د مولا د کور روزې مولا کلب بیان نه من هم تخرج الفتن و فیھم تعود فتنه د و حقیقت استمای و بس تا خپل تحقیق تزام سره برقراره ساته هغه مولا سی وشتا ورته است خپل تحقیق تملګري تزام سره برقراره ساته مون باندې مپوس کول خپل تک دا تحقیق مون باندې مپوس کول زپ خپل مولایم په مسله باندې پویګم زپ خپل مولایم زو ازو ستا په تحقیق منولو مکلف نیم دا مساله ملتحدن فیذا زب خپل اجتهاد پکې کوم صحیح انزان نه بلکې فقیر نه جوړوي دا نه بلکې فقیر ورته بس ملګری اذان سره کې دیوا داګه مونږ یو کتاب کې دا سوالیې لري اجتهاد او تقلید باندې مونږ یو کتاب لیکل نه هغه کې مودا سوالیې لري چې خپل مجتهد باندې د مسله دې مجتهد تقلید لازم دی او کومه ولازم مونږ هغې ته دا ثابت کړی چې د مسله دې مجتهد تقلید په دمې لازم ښه خو لكه ته پکې چیات خپل چې سړي کاری نه کوا صحیح او ما باندې مين پوس کوا زپه دې مکلف زګه س سومره مجتهد ته دې دوم رازم يم سومره دې تیاده ستیمبات کوڅه تاکي دومره په ما شي چې ما کې بزیاتی خو دې دا ونه لږ شي چې ما کې بزیاتی زه یو استاد درې ججانو کلاس لګیدل د ججانو سه شونډ ججانو کلاس لګیدل او یو ملګری تنه تاسو کو هغه اجتهاد باندې لیکچر کو هغه په اجتهاد باندې په دې باندې لیکچر کو جوراستیک ورک جوراستیک ورک ورته وای صحیح و یا اګه لچرکو انا یو سشنجت سی ورت پاسید نو اګه تنه تاسو کو چې مولانا مودودی واز ا جورست ان دس ریګارد مودودی سی په دې باپ یو مجتهد او مجتهد مکان تر رسیدلو ناګه پروفیسور ته چون کې تعلق یې مې تور او سره تاته ناګه ورته نټېټال بالکل بلکل بالکل نا اوسه سشنجت کوښش چې سړی ټول جمعیت فکر ترې ناګه فورن پېځم کې څشنو کو اینڈ واز مولانا مفتی مفتي سے بیا متہید اپدی باپ کہ نماوی چوز دا پروفیسر سے ورتہ سے جواب ورکے پروفیسر سے س جواب ورکے زکہ دے خدا کیادت میں ناغا والذین جاهدوا فینا لنهدینہم صبلنا ذمر عجیب جواب ورت ورک وی ہی ڈڈنٹ کلیم اس نے کبھی یہ دعوی نہیں کیا تھا او کلا دا دعوی نہ وکړی زمشتحید ہی ڈڈنٹ کلیم ا دا دعوی نہ وکړی اس ورتا ملگریہ خو قبل بیت فی ہا بھی ستر تحقیق پکې روان دي ا ټول په یومتلا کې خو حصر نه منګ یو درې څلور مسلې هر مولا ځان له سلور مسلو برغنده جوړ کړی خ مفتي سی وای منګ استاد وای و هر مولا ځان له قران کې له سلور مسلو برغنده جوړ کړی قران د الحمدلله تو ونا د سلور مسلو نه نوزي د الحمدلله نو دا څنګه افاقی کتاب دی بس سلور مسلې لا تر اوسه حل نه دعای سره تو نه رسولا اسقات سرته ونرسو ا دمو اور ادلی نو ادلی سرته ونرسو چې کوم کتاب په دی پوزیشن کې چې دغه خبره فیصله کې اغه نت د عالم نظام جوړه د سره لونتو پکا رخته بخ بس دا چې وایي چې قران افاقی کتاب دی د بخاتو مسایل تر محدود کوي نه خلاص مسایل دی بالکل وماتاز ته لی پړم چې دلته باغ نفرتونه او تنگ نظریه ټولو باسي وسطه نظریو پیدا کوي ختم الله وغلا قلوبهم مهواله د الله تعاللا په ژونه د دو دوی بالې نو ترجمې مونګ وړي کله بلتهباغله غلیه ب سبب هم. دوی کفر دی او ماوی قلب خاصې په ختم ځکه دا منبا د قو دی. قلب دا منبا د قو دی اوس د محل د فهم دی او که نه دی یو مسله ده.حلیل قلبو محلو فې امله د ځای د فهم دی او که دی. نو دغ سرې جدید ساین وی چې د فامرایک تععللق دا د قلب سره نهدي د دماغو سره دی. فهمو ادراج څوک د مالکې قلب نه کوي اره کې قران کریم د فهم او فقه د دین نسبت کوي قلب ته لهم قلوب لا يفقهون بها نو یو جواب خدا دے چې ساينس د ارتقای ریسرچ د میدان نه روان دي ان چې نننه کوم خبره کړی نو ضروری نه چې درې صحیح وي زکا خلا تحقیق کوي مخ په روان دي ساينس یي کائنات ابي نه تمامه هي شاید کې آرہی ہے دم ادم صدايكون د قیامت پورې روان نه شاید چې سائم سيو وخت دغه مقام تور سي چاودا فهم او فقها د د قلب وظیفه ده فهم او فقها د د قلب وظیفه ده او کبل فرس دا ساينس ولا تحقیق دا یقینی ومنو نو منافات نشته د ساينس او د قران مېسک منافات نشته قلب نه نسبته وړه په دې انداز چې قوت د دماغو دا مخوز ده د قوت د قلب نه ځکه منبعه د قوت خو هغه ده لهداز کله چې سړی تا او انجای نه وشي زلواله بيماري ورته حرز شي او د زلواله بنشي او د باندې به قدرت نشي نو لاس او خپې پرې نه دماغ, دماغ می او مغه سوشل نه ډو پویل پریږي هغه ډو پویل پریږي حالکه دماغې دقیق تا کې دماغ باندې صفط میره غلې صرف د زړې یو والو غریدلې او سړی سترګې پټې کړي نو توله بیاواز ورکو وا وږې ورینه جبه وینه سترګې وینه نه په د وینه ماسوسی دماغې سوچ او فکر مې کوي ځکه من بول قوای النفس جسد مزغ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله وغلاء سمهم او مهر والدي الله تعالى أغطويتن أغطويتن. و جنود يباني ولا ابصارهم اخاص بستقو يباني غشاوات اغتيتن اغتيتن بستقو بطاي لجدد ولا هم عذاب نزيم ثابت دوي پارا عذاب عظیم لوي لوي معنا دائم المقيم عظیمنا دائم المقيم ددم دا فرقه اس درما ظالين كافر منافق. ومن الناس من يقولوا بعضي دي انساناننا آغا كسده يقولوا چه دي وي لسانان ذكر خداية رستو ايمان نفي دي وي لسانان خداية رستو ايمان نفي, ايمان نفي وما هم بمؤمنين ومن هم من يقولوا بعضي آغا چه ويقولوا وي, وي دي لسانان نرده پا کراميه وبانه لسانان اقرار دا ايمان نده ومن هم یقولو عامن نه ایمان مراړ د پهله بانې پر ووز يو دا خیربانډېبلله وبل یومخر توید ی وقيده یو ملخر بعض بعد الموت بلا ده خوسکې ی بلا ب پاتته رسالت هغې ذکر نکله غې ذکر نکله ناغور سره مراد ده ځکهمراد ده چې مصور بين الحسرين دپاره حکم د حسره نوه دته چ کې سرې چې مخصور بين الحسرين دپاره حکم د حسرین نوي یو حاصره ده ایمان بالله ابل حاصره ده ایمان بالیوم الاخر اما حصور ده بیمیسکی ایمان بالرسول امنا ورطا متعدده چی ایمان وراؤلے پا اللہ پا رسول پا روز داخر وما هم بی مومنین او حالداده چنردوی بی مومنینا مومنان وما هم بی مومنین لینن الاقرار لا يحصب ایمانا اقرار تا ایمان نشوه لی فین الایمانا هو التصدیق الکلبی کما يقولو الحنفیه بس چا تقلید کوي نو بیا به پوخ کوي چې تقلید نه چا کوي نو بیا به کې دا ها ها کول خنه دي خو بیا به پوخ کوي نو به کې دا نه چې به ضعیف کوله کزایف کوله دي مرګ پیدا کول د دلایل د دلایل انبار ولا ولا کوي چې مخالفه جواب ورنکړي علامه ورشاسه رحمه الله خپل شاګردان وته وصیت وکوه وصیت وکوشو کوي ثابت کيده ثابت کيده چې مزم د امام صاحب رحمت الله علیه اصوب محتمل الخطا ده محتمل الخطاء او مذب ده غير ده خطاء محتمل الثواب ده مذب ده إمام صحيح أصوبه أو مذب ده غير خطاء محتمل الثواب ده ومن الناس من يقول آمننا بالله وبله ده يوم تفسير خوش دوين. ومن الناس بازي ده خلقنا آغده تدويوه آمننا بالله ايمان مراوله بالله بانه وبل يوم الاخير اپروز ده آخرت بانده آپ رسالت ایمان نه ساتي والله يؤمنون برساله محمد وهم اليهود والنصارى دي الله باندې مومي مان دي روز دا اخرت هم نه له د رسول پاک نه منو نه الله ایمان نه پکو ما هم به مؤمنين سلاسم مؤمنان مؤمنان نه دي رسالت باندې ایمان لازم دي رسالت باندې ایمان لازم دي دای دا دې ماناس یو خادعون الله یو خادعون الله خدا اظهار الشی علی خلاف ما هو علیه خدا به توی چې تد شی داسه کیفیت ظاهر کی چې دا شی اصل کی په دغه کیفیت وینا د ته خدا وای دوکا دوکا اظهار الشی علی خلاف ما هو علیه او دا تصور غیر الله سره ممکن دی الله سره ممکن نه دی غیر الله سره دا دوکه ور کول شي ځکه او باندې امور خفیفه ديږي ولله خو نشي ور کول د خدای خوایل محيطه هغه ته اظهار دیو شه دا کول شي علی خلاف ما هو علی دیو جن مفسرین پکې مضاف وشتو چې یخادعون رسول الله خدا کوي د الله پیغمبر سره یخادعون رسول الله او چون خدا د رسول الله دا خدا د الله غالي شي نه زهکهې تاببی په یو خااد غون الله باکو او و ی تغیر رسولا فقد اتواغ الله اتغ الرسول اطاعت الله ګړ نو خداغ رسول دا خداغ الله دی یو خ غون الله ت کوې د د دا الله تعالی لا سره یو معه مه بغیر د تیل د مزاف نه یو خدی غون الله محامله د تګ کو الله تاله سره في زغ مول باتیل په زغمې باتیل د دو ک د دوې خدای موو. وال ځنه آمنو اغ چا سره چې ما را اوړدي وما یخدغونه او نټک دو حتن اللا ان خو مګرزانونه خپل ل وبالله عليههم وبال په دوی وما شهورونه دي شغور نه لري وما شورونه ب شغور نه لري في قلو مرضون پهزونه د دوی مرضون مرض دي. في قلو ب پزونه د مرضون مرض دی. و مرض القلب يؤثر على كل بدن الانسان خدای و چې برکی مرض دي نو پلاسو لاس کې خدای خپو کې دي خله کې دي سترګو کې دي چې کله زړه خراب شي پس بیا قضيو سړي چې زړه فاسد شي څلو حل فسد الجسد و كله بس ټول بدن بیا فاسدي نو اوس دا مرض د زړه که جسمانی وی نو جسمی اعتبار سره داولې چې بیماری ده زړه که مادي وی مادي نو مادي اعتبار سره لاسونه فاسد، خپې فې دی سترې فاصل دی خل فې او که دا مرض د رو دینی روحانوي نټول آزه او جوارح، هغه به روحانی طور مریزانوي چې پ خلل د کممه خبر را ځي به خوراک کوي پهستر به به ناروه ګورې په غکو به نارووا اوور په لاسونه مباشرت د نارووا او کې په خپو به تک کې نارووا اوته وجه داره چې منبا فاسده د ده منبا که مدی فسادی سادی ز کې مدی فسادي او مبا کې روخانی فتصادي نواعزوې هم روحانی فتصادي نوسیو سره نی کوی په خللهبانندې زړ فاس دی نی کوی پهسترګ باندې زړی فاصل بی دی بیدوننیوری په غګونو باندې زړی فاصل دی بدوننی کويلاسو باندې زړ فاس دی بیماریته لېدللی دفی قلو بیا مځونو او په زو د دو کې مرض دی فضا د همله او م راوس باید د چباهت چې دا مرز د مریض علاج وشي باید چې دا مرز د مریض علاج وشي یو سره بیمار شته نيولدي نو ست به علاج هکته ولا ترويشم لري دا یو درموسکه خو لا بړګر کی دې ته بظلم ویل شي الله تعالی وایي چې بیماریونه ماولم د بیماری جاته خدای ظلم نه کوي بالکل ا بیماری جاته او ظلم نه نو مقدر بورت او بس اخ فیک قلوبهم بظنه د دوی کې بیماری دا فلم لم يعالجوا بالقران فزادهم الله مرض فلما لم يعالجوا بالقران خداي قوتن وسر اولي گلہ دوائی ور اولی گلہ دا قران شکل کے جداد دوائی اوخری دا دوائی اوخری ستاسو علاج فلما لم يعالجوا بالقران فزادهم الله مرض فلما لم يعالجوا بالقران کلچ دوی دي دے پ فزادهم الله نزياتك دوی لا اللہ تعالی مرضن لہسیت دمرضنا ولہم غذاب العلیم العظیم پارا غذاب درناك دي نن هوځولوکه دغه ځای شاه سي بندغه مثال وایي شاه سي بندغه مثال وایي چې یو مولاده دغه بوت بیماره کیغه ته وایي چې دا دوا یو خړه چې تاسو علاج نه صرف دا چېغه دوا یو نه خوړه بلکې مخالفت سیمت باندې تاګو کو نو ن ده چې یواازې بهلا شي بلکې مستحق د تاب به موګ د جانب د مولانا مستحق د تاب غي دغ معه د ې مخصصکل وله هم عذااب علیمون دو د پاه غذاب علیمون در ناکې موولمون سیغې دس موفول سره مولمون مباله غ ده در دوولو شو عاضابده نو دا د ملم ته سومون چر را راغست اشتت النرو الرب ف قالت یا ربې ا کله بعضي بعضغ شتق ده دو اور خدای ته شكوا وکړه حديث الفازدی فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا و خدای زه خپل ځان و خوړم نه غعذاب ځان لپاره دردي غعذاب ځان لپاره دردي نو علي مونګه مو اولک په مولم باندې ولهم عذاب اليم بما كانوا پس سبب دا چې ودوې یکذبونا دروغوي یکذبونه بالتخفيف دروغوي في قولهم آمنا یکذبونا في قولهم آمنا دا تخفيف سره او بالقراهه بك متواتر ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون چه دای تخریب کو رسول الله وکانو یقولون آمنا بالله هل تمغه آمنا بالله کی دتا ویلو آمنا بالله کی مو ستا ویله مو ستا څنګه مو دکم زید من چې مې گو ام تمور من چې مې مونګال ته دا وی چې قدام منافق ده اهل مکه ته مراد وی نو آمنا لسانن یقولو لسانن آمنا بالله وبالیوم الاخر خو کوم دا خاصره ني نو رسول الله په کيمېاس کې مراد ده چې اامنا بالله والرسول وبليوم الاخر او څنګه لسان خبره ما به مؤمنين نو خدای ته ایمان صرف کې اقرار دا کې فايت نه کوي په ایمان کې او دوي مووي چې کچې دا کسان يهودا او نصاراته مرادي نه غي ایمان په الله ساتو او پروز د اخرت ساتو دا يقيده د وجر تورات او انجيل نه خو تکذيب د رسول الله کو نو الله تعالی زکووي چې وا ما هم به مؤمنين د مؤمنان نه دي زکه چې ما روز د خو زم الله پیغمبر نه مني ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون في قولهم آمنا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون رسول الله ما قوله هم آمنا بالله واليوم الاخر آمنا بالله واليوم الاخر ويخو تخذيب در رسول الله کوي ويذاقي لهم كلتوبيش د تعالى تفسدوا في الارض باو ابتدايه صورت بلغن نہ دمر ماغه سک کو بیا بس بیا خو مندر وانی بیا خو د قران نه خلاص یو دو کال کې نو بیا په منډر وانی صرف ادنا اشاره وکاو نو با یته تاسو بالکل حدت زہنی پدی پا یو پاره دوک پیدا کوي حدت زہنی چې زص اشاره کوم چې فورا موغه خص کړی چې دای مراد ده وای زاقل لهم کلا چې وری شدوې طلا فساد مکر فی الارض پزمکه کې افساد لا تفسدو مبددا افساد والافساد اخراج الشيء عن الاعتدال شید اعتال نه استستلدي وایذاقی لالهون چې کلهې ش تلا تفسدو فساد م کوي افتصااد م کول فل عرض یعنی اخراج د ااشو م کوي د اعتدال نهقاللو نوایدو انما خبره نو دا دا نحنومونکېو مخونه اصللا کوون کېو نوله توفسو والمرراو افتصاې را دوی د افتصااد نه اظهار ایمانایتانکوفر ایمان ظاهر؟ کفر پټ ساتی د اخراج د شېره د الاعتدال نو دوی دغه افساد لا نامي خودره د اسلام چې مونږ ټولو خلکو سره خپل جوړ برقرر ساته حکمت عملی دی موجوده دور کې د منافقت دی منه آمد حکمت عملی ډیپلومېسي ډیپلومېسي الا انګورا قالو یذ انما خبر دادا نحنو انما ادا تهذر نه ادا تهذر باندې مو اول ک نو ما نحنو الا مسلم ما نحنو الا مسلم ازا چاست longo د ما و دا اللاکه ما بعد دا ما دا حسروی پا ما بعد دا اللاکه ما بعد دا ما دا حسروی پا ما بعد دا ما نحنو اللا مصلخون دا نحنو ما بعد د ما دی او دا مصلخون دا ما بعد د اللا دی فناحن حسر فی المصلخون دا ارابخہ کیای پس کلیمہ دا نحنو یا مسداق دا نحنو دا حسر دے په مسداق دا مسلخون کی دا حسر دے پا مسداق چ مونږه سوای د اسلامه بل شي پیژن حصرېداري چې دوی مونږه سوای د اسلامه ته هم تاجبهه نسبت کوي چې فساد مکووي حالانکه مونږه ذات د حصر به فسرد په اسلامه کې اسلام نه علاوه بل کار نه پويګو اوس دیدو مر مؤکده خبرو کړه الله تعالی هم مؤکد رط په کیخه علا خبردار انهم تاکسر دوی او هم خاص دوی المفسدون به و چې مونږه خاص مصبه الله تعالی وای خاص دوی مفسدان ډربل مصیب نشته دوی قداسوی چمونګه سوای د اسلامه په بلشي نه پویګو الله تعالی مفسده رو بغیر زاین بل سوچته نه داسې داسې جواب د اینډ کا جواب پتہ الا هر په تنبیه حرف هر تنبی، په تحقیق تکرار د زمیر د پا را تا کی ډرینجولې اورتلګولې دي سوینګرلاندی ډرینجولانه له ګولې دي الا خبردار انم تاکیک سره دوی والمفسدون خاص دوی مفسدان دي ولکه لا يشعرون دوی شعور نه لري و اذا قيل لهم كلوا وشدوا تا امنوا ايمان را لای ایمان را ولد الناس صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس نه مراد محوود انساناند صحابه نه فادر به خبر وکړه چې ایمان د صحابه دا معیار د ایمان د اخرینو ده ایمان د صحابه دا معیار د ایمان د آخري نور مونږه زکه الفناره لګو چې حق هې حق هې صحابه معیار حق صحابه معیار حق وای زاقيل لهم قلته ويل شدي ته امنو ایمان راړې لکه ایمان راوړې د انا سو صحابو قالو نو وای دې انؤمنو ايا ایمان راړو کما امنه لکه ایمان راوړې د السفهاو بوقفانو سلوک د ذات يرشه تاسو ورته لیکره چې سفهاسته وي لیکره مده میا میا څه کوي او نه پېژني څه چې به شي فکر وکړ کای اپا دوی دا خو بیوقفان دي ایمان راوړل دي پېښته نه دي پوي الا خبردار ان ته چې دوی هم صفاء او خاص دوی بیوقفان دي د دوی نه الاو بل به وقوف الله تعالی بیا بلیغره وک ولک الا یعلمون دوی لا یعلمون نه پويږي نوزګور وړانده دا لیکې ثابته جوړه دې د دې نه شعور نه فک ورلیک او دلته د نه علم نه فک شعور نه په امور عقليو کې او علم نه فکېږي په امور نقليو او مصنوعو کې چې کوم یو شه په عقل ثابت او پاغه نه دا د شعور کوتাহি ده د په شعور کې دا د شعور کوتাহি ده اته کوم یو شه په نقل ثابت وي او پاغه نه دا د علم کوتাহি ده نو فساد او دا پاقل کېږي او دا د فاد نام اصللا خودی وه دا د شه او دا کلکو ته او ایمان دا په نقل معلو میږي او دای د صو په ایمانې کفیت نو په دا د نقل کو تهیوه ای له کلل لنه عامنو کالوامنله لکوو اصل کې لکو ذاله قللهځ نه کله چې میلا ایمان را وړه دی قالو نو دو ایمان را وړه وإذا خلو إلى شياتين خلو خلا بمعنى مشى يمضى وإذا خلو كلت دي إلى شي إلى شياتينهم رؤساء نخبلتا وإذا خلو كلت دي إلى شي مشوا ومضوا كلت دي إلى الاشي شياتينهم شيطان نخبلتا اصلب خلا چکالا مغرش نو بیا په معنا د ځان لکیدو دي و اذا خلوا مغشیاطینم کله دوی ځان له شیخ په شیطانانو سره و اذا خلوا کله دوی لاشی لاشیاطینهم اگر واساو خپلطا همرو اساو په کفر لئنهم یوونهم فاتلق علیهم لفظ الشیاطین شیطان کار اغوا ده او دغه رواسو بده اغوا کول گمراه کول به زکی ورته شیطانوی وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا دُوي وَاِنَّا مَعَكُمْ مُنْغَوْتَاسُ سَرَا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَزْعُونَ خَبَر دَادَا مُنْغ استیزا کون کیو نو ګورا وَاِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا آمَنَّا, آمنا اَتَوْ بِالْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ آمَنَّا جُمْلَة فِعْلِيَّة ده زګل د روانه کیفیت قوم منا معلومه چې مومنان مؤمنه توڑانے کی کیفیت ددی منافقان معلومه جدی لا تروس مؤمنان نو ندینا نو ندوی وترے آمنا تاسو بني خبر خموږه ګوره ایمان راوڑه دے حادث ایمان مون راوڑه دے قالو آمنا مونږه ایمان راوڑه دے حادث مونږه ایمان راوڑه دے حادث وایذا خلوا الى شیاطین کلہ چ دوی اعلان شی ار وساخبلو تا قالو ندوی انما انماکم اتو بالجمله التي تفيد الدوام والاستمرار بلورو <سپلون> ساوتو اي انما معكم مونګه تاسو را وو تاسو را يو او تاسو رب يو مؤمنانو ته امننا مونګه حادث ایمان راول دي راسا وقلو ته انما معكم مونګه تاسو را وو تاسو سرا يو او تاسو رب دوام او استمرار پیدا کويخه چې زمونګه منځنۍ کیفیت د اعتبار موو انما نقنو استادون دا قوم دي سره سره درامه کو دا منځنۍ کیفیت د امننا له اعتبار مورګوی موږ تاسو سره وو تاسو او تاسو سره به د قران کریم په هر تعبیر کې ځان له مستقل هزار نقطې باریک ترجمه او اجازه نه هر کې سربتراشد قراندری داند الله تعالی ډیر عجیب کیفیت سره تعبیرات کړ الله او استادو بهم الله تعالی یستازو بهم مسخریب کوي دوی پوري الله الله تعالی یستازو بهم مسخریب کوي دوی پوري والاستهزاء لا يليق بشان الله استهزاء د دا د دا ش یمو کی چې یو هم به استهزاء یهم یوجازیهم هم, هم استهزاء یهم خدای بوله بدلوړ د استهزاء او نبی علی صلاتو و سلام فرمایي چې نه هغه سزا به دوی داسي چې زهی شکل به د استهزاء سزا به داسي چې هغه زهی شکل به به استهزاوی دوی به دوزخ کپراتی د حدیث ولته لکې دوزخ کپراتی نو داروغه به جهنم به ورته دروازه کولا کی او ورته به چې حلموا او خرجو دامن ديب خوشاله شي چې ګين لري حيدر عليه الله د پول چرخی د جیل نه لري حيدر عليه الله حلم مو فخرجوا انا چې کله دروازه ترانه دوشي نو دروازه به په فوري بنکي اپدا سينه به په یو لوی سټک باندې په گزارو وي ولهم مقامهم من حدید اب بیا بیر دوزک مستور گزار کی نو د در دا صورت صورت د استهزار چې سړي توایر حيدر عليه الله او چې د دروازه ترای شیوبیا واپس کړ الله یو او بهم الله یو استاد او بهم في تغیانهم یامہون ویمدهم مدد یمدو پا مانا دزاد یزیدو ویزیدهم از یاتی قیدو الہ فی تغیانهم پسر کشیر دو اکے یغمہون يغمهون حال واقع شویده یغمہون یترددون ویتحیرون الغم ہو هو غمی القلب غمح پہیسرا داد زلول اندیدل دی خوا لکا غمح پہیسرا دستر گول اندیدل دی نو یغمہون مانا ذلول اندیدل اج تسلیه ذلول نسی نه په هر کار کې د متردد وی په هر کار کې د متحیر وی نه پویږي چې سوکم، کم نو دا لازمه ترجمه ده چې تحیلون و یترددون و یمدهم یزيدون فی طغیانهم یغمون ازیا ته کې دوی لا دوی کې یغمونا د متحر او تردد کوي او دویما معنا یمدو و یمدهم یمهلهم مہلت ور قید الالف فی طغیانهم پس سرکشی دوی کہ یغمهونا یترددون نوص بیمد مانا کہ دزیادتو کہ او فی طغیانهم ددری یمد صلی متعلق جاری مجرور بیا مذهب متوزله و ده بیا مذهب د متوزله دی چې انسان د طغیان باب کې مجبور محض دی خدای ولا د طغیان کمی ای زیاتای انسان د طغیان باب کې مجبور محض دی خدای ولا د طغیان زیاتای او زمون پنل بانه جاری مجرور تعلق ذابه ارمهون سره بخوه چې ارمهون په طغیانهم دایم متردد کیږي په خپل سر کې شایي تی اولائک الذین اد کان اشترو الذلالتا شرا مستلزم دانتخاب دا لا شرا مستلزم دا انتخاب او اختیار لا سړی د هغه شیخ خلید کوي چې کوم شی دکان کې منتخب تا هغه شیخ خلید کوي چې کوم شی دکان کې منتخب ته دوی وځي مونږ لازمي ترجمه کړی دا چولائک الذین اد کان اشترو اختیارو انتخاب کړري د اوالته د ګمرهې بله دا بدل لهدایا د هدایت په ځای گمر دا دپاره غه کړی ده اولای کللهنا دا کسان اشته اووالته انتخاب کري د زولات او گمرې بله ده په بدله دیدایت کې فماره بهحت تجاره تو نه تجارت دوی فماره ربحت ربحت, ربحت بح ریبح هو ان نفو ض الحاصللو هو النفق الزائد ضایدو الحاصلو في بغ ش د ش په خررسو کې چې اصل نظرر نه زیاتی تا ته کممه نفرهله د طرب هوي فماره به حد وما کاو موتهودې موته دینا هدایتموندون کې زمون وال الطویل در خکشې زمومون د چاټه او بدي هل ی او سرړی و دمون د چاټای او بخواږېدي نه دا زمونو چاټای او بم دی او فسریر ویل دي چشتهه او دولاه ته د خرید کله ګمرره. بالهدا وبدل دا هدايت كدايت ورك او ضلالت واغست هدايت ورك او ضلالت واو ناغي وهدايت دايتر كمزايو چاغي ورك وهدايت فطريت مراد چ كل مولود يولد على الفطره اغا فطري هدايت ورك او دا اكتسابي زلالي واغست نمو وما كانوا مؤتدين الله تعالى بو ضمانت ماذكر زين يهتدان فيكاي چريب ماذكم هاديان نو ناغي ويثبت نيتر سنگي جوړكو نمو ورتو دا مو والا یختاروا از ولالته <سؤال> بدل الهدایا د انتخاب او زلالت کړل هاله ک د هدایت انتخاب ولا پکارو د هدایت انتخاب ولا پکارو و ما كانوا مؤمنین خدای هدایت یافتهونه نو څنګه به د هدایت انتخاب کړو د طالبان دینه د کتابونو په دکان څخه کوي دا سمسله دهخه د طالبان دینه د کتابونو په دکان څخه کوي د مؤمنینونه نو په هدایت باندې سکو مثلهم ک مثل الذی استوقد نارا اوس دا درېمه فقره ختمه شو اوس دا مثلهم دل کې ورته ترقدرې پورې په یو تحقیق د مفسر دا دو مثال ذکر کیږي د پاره د منافقانو یو يومسلهم او دو مثال او کسویبن او چا ویل دي دا مسلهم تر لای رجعون پورې دا مثال د کافر د منافق نه دي او بیا ورپسې دو مثال د منافقانو اې د او کسویبن نحاسر د روان دي داش د کافر مثال والے چه مسلهم ک مسل لذی مسلهم مثال د دې کافرانو مثلهم مثال الكافرون <دي> ماهر رسول دا ورته مقدره باسي چې پیغمبر علی سلام سره مثال واخلی مثال دے کافرانو نبی علی سلام سره کما صلی الذی فشاند عکس دی استوقد نار اوقد نار چې غبل کی اور نداموقد نار للی ازاء دا نبی علی سلام دی اور بلکړه دی د دې چې خلکو ترنا ورکی مثال دوی دویچه نبی علیہ السلام سری واله پشانده کس او دی استوقد نارا اوقد نارا تجرید او کې رسیم دي استفال نا اوقد زکه استفال په معنا د فال غزي د تصصوله یوه بری کې ویل دي اوقد نارا چې بلکړه وی اور للی ازاء اودا اور للی ازاء دا آیات د قران دی امعجزات باهره دي نبی علیہ السلام دې ته قرآنی آیات وی دا یو رڼا ده معجزه ورته خودلی بل رڼا فلا انا غلطه عبارت کي ادماج دي ادماج او د ادماج معنا دا چې یو مستقل عبارت مفيد مقدر وي نفس عبارت نه مفيد عبارت هغه مقدر دي دا مفيد مقدر, مقدر عبارت وحوله رجال قاعدون وحوله رجال قاعدون ور بل کړه دي چې پیر ور سره خلق نست فلما ازات ما حوله کلچ انارت روخانه کا ما حوله چا پیرد موکدو هو زمير راجيده موکتا فلما ازوات انارت چروخانه کا ما حوله ما حول الموقدو چا پیرد موکدو ذهب الله بنورهم بوطلق الله تعالی په نور د دو دوی باندې فاغماهم ورخبل رانا پیدا کړه خود دای دسترګر رانا ختم شو فاغماهم دای وړاندکل زکر ویت لپاره دوا سات شرتونه یو شرط رڼا د سترګو د رايدا او دوم شرط پریوتل د رڼا په سطح د مرئی باندې یو یو شرط رڼا د سترګو د دنیا تول روخه او سړی سترو کې نه د سړی کې رڼا ده خوشپتور تم لکه د مرئی په سطح باندې نه نشته د سترګو د رايدا او پریوتل د رڼا په سطح د مرئی باندې نو سطحن مرئی باندې خدامعجزات او د آیات او رڼا پرې وتا خدای د دې بنای اغه ختم کړي وا زابالا وبنورهم خدای د دې بنای اغه ختم کړي وا زابالا وبنورهم فاغماهم وترکهم اپری خود دوی نه په ظلمات فتيروکی لا یبشروها چې د دې د نشکوړې سمن کان د دوی هن استماع الحق بکمون ګونګیان د دوی هن قول الحق غمیرلاندري د دوی هن مشاهده الحق دین حق اوری نه حق وی نه حق ونی لا رجعونا پس دوین واپس کیه هن کفرهم و عنادهم د کفر و عنادنا واپس کی نه دا مثال ل کافر شو اوس دا دو مثال نه منافقانو دی او کصیب من السماي صیب اصل کی سویبو الهلال پک دی معنا د مطر شدید او کصیب او مثلهم ک مثل صیب او مثلهم ک مثل صیب یا می سالدوی په شان د خپل یبدی په شان د متری شدید من السماعي من السماعي من السماعي من دو دی د ور باران چرت نه دی خوا. او کس پایب مینه شی عالی شي سما او دار د کور چت سما دار د کور چت او کس پایب یا می سالدوی په د متری شدید دی مینه د ور یعنی تنزل من السمان چه نازل لغلش ده آسمان ده او ریزنا فیه اجب ده مطر که ظلمات تیاری دی ورادن گلز دی وبرقن پلک ظلماتن دی که تیاری او گلز دی السوت شدید راد السوت شدید وبرقن او پلک دی یجعلون اگر زیدوی اصوابعهم ذکر ده کل مرادت نجست وصلویخ تو علاقو دا مجاز کے دایا وعلاق دا خواه مولیو حالی صلیری زکر کری دی سلویخ وصلویخ تو علاقو دا مجاز کے دایا وعلاق دا مجاز دا ذکر دا کل یجعلون اصلاب عام طولا گت وکنن نوزی سر دا گتن نوزی نولی کئی ورتا اناملہم یجعلون یدخلون اناملہم اداخلی د اناملہم اصروند گت اخبرو په عزانی بگون کې کے من السوائقی من عجلیت دے لعجل السواعق اذا وجد السواعقنا سواعق جمع السواعقات منتخب اللغات تکلئ سواعقا هي الصوت شديد تسمع من السماع سواعق شديد, شديد ده اصلا مطلق سواعق شديد توليشيخا ده وجنة يوصلي دي جدير تيز واضي خلقوية واضي ناسه تندر ده سواعقا متلق سواعق شديد من السواعق ده وجد اغاوازون تيزن حضر الموت ده یرد مرقنا خوف الموت خوف الموت إلي الله يموتو شمل نشي والله محيط بالكافرين الله تعالى حاتك انك لفكافران وباني أخزان وعذابان والله محيط بالكافرين أخزان ذكا نفسي حاته ده خداي خب مؤمنان وبانيهم ده علماً قدرتاً خداي حاته أخزان وعذابان نوس مثال سنگه ناو کا صیب مل السماي فيه ظلمات ديك تي ريدي ورا د صوت شديد او برق اطلق دي دارات غي بهرت دي د اغه وعيدونه چې قران کې ذکر کېدو په باب د منافقانو ندي به دا وعيد نه شاوري او برق هغه دلایل موزي هدي چې قران کې ذکر کېدل چې باغه سګردي دي په ایمان دي او دا موت پنځ د منافقانو ایمان د رسول موت ګنل شو دای دا وحید نوری دا دا وحید نوری دا وگونو که گتی ورکولی چه پزرمو اثر نو که چه تا ایمان راندو وحازا غنده اموتون دا ایمان دای پنیز موت گرنه دا شا خود دا یکادو البرک دا دویم مثال ده منافقان دا پارا ترقامو پوری یکادو البرکو کاد یکادو افعال مقاربه دی یکادو البرکو یقرب البرک نزده دا پلک یکادو ال یختفو اب ساراهم چه او تخته بینائی ددوی یکادو البرکو یختفو اب ساراهم خطفا فتختفو تیرو او تاوی بیر ریحو فی مکان سحیق خطفتو تیر دیتا ہوئی چه مارغرابو دشی او یوشی او تخته خطفا یا البرکو برکو اب ساراهم چه او تخته نظرون ندوی منتخب اللغات کے ده خطفتر جمعی لیکلی دا الخطفا خیر کردن بینائی دا یرا کړدان بینا یرا مونږ ورته پښتوقو کې سړی داسې تیز ن... تیز نه راته وګوري نو ورته یو دوه سکند وګورا نو بیا کته دا بزر به ته نه ښکاری خو دا سترګې داسې چې دې ته خیره شوه نه وایي خو دا خیره شوه مونږ ورته پښتوقو کې کی او تیری بری کېدل نظر تیری بیرېش نظر تیری بیرېش چې مشهابې باندې شو کولې یا کا دور برقو قریب ددا يختف اف ساه هم چې تخت نه ضرروونهدوي كلهما اضو على کلی چېرو خانی وکیته مشه د ت کفی په رنا کې اضاز نهم کله چې تاریخ شبانېقامونو د مثال تطببیق خوګکه د دو مثال تبی چې كل ما وكان عليهم, وكان عليهم ان يعرفو معمنه هم انند لازم دوی باندې داو چې آسمان د پړق وخت کې دوی ځان لا جاي امن کتلوي د اسمان د پړق وخت کې دوی ځان لا جاي امن کتلوي ما امن ولاکه لم يعرفوه دوی جاي امن اونکت وقامو حين ازلم عليهم او په غزايب باندې او د خطر والځ باندې چې کله دوی باندې تاریخ کړه لا اورادو برق ساينسي اعتبار سره اعتبار سره د بجلا د دوو دو کرنٹونو الكترون او نیوٹران دا غیر ټک کرنے پیدا کیږي دا چې دا منفي او مثبت تارونه یو بل سره ورلګي د زم پیدا کوي او بل پړقم پیدا کوي د زم کی ټک کی؟, کی او ورسره پړق کی, آل کی؟ چ... کنٹ... نو آلته دې وریاس کی کمه الکترون او نیوٹران کنټینوس کرنٹونه دي هغه یو بل سره ورلګي نو دوزلته پیدا شي او رات ساو شدید او بل پلک علي خپل قرآن دی او کلی دشی او داګلا ز رستو چې څنګه پړق شي نو مې شمانه وګټي وګټي ورګي ته دې پلکه سره شریکل تا ګرځي دې دې پلک سره شریک حل تا ګرځي دې خدا پړق روان بیره ورسيده مونږ ته او دا ګرځبا رسورایزکه ساينسی اعتبار سره د बिजلې یانه د پړق رفتار 1,60,000 میل فی سکند دې دا یو سکند کی یو لاکھ پغتیا او دا اواز رفتار 333 میل یو سکند کی هغه ډیر لکه ټنګه چراروانی دا 1000 د پړق سره جې اسه راروانی F60 او اغه غړندور پسی داسې ده لکه ټانګ چې راغم را روان شي د سره وزاړه کو ټک ټک ټک ټک راسي به نو ما شومان ورته مخ کینه وګونې ګوتی ورکړی نو ال تدواړه په یو ځای د الکترون او نیوټرون د کرنٹ پیدا کی ښا ویزاد لمالهم قامو ولو شاء الله کيراته ودا الله تعالی لزاب بسمهم شاء شاء د شاء او د دې مشتقات لپاره هميشه مفعول مقدر وي ښا او اغه مفاد دی کلام نه رسو کلام نا اغا مفول مقدر اغا مفادوی نزلتا هم مفاد دے رسو کلام دے لا زہبا بسمعهم مقدر مفول دے ولو شاء الله زہب سماغهم و افسارهم لا زہبا بسمعهم و افسارهم ولو شاء الله او دا مشیط متزمن دے مانا دے لادے لہ و ولو اراد الله کای را دکړي الله تعالی د ختمول د سمعي او د بسره د لري لزابه به سمعيم نو ختم کړي به او سمعل دوی او اپ سارم نو مشیت متضمن دی معنا ده اراده لا متضمن دی معنا ده اراده او اراده د باري دا مترادف در زاده او کنه رواو چ کیسر مترادف در زاده او کنه رزا امر اخر د سوای د ارادینه باري اراده د امور کوي په هر بان مراد باندې راضی نه یی، باندې اراده د امور کوي. په هر مراد باندې راضی نه یی، اراده له کفر ده د عبادتونا. په کفر باندې راضی نه دی. اراده له کفر د عبادتونا. ها د تکویني کې له پای ته نه دی. د شرعي امور په پای ته سره کفر د خدای مراد دی. تکویني بار پای سره کفر د خدای خو تشریقي ته پای سره کفر د خدای مرزي نه دی. ولا يرضا لعباده الكفرا. تاسو خیالي کړئ لکه ولیک د ټول فنون دي لري په قرآن په زده کولو ټول علومه عالیه دي دا د نړۍ په اړه چې د قرآن په زده نور منطق خالص ګنا ګناوي چې قرآن ته زده کړه نه بزرګه د ټول کال کې صرف سوله مليږي او یصم سېمنه دي نور ام دا ډیره چې بس لري ولاو ش ان الله خلاق كل شيء قدير الله تعالی په هر شی باندې قدرت لري ان الله على كل شيء قدير شی موجود فی الخارج توی اذا کانا من قبل الممكنات فلا یطلق ولا ذات الباری شی موجود فی الخارج توی نه خارج کی موجود خو ذات الباریوم نه باری, باری ته شی وای خو خدای توی انده دی و جن قید ورته ولا کو اذا کانا من قبل الممكنات اوصلی تعالی ان الله پر هر شی قادر ده ومن منه امکانو کذب الباری و امکانو نزول الرسول اهم مساله ز مونګه د بریان مس کی اختلافی غا اور دا دا اللہ دا دا او د برلیان هماس کې اختلافي برلیان وای چې د الله به جانب کذب ممکن نه وي امکان نه لري د خدای کذب او موږو امکان لري د خدای کذب د لیکای تاسو په کوم ګډوړی کېږي لیکای ومنو امکانو کذب الباری و امکان نذیر الرسول د نبی له سلام په بل انسان پیدا کړي دي چې نشي پیدا کړي خدای پیدا کولی شي کني شي پیدا کولی نو برلیان وای چې کذب د باری د ذاتن او نذیر د رسول ممتنعه د ذاتن پیغمبر علی بل انسان پیدا کړي نشی دا ممتنیده ذاتان <تصفح> او اکابر زمونږ وي کئ نفس کذب دا مقدور ده باری ده ذاتن ک خدای هغه نه ویل شي ک الله نو دروغ ویل شي چونکه خدای دې نو دروغ نه چونکه خدای دې دروغ وای نه نو مونږه کیسه باری دا ممکن ده ذاتن ممتنیده وکوان ممکن ده ذاتن ا ممتنیده وکوان او نذیر ده رسول دا ممکن ده ذاتن او ممتمنه د ممکن د ذاتن او ممتمنه د وقران پیغمبر علی السلام په بل انسان پیدا کول شي او پیدا کوي نه ممکن د ذاتن او ممتمنه د وقران او کنيو باندې درسي نو دا خو صلیب قدرت د ذات الباری نه اچ کمزاي قدرت د باری نه سلپ شنه دی بیا باری دی نه نو چې په نتیجېم ولا سوچ کړه د خدای مورک کته شین پټ کېم واره دی په نتیجېم ولا سوچ کړه نه سپان خوراک ونه دی سپان خوراک ونه دی چې پان بخله دی چې په نتیجېم ولا سوچ کړه چې دا سنت قدرت ذات الباري نه او ذات الباري نه چې قدرت سل کنه باري باري پاتنه دي ښا یا باري باري پاتنه دي یو اهمه مسئله ولې مې عقاید چې هل يستطيع الله عز وجل ان يخرج احدا من ملكه الله پار پا شي قادر دي نو اخراج به ملکه دي هم یو شي دي اخراج من ملکه دي هم یو شي دي آیا خدای طاقت لري چې یو سره د خپل ملک او باسي هل يستطيع احد ان يخرج احدا من ملكي دا مسئله تاسو ریالی کی د خلیفہ هاشیو او په دې ټولو مسلو او کتابونو کې دي چې دی ورته کنه ورته تر سې خو بیا مو ویل دي حالانکه د د هری ټایپ خلک هغه mula باندې د رښتینې کوي دا د عقلیت پسندي او د ریشنلزم کوي چې خدای پارسس قادر دی نو اخراج میں ملکی دی د عام د قبيله د شې دی خدای په دې باندې قادر دی قادرې په دې و چې په اخراج می ملکی هي قادر دی مې فادر دې خبره وکړه چې یو زاید اسشتہ چې هغه ملک د باري وشتہ اچې موږ بهاري سلب شي نو باری باری پات نه او کدي ني قادر دا به قدرت دی جواب ورته ور چې قدرت صفته کمال د باري دی قدرت صفته کمال د باري دی او اخراج به ملکي دا کمال دی اخراج به ملکي دا کمال دی او سلب کمال د ذات د باري نه ممکن او جائز نه سلب کمال د ذات د باري نه دا ممکن او جائز نه دی دا سوال هی ته خدای راز سره منافيده دا تر سلب کمال سوال کې نو دا درې فرقې ذکر فيه کم چې سوره الفاتحه کې ذکر وي یو کافر مجاهید کافر مجاهید دریم کافر منافق بیا د غیره یو مثال له کافر ذکر شو او دو مثالونه د مومن دا منافق ذکر شو د ایزاد مسل لپاره هر څه دا حزب د مومنانو اغایه په مثال واضح نکرل، زکه په دې من د کې دا غایي کامل ایزا او شوا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون وال